Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Борислав Радославов – Дядо Добри светецът от Байлово Предсъдията «Дядо Добри светецът от Байлово» е първата от навярно много бъдещи книги с спомени, разкази, преживявания. Светостта му неустойно ще ни привлича като че ли той със своята пластмасова чешка продължава да стои, но вече не пред входа на храма, а пред входа на сърцето ни и все така смирено ни моли да се сетим за Бога. Имаме нужда от неговата кротост, от неговата странна външност, от неговата тиха и галовна ненатрапчивост. В този смисъл книгата на Борислав Радославов Добросъвестно и Исобич разказва за светеца от Байлово. Разказва без наставления и без размахване на пръст, а със сърдечна топлота. И аз тук искам да разкажа една случка, на която станах свидетел. Малко след средата на преображенската служба в храма, сл. Александър Невски, влезе известен политик от ускорошната управляваща коалиция, започна да се поклоня, да се кръсти, да целува наред централната икона за празника, ултарните икони, чудотворната икона на Богородица. Политикът чието джоб сатарикътски и бандитски откръднатите наши пари, като ревностен християнин целуваше и се покланяше на иконите, пред които и ние, украдените от него, също се прекръстваме и покланяме. Малко е да кажа, че изпитах гняв в този момент. Казах си не, не трябва да се гневя, не трябва да му обръщам внимание, не трябва да мисля дори за него, това е храм, това е църква, не бива да се поддавам на изкушението. Но погнусата и умерзението ми не намаляваха. Но политика толкова демонстративно и показно обикаляше иконите, толкова дълбоко се покланяше по три пъти преди да ги целне и след това, толкова дразнещо демонстрираше вярата си и християнското си прилежание, че нямаше как да не бъде забелезван. Впрочем, убедена съм някак, това беше и главната цел на посещението му в храма. Защото то се свеждаше именно до това, да се поклони една по една на всички икони. Сигурна съм, че на много хора се е случвало това да не успеш да се съсредоточиш по време на служба, да не можеш да се концентрираш, да блуждаеш, да се разсеваш, да се дразниш от щяло и не В такива случаи е най-добре да си тръгнеш, а тръгнеш ли си от богослужението преди то да е свършило, за задълго се чувстваш нецялостен, непълноценен и потиснат. И докато тези мисли тъжно се преплитаха в главата ми, в храма влезе дядо Добри. И той застана пред празничната икона на преображение, и той се поклони, прекрасти се и е целуна. И в него всички приковахме погледите си. И него всички гледахме, но с нежност, с усмивка, спритен дъх. Като че ли всички поискахме да отидем да го прегърнем, да му целунем ръка. Как любовта прочиства въздуха, как измества неосетно суетата, как прави смешна, ненужна, нелепа помпозността. После дядо Добри взе причастие и кротко застана с пластмасовата си чашка на обичайния си стол до входа. И на всеки, който се доближаваше до него и го целуваше, подаряваше малка брошурка с молитва към свъ, Богородица. «Радвай се, владичице, защото ти си майка и дева. Радвай се, защото си родила през светия цар на царете. Радвай се, защото от тебе изглед светлина на земята». Радвай се, Марие, защото си радост и спасение на целия свят. Радвай се, Марие, защото чрез Тебе се избавихме от смърта и от страшния сър Божий. Радвай се, защото си стена на християните. Радвай се, защото си помощница на всички, които умират чрез вярата в Твоя син. Радвай се и за нас, Твоите слуги поради Христа. О, пресвета господарке, Владичице Дево и Богородице. Приеми моята недостойна молитва и ме запази от внезапна смърт, дай ми преди смъртта да се покая и да се причастия и после да умра в мир. Чрез тази молитва, която служи в ръката ми, чрез детската кротост, която излъчва, благият старец ме избави от огнетителните мисли, които бяха нахвули в съзнанието ми и които нямат сили сама да пропадя. И така излезох от храма с благословение, а не огнетена и подтисната. Пред очите ми в този празничен ден се беше разкрила като реална действителност, притчата за митаря и фарисея. Не бихме могли да стоим в храма, ако там срещахме праведни фарисеи. Не бихме имали сили да понасяме тяхната праведност. Гладка божествена аромат и отеха, и мир, и надежда ни дават единствено грешните митари. Не само нашето отношение е такова. С същото отношение ни разказва притчета и Христос, същото чувство е изпитвал и той, когато е влизал в храма и е срещал там и едните, и другите. Чрез притчета ни е предупредил, че и пред нашите очи няма да бъде поразлично. Предупредил ни е не само, че не бива да бъдем като фарисеите, но и да се пазим от фарисейския квас. А ни е предупредил, защото знае, че той е навред около нас и защото знае неговата опасна сила. Словото става действено, когато сам човек се преобрази. Тогава преобразеният човек става и преобразяващ. Това е, което прави дядо добри толкова потребен за нашата немощ. В неговото излъчване виждаме живо Евангелие. Чрез него фарисейският гнет става поносим. Самите себе си усещаме как благата кротост побеждава триумфиращото самодоволство. Като разказвам тази обикновена история, искам да кажа, че Евангелието е живо. Той е винаги пред нас, всичко, което четем в него, се е случило не само там някъде и тогава някога, а се случва винаги днес, пред нас и в самите нас. Не зная колко оправдан ще бъде този политик, който така церемониално се покланяше пред иконите, както не зная колко оправдан си е отишъл онзи фарисек от евангелската прит, че това Бог ще отсъди. Но аз благодаря на Бога, че ме помилва с ръката на дядо Добрик и ме избави от непосилното бреме аз да бъда съдията. Теодора Димова, за всеки от нас Бог има промисъл. Молете се на Христос и Богородица с цяло сърце и те винаги ще отговарят на молитвите. Тихо, мълчи. Никой да не знае, на никой да не думаш. Белобрадият старец държаше по тръка най-близкия си и доверен човек, докато пресичаха светофара. Прегърбен и на 94 години, но с бодър дух и пъргъв като младеж, дядото не спираше да повтаря завета си за мълчание на Цонка. Тя бе на 54 години и работеше като старши счетоводител в агенция социално подпомагане в малкото гитно градче е Всички колеги и познати я обичаха, защото бе доказала своята честност, упоритост и трудолюбие през годините. Затова и старецът, който я държаше под ръка, и с когото изглеждаха толкова близки и се доверяваше безрезервно. Двамата крачеха в центъра на града, кръстен на знаменития наш писател. Въпреки че работният ден бе в разгара си, имаха важна работа за вършене. Дядото бе облечен с стари шаячни панталони, в кафяв цвят и навоща. Вълнената му блуза и шапка, подобна на калпак, допълваха идиличния му образ на българин от старо време, който трудно можеш да видиш по улиците днес. Освен на някоя историческа възстановка на априлското възстание в Копривщица или на решителния бой на бузлужа на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Там се срещаха подобни люде, нагиздени в четнически униформи и затъкмили пиштови и ножове в кафявите си хлаци си от телешка кожа. Старите цървули от свинска кожа още повече засилваха усещането за достолепие и доблест на стареца. Намираха се и такива, които отвръщаха глава от този странник, мислейки го за обикновен просяк. Те не го познаваха и не се интересуваха, защо изглежда по този начин. Предпочитаха да пият кафе в околните заведения или бира, когато вземаха парите от социалните грижи. Цонка Панталеева бе изискана, елегантна и добре поддържана жена. Прилежно облечена с сако и панталон, старши счетоводителката в агенция, социално подпомагане, в местната община бе пример за много дами на нейната възраст. Снежно-бялата и риза и обувките със средно-висок ток подчертаваха хубавата и осънка. Имаше небесносини очи и благ характер, които не можеха да се сбъркат. Нямаше спор за мнозина, че Цонка и дядото са баща и дъщеря. Толкова често ги виждаха заедно, че не можеше да е другояче. Възрастният мъж идваше почти всеки ден при своята довереница на работното и място. Винаги носеше стара войнишка турбичка със себе си навлизане в социалната служба или диса ги, натъпкани догоре а след час време излизаше с празна турбичка. Не беше от онези, насядали в околните заведения, които обичаха да живеят ден за ден без кой знае какви ангажименти. Не се издържаше на гърба на държавата, а с пенсията си от 160 лева. Вероятно идваше при дъщеря си, за да й носи храна, и после тя да го разхожда между близките блокове и градинки. Друго логично обяснение нямаше, мислеха си непосветените. Такава беше волята на Стареца тайната завера да остава само между него и Цонка. Беше топлият следобед на 24 април 2008. В 14 часа двамата пристъпиха в банковия клон. Веднага спечелиха усмивките на служителките. Познаваха ги много добре и им се радваха искрено, когато ги видят. Тяхното присъствие тук беше по-често, отколкото мнози настъпваха в църква. Сравнението не е никак случайно, защото сега църквата и банката бяха неразривно свързани. Във финансовото учреждение се съхраняваха всички пари за възстановяване на десетки църкви, храмове и манастири в цяла България, които този човеколюбив дядо събираше грижливо в банковата си сметка. Той изпросваше е милостиня средствата от състрадателни и добри милиани, прекрачили вратата на Патриаршеската катедрала, св. Александър Невски, или храма, свети седмочисленици, за да запалят свещичка за здраве и да се помолят за късмет и благоденствие. В своята свещена мисия този дивен божи служител безрасо се ръководеше от Бог. Той наставляваше всяка негова крачка, а последните си поне 30 години възрастният мъж беше отдъл именно за това служение и изпълнение на нелеката мисия. Ставаше сутрин по първи петли в малката къщурка в двора на църквата в Байлово и пътуваше до София. Държеше пластмасова чашка в ръце или изрязано дъно на бутилка от 2 литрова безалкохолна напитка. Седнал на малко столче в предверието на Божия храм, този ангел на доброто кротко, тихо и стоически устояваше на студ, пек, набези на наркомани и мургави кръци, човешкия егоизъм и отчужденост между човеците. Изглеждаше толкова благ и смирен че почти никой не го подминаваше, а се спираше, бъркаше в джоба и оставяше своята лепта за благородното дело. Старецът беше с дълга бяла брада и още по бяла коса. Приведен от постоянните поклони, които правеше и на млади, и на стари за всяка пусната монета, този мъж сякаш бе излязал от приказките. Или слязал от някой стенопис, увековече упоредния светец, погинал за христовата вяра. Във всичко дядото се оправяше сам. Без чужда помощ се грижаше за себе си, переше, готвеше, чистеше и държаше ред в къщичката си. Сам се оправяше с автобуса до София и обратно. Сам, макар и на преклонна възраст, издържаше по цял ден да не яде почти нищо, защото и една стотинка не пипаше дарените пари. Който му оставяше плодове, закуски, вода взимаше на драго сърце и дори се разплакваше от умиление. Само с тях се хранеше и отоляваше жаждата. Само едно нещо не можеше да се справя аскетът, загърбил светския живот и отдал се на отшелничество и обръщане към Бог. Нямаше как да държи събраните големи суми в къщи, докато го няма през деня и когато е сам през нощта. Можеше да си позволи да пренася хиляди левове в турбичката, но не и да замръква с тях. Средствата трябваше да се съхраняват в банка Хем на сигурно, Хем да се трупа лихва. Затова толкова много му бе необходим един човек, на когото да има безрезервно доверие и който да споделя същите морални качества и устои толкова безупречно, чисто и истинско, колкото и самият той. Години наред се луташе в търсене на човека, на когото да дава събраните стокинки да ги преброи и да ги вкарва по банковата му сметка. А когато реши, да изтегли необходимата сума и да я преведе по сметката на избраната от него обител. Звучеше толкова лесно на пръв поглед, но нещата съвсем не стояха така. Белобрадият дядо отиде в близката до Байлова община Горна Малина. Тогавашният кмета Нелия Генова го посрещна с усмивка и обещание за банкова сметка на негово име. Както и пълно съдействие с преброяването на парите от страна на счетоводителките с внасяне и тегляне само и единствено по неговите заръки. Очакванията на стареца да срещне приветлив, открит, разумен и честен кмет се оправдаха. Анелия направи цялостна организация, каквато подобаваше, и колелото се завъртя. Една от в четоводителките в общината беше Цонка. Тя прие при сърце тази голяма отговорност. Броеше заедно с колежките си стотинка по стотинка и ги вкараше в банката. Отнемаше много време и усилия, често оставаше и след работа, за да може да изпълни всичките си ангажименти. Но това в нито един момент не я сломи, не я подразни, не я изкуши. Нито една стотинка не отиде в джоба постепенно тя остана единствената, на която старецът се доверяваше и оставяше монетите. Дори след като цонка напусна работа и се премести в агенция, социално подпомагане, Фелим Пелин, Дядото я откриваше на работното и място, слагаше вързупа, претрупан с пари, разговаряха се за кратко и той веднага се връщаше към София, за да напълни отново турбичката. Или се прибираше да си почине в Байлово. Хората все по-често започваха да виждат прегърбения старец да влиза в социалната служба с пълна турба и да излиза с празна. Не се минаваше много време и той хващаше цонка под ръка и двамата вървяха между блоковете. Влизаха често в банката или се качваха на колата и отпрашваха на някъде. Не, те не бяха баща и дъщеря, както непосветените си мислеха. Нямаше никаква роднинска връзка между тях, а само духовна, извисена, най-накрая той успя да открие най-доверения си човек, личност, която няма да се полакоми и да вземе и една стотинка от събраните за ремонт на храмове пари. Няма да го изложи при преброяването, нито във на средствата. Не знаеше колко пари е събрал днес или вчера, но беше сигурен, че точно толкова ще отидат в банката. И двамата още си спомняха мразовития 15 януаря 2007, тогава беловчанинът с последни сили донесе в службата в Елин Пелин препълнена турба самонети. Толкова много тежеше, че останалите служители се чудеха как е успял да се справи човек на толкова години в тези минусови температури. Сонка познаваше отлично несломимия му характер и не се очуди. Чакаше е много броене. На два часа най човек на стареца отделяше грижливо стотинка по стотинка и ги сортираше постойност. Беше подложила бяла кърпа отдолу, за да работи нечисто. С чисти ръце и чисто сърце. В турбата имаше цели 6065 монети. И то донесени наведнъж. 1129 от тях бяха по една стотинка, 1098 по две стотинки, а 1266 по пет стотинки. И явно много от посещаващите храма хвърляха останалите им жълти монети в чашката на събиращия милостиня старец. Но той се радваше, благодареше и се кланяше до земята на всеки, дал частичка от своето за благото на вярата. 1090 монети бяха с номинал от 10 стотинки, 1236 от по 20 стотинки и 246 по 50 стотинки. Намериха се и 31 банкноти по 10 лева, 27 от по 20 лева, 2 от 50 лева и още 10 от 100 лева. Имаше 10 души, които бяха оставили по 100 лева за каузата на бедняка милионер. Бедняк от към лична изгода, милионер по душа и призвание. Общата сума, която Цонка успя да изброи, бе 3352 лева. Още същия ден след обед тя ги внесе в банката. До тогава натрупаната сума по сметката на дядото бе 43 лева. След новата вноска средствата набъднаха до 47 лева. Това бе най-големия брой монети през годините, които главната счетоводителка бе броила и вкарвала в банка. Сортираше ги по сто в клипче и по номинал, както служителките изискваха за улеснение. Такова безрезервно и пълно доверие имаше пенсионерът на своята духовна дъщеря че тя сама внасяше парите по сметката му. Колкото е преброила и колкото е внесла бе въпрос на чест, морал и достоинство. И трите тя изповядваше кристално чисто, както човекът месие от село Байтово, който ги събираше и ги предаваше. При друг случай Цонкъв се 4887 лева в банката. При трети 3256 лева, а при четвърти 3113 лева. Служителките във финансовата институция знаеха отлично, ако идваше сама, щеше да внася пари, идваше ли с дядото под ръка, ще теглят или ще прехвърлят по банковата сметка на някой храм. Днес идваха двамата, значи ще се разпределят средства отново за подкрепа на рушаща се църква или манастир. Здравей, дядо добри! Здравей, цонке, как сте? Радваме се да ви видим! Скъпите клиенти отвърнаха любезно на поздравите. Обясниха, че ще изтеглят 6000 лъв. От сметката на гонещия столетие тогава мъж. Парите, човекът, който държеше никой нищо да не разбира за даренията му, бе решил да дари на врачешкия манастир, свети 40 мъченици. Три седмици по-късно двамата отново щяха да бъдат тук, за да изтеглят в един и същи ден два пъти по 4000 лева, а през и 2008 още 1000 лъв. За същата обител. Така общо парите, които добре-добре както бе цялото име на дядо Добри, преведе за ремонт на врачешкия манастир до Ботев град, бяха фиксирани на 17 000 лева. След всяка банкова транзакция чувство на удовлетворение и душевен мир изпълваха сетивата и на дядо Добри, и на Цонка. Усещаха, че духът им се въздига. Двамата явно бяха богоизбрани заедно и незабележимо от любопитните погледи да изпълнят своите мисии. Бог избра дядо Добри, а дядо Добри избра Цонка. Белобрадият мъж бе роден на 20 юли през далечната 1914 в село Байлово край Горна Малина. Имаше четири деца – двама синове, които бяха починали, и две дъщери – Богдана и Катерина. Радваше се и на много внуци и правнуци. Като войник при бомбардировките над София през Втората световна война, снаряд пада близо до него и убива най-верния му другар в армията. Отвзрива добри губи почти напълно слуха на едното си ухо и до края на живота си чува само с другото. Връщайки се от фронта, се обръща към духовното. Обича да ходи сам пеша в Балкана, където пасе крави и овце. Свири на кавал, прилегнал на вековен дъб да в околностите на Байлово. Опитва да свири и на гайда, която взима от свой близък роднина, но така и не му се удават опитите. Постепенно започва да чете църковна литература и философски книги. Все по-често се лъединя в къщи, а селската работа, която не свършва през нито един сезон, а само леко намалява през зимата, пада на гърба на жена Гена. Байловчанинът започва да спи на козия постълка, заспане от козия вълна, въгъла на стаята в родната къща в Байлово. После се пренася в мазето. Започва да страни от хората и да се превръща в аскет. Все по-често обикаля манастирите в България, където е на послушание. Получава храна и подслон, а в замяна върши манастирска работа, стада, чисти и се грижи както за християнските реликви в обителите, така и за градините на монасите. Все повече го привличат от шълничеството, обръщането към Бог и помощта към храмовете. Така в края на хилядолетието се мести в малка къщичка от 200 и в двора на църквата в родното си село Байлово. Там заживява сам, без никакви съвременни уреди, в уединения и постоянни молитви. Започва да пътува всеки ден до София, където с чашка в ръка изпросва милостиня за възстановяване на се църкви и манастири. Постоянно казва, че е много грешен, и зове отците да се молят за душата му. Не споделя нищо от личния си живот дори и пред най-доверените си хора. Говори за Христос и Богородица и получава обкръжаващите го хора да живеят по божиите повели и канони. Най-често повторен беше обедът за мълчание пред Сонка. Нищо друго не вълнуваше дядо Добри, така както желанието му мисията да се изпълнява тихо и кротко, без фанфари и хвалепствия. Цонка изпълняваше безропотно и съвестно са му желание. Близо 20 години тя не говори нито пред журналисти, нито пред познати. Тя наистина бе достойна да е избраната да върви редом до светеца от Байлово. Животът ти бе усеян с толкова трудности и перипетии. Които на сломимата и воля и хъстна я оставиха и за миг да пропадне в бездната на отчаянието, че отдавна се бе окичила сурела на доблеста и честността. Едва на 29 години остана самотна майка на две деца. Съпруга ти почина в катастрофа. Тогава дъщеря и бе на 9, а синът ти на 5 години. Отгледа децата си с много усилия и труд. И за миг не си помисли да се откаже и да се примири. Години наред работи в домостроителния комбинат в импелинското село Столник. Предприятието бе създадено през 1974, за да задоволява нуждите от жилища в Софийски окръг, тъй като трите домостроителни комбината в столицата работеха само за София град. Докато работеше, Цонка живееше в близкото село Чеканчево при Свекара и Свекърва си. Там остана, докато дъщеря и завърши осми клас. Успя да се пребори за свое жилище в Елин пелин. Купи го за 15 000 лъв. Тогавашни пари, изтегли заем, който изплати за 12 години, направи основен ремонт и го обзаведе напълно. Тя бе симптоматичен пример за това, че Бог праща неволи и препятствия на силните. На никого не споделяше и не се оплакваше от трудната си Орисия. Излизайки навън, оставяше грижите и проблемите от вътрешната страна на вратата. След като се прибираше, приготвише вечеря и оправяше децата. А когато мълчоганите заспиваха, емоциите и напрежението я налягаха най-силно късно вечер, когато останаше сама стъмнината и тишината. Сякаш за нея Никола Въпцаров пише любимото и стихотворение, вяра. Емо аз дишам, работя, живея. И стихове пиша, тъй както умея, с живота подвежди, се гледаме строго и боря се с него, доколкото мога. Никой с никакви способи не успя да срази нейната вяра в дните честити, че отре животът ще бъде по-хубав, по мъдър. Тя бе бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея нямаше открити. Точно тази вяра, която я укрепи и въздигна в най-тежките моменти. И която я извиси на пиедестала да бъде най довереният човек на съвременния светец от Байлово. Дядо Добри беше особено привързан към света Богородица. Неговите молитви бяха насочени основно към нея, а даренията му отиваха най-вече за църкви и манастири, които носят името на Божията Майка, и в които има чудодейни икони с нейното изображение, с помощта на които се случват невероятни за обикновената медицина изцеления. Такъв бе случаят с Връчешкия манастир. Историята на чудотворната икона на врачешката света Богородица започва в далечния 17 но чудодейният и образ става известен през лятото на 1890 и тогава Божията майка се явила на Атанас Кимовски комицки от градското село Врачеш, който бил заспал под едно крошово дърво, и попитала, защо спиш тук? Знаеш ли какво е това място? Тук някога имаше манастир, но турците го изгориха, а мунасите избиха. Богородица показва на Атанас къде точно се намира храмът на манастира, с 40 мъченици и мястото на лековитото аязмо. От селото се почват да копаят и откриват основите на църква, костите на мъченически убитите муна и прочутата днес свещена икона. Веднага започва възстановяването на манастира. Днес чудесата на святото изображение на Богородица, позната като «Радуйся благодатная Марие», са неизбройни. Монахините от Девическия манастир събират разказите на оцелели и благодарни хора в специална книга на чудесата. През 2001 горски пожар заплашва манастира, недалеч минава и газопровод. Разпорежда се спешна евакуация на Божия храм. Пред иконата се извършва молебен и на другия ден огнената стихия внезапно спира. Седем години по късно родители довеждат детето си, което е само на година и половина. Но страда от атрофия на мускулите на краката и лекарите не дават надежда да проходи. Близките му се покланят и молят пред иконата. Скоро след това е дошли отново, за да благодаят. Мълчуганът проходил, по същото време на 8 годишно момиче от град се налага да се направи тежка черепно-мозъчна операция. Лекарите казват, че шансовете за успех са нищожни. Скоро след молба пред иконата настъпва подобрение. Пред се покланят и много бездетни семейства, много от които се връщат след това да разкажат за чудото на чадородието, което ги е връхлетяло. Дядо Добри усещаше много добре къде в България са свещените места. Затова толкова много пари той дари именно на тази обител. По същата причина благочестивият старец два пъти ходи пеше 6 км до Кръстова гора от село Борово. Цъмка си спомня, че по банковата сметка на светата обител в сърцето на Родопите превели се светеца от Байлово на 20 000 лева. Отделно сумите, които той оставил приличните си посещения там, вероятно са били поне още толкова. Колко точно се те остава загадка, тъй като по пътувания дядо Добри прави сам и дава парите на бившия ибумен отет Василий Яринински. Високо в родопите е мястото, където слепите проглеждат, а сакатите прохождат. Това е докоснатото от Бог Къче, където немите проговорят, а болните от рък заживяват втори живот. Благословената родопска земя, върху която чудесата сякаш нямат брой. Това е Кръстова гора, чудесата в които са неизброими. Малкият Васко Комарински бил на пет години и неговата неспособност да говори обърквала докторите. Отчаяна да намери лек, неговата любаща майка го завела да се моли в църквата на Кръстова гора и става чудо. Той започнал да говори, Дерапенка Иванова, смаяната лекарка на момчето, казва, аз не успях да го излекувам, но Господ успя. След посещението си в кръстова гора, малкият Васков започна да бърбори като сврака. Това е чудо. Ангел Вълков, друго няма дете на 4 години, също проговори след молитва в манастирската църква, света Троица. Неговата майка Петра наказва: Нямахме никаква надежда, но Господ дари детето ми с чудо. За непрекъснатите чудодени изцеления потвърждават, и свидетелстват и отец Василия Ринински и майор Костадин Боров от близкото село Борово. Един от уникалните случаи е на 45-годишната Елена Сарахошева от смолен. Родобчанката страдала от тежък мозъчен инсулт и не можела да ходи. Днес тя живее втори живот и разказва за своето чудо с плам. Седемнадесет дни бях като труп. Нито говорех, нито ходех, нито ядях. Наливаха ми мляко със сламка в устата. Лежах в къщи два месеца. Реших да дойда на Кръстова гора. Когато тръгнахме, аз в кръка и заеквах. След молитви в църквата тя заяви, аз станах и тръгнах отново. Бог ме изцели, същата щастлива развръзка с и 43 годишната стоянка Коцарова от Пловдив, получих излуп и не можех да говоря. Дойдох на Кръстова гора и проговорих. Много съм доволна, благодаря на Бога, Отец Ринински си спомня и за още невиждани изцеления с силата на вярата, едно малко момче. Което дойде тук, беше парализирано. Аз го положих близо до кръста и го напръсках със светена вода. Нещо ме накара да кажа, стани и целуни кръста. И то го направи. Днес това момче тича и играе със своите приятели, сякаш нищо не се е случвало. Това съвсем не е всичко. Духовникът споделя и за още едно чудодейно изцеление в Кръстова гора. Със собствените си очи аз видях малко сляпо момиче, възвърнало зрението си. Три неми момчета започнаха да говорят, и саката циганка стана и тръгна да върви. А жени, които не можеха да заченат, забременяха след молитви пред кръста продължава с разказите си духовникът. Случаите на чудодейни изцеления на различни и тежки заболявания не стихват. Жив пример е в Фечъвдърлиева от Доспадското село Борино. Тя споделя как силната вяра и Бог се я излекували и подарили още години живот. За пръв път дойдох на това място с много тежка диагноза, остра бъбречна недостатъчност. Бях съвсем отчаяна, пренощувах тук и просто силно вярвах във висшата сила, в Бога и наистина чудото стана. Господ беше с мен и ми помогна. Аз оздравях. Винаги идвам на това свято място за хиляди благодарности и преклонение пред Бога. Пред Божията милост се преклоня и рай настояно въотварна. Благодаря на Бога че помогна на дъщеря ми Александрина да падне туморът от матката без операция, а внучката Райна Василева по време на литургия проговори нормално. Надежда освен за незрещи, неми и Кръстева гора дава и за страдащите отставни заболявания. За чудодейно изцеление от дискова херния свидетелства от първо лице над Кънчук Поязов, с Божията сила се разминах с калпела и сега се чувствам здрав. Имах дискова херния, обиколих всички знайни и незнайнича крати и лекари. Една силно вярваща християнка от Асеновград ми каза – «Иди на Кръстева гора и помоли Бога!» И чудото стана – «Слава на Бога! Човек се ражда не за да умре, а своя глях му би да погребе!» Чудодейно аязмо галъбичката блика на стотина метра от новата църква в Кръстова гора. Десетки са случаите на неми деца, които са проговорили, след като са пили и са мили с лековитата вода. А незрещи хора са проглеждали. За целебната сила на аязмото разказва Йоанна Христова от София, бях болна от епилепсия. Казаха ми да дойда на Кръстова гора. До този момент не бях чувала нищо за това свещено място. Идвах девет пъти поред в петъците на литургиите. Последния път бяхме на аязмото. Беше около 23 часа вечерта. Службата беше започнала и в гората около нас нямаше никого. Валяше като изведро. Изведнъж до мен се чу шум като от вода, която се излива. Нямаше откъде да идва и си помислих, Господи, ти ли си, въпреки че си мислех, че на мен такова нещо не може да ми се случи. След като зададох този въпрос, чух втори подобен шум и отново не може да повервам. Казах трети път, Господи, ако си ти, дай ми знак. Аз дори се стреснах, огледах се в тъмното и в този момент чух свирване като откавал. Бях абсолютно убедена, че това е Божият знак. Сърцето ми го подсказа, от този момент нямам вече уплаквания и ми се случиха много неща, които без самогъщата божествена сила не биха ми се случили. Благодарна дъщеря също описва своята уникална история пред монасите в родопската света гора, желаяки да остане анонимна. Майка ми страдаше от много болести, а последните три години почти напълно ослепя, до степен да не може да се отслужва и придвижва сама. Направената консултация с лекари препоръчваше незабавна операция. Операция не направихме, а решихме да потърсим Божията помощ. С силна вяра и упование в Господ Бог и надежда за изцеление тръгнахме за Кръстова гора. Тук присъствахме на вечерната божествена литургия, отправяйки горещи молби за изцеление към Бога. Извършихме поклонение и на кръста Господен и промихме очите и е вода от аязмото. И чудото се случи. На поредното поклонение на кръста затвореното и око се отвори, тя прогледна, зрението й се избистри. После каза, всякаква слава на Господ, който ми помогна да се възстановя от здравословните проблеми. Всички тези случаи са истински, с реалните хора и имена. Техните уникални истории стават достояние благодарение на самите излекувани, които се връщат в светата обител, в която е заровена част от Божия кръст, за да благодарят на Христос и Богородица и да запишат сами своето чудо в книгата за чудодени изцеления на Кръстова гора. Заради светостта на това сакрално място, сочено за българската света гора, дядо добри неща сили. Върви часове наред по тясното шосе, което следва остър след остър завой в живописната Родопа планина. Голямата му привързаност към това свещено място и дарените хиляди левове му осигуряват топъл и гостоприемен прием от монасите и отец Василий. Игуменът му подсигурява стая в манастирското крило за поклонници. Така винаги. Когато идва, да има къде да си почине. Именно Кръстова гора е един от манастирите, за които дядо Добри дарява най-много. През всичките години на задружна, сплотена и единна работа между дядо Добри и Цонка в сметката му имаше между 40 000 и 60 000 лева. Веднъж дори надвиши тази сума. През цялото време благочестивият старец следеше стриктно всички преводи и харченето на всяка една стотинка. Дори ставаше повече отвърт в тона си, когато усещаше, че някой се опитва да го неглижира. Подобен бе случаят с едно от най-големите дарения на дядо Добри, което също до последно не се знае надлъж и нашир. Над 50 000 лъв дарява байловчанинът за построяването на църква в манастира, Света Петка, в русенското село Копривец. На няколко пъти дядо Добри идва в обителта и носи различни суми. При едно от посещенията си той не заварва и гумена. Иска да даде 6400 лева. Там е сестра Мелания, която му предлага да напише протокол и да викне две съседки за свидетели на дарението, за да не чакат и гумена да се върне. В този момент дядо Добри се разлютява и твърдява тона – «Печат, Печат, Печат». За такива пари в затвора се влиза – «Какво си мислите?» В крайна сметка всички са принудени да изчакат гумена на китния манастир и тогава дарението се осъществява с нужните подписи, печати и документация за целта. А случката остава запечатана в съзнанието на монахиня Мелания за винаги. Личност като дядо Добри няма и едва ли ще има вече. Толкова добър и смирен беше. Той направи много повече, отколкото богати хора. Това е едно истинско чудо за мен. Особено сме му признателни за тази помощ. Беше стриктен до стотинка, строг, но справедлив, не позволяваше никой да го разиграва или, не дай Боже, да го лъже. Не той споделя пред близки хора едно свое прозрение, докато хората нямат проблем с здравето и материалното, не се молят. Но когато се разболеят или ги връхлят някакъв сериозен проблем, тогава почват да се молят и да търсят спасение в Бог. Не трябва да е така. Нужно е постоянно да се молим, да вярваме и да се уповаваме на Бог. И когато сме здрави и нямаме проблеми. И наистина е така, когато всичко ни е наред, често нямаме потребност в неделя сутрин да се събудим порано, да си облечем хубави дрехи и да отидем цялото семейство на служба в храма, без значение дали има голям християнски празник или не. Или просто да отидем при свещеника, да се изповядаме чистосърдечно и да си вземем причастие. Дори и да не направим това, път не отделяме и минутка за кратка молитва дори на ум. Нямаме осветена икона в къщи или в колата. Не се трудим да прочетем Библията, да знаем на 10-те Божи заповеди и 20-те митърства. А народ без вяра лесно се манипулира, лесно се управлява, разделя и владее. И лесно се унищожава. Так му заради това дядо Добри се опитваше с примера си да вкара хората в храма. Или поскоро да ги върне. Защото дори на най-големия християнски празник – Възкресение Христово, миряните в църквите намаляват все повече и все по-усезаемо. Мнозина дори идват в полунощ пияни и изричащи вулгарни думи, не знаят, че трябва да се поздравяват с Христос в Воскресе, 40 дни след Великден. А много други чисто и просто са предпочели забавлението в нощните заведения пред посрещането на благодатния огън. С много такива хора и дядо Добри, и Цонка се сблъскваха през годините. Виждаха отблизо очността и сребролюбието на близки и познати, които се опитват да видят в белобрадия старец Касичка, от която могат да се възползват. Довереницата на Байловския светец обаче се научи също да разпознава хората по безупречен начин. Така както благоверният столетник ги усещаше и различаваше. Цонка запомни умните съвети и поучителните притчи, направи ми силно впечатление една кратка притча от лектор през 80-те години, който беше дошъл в домостроителния комбинат в Астолник. Поглеждаш нива, усеяна са вдигнали се посеви. Едни класове са изправени, а другите са клюмнали. Празните класове няма какво да им тежи и са изправени. Както и празноглавите хора, вирнали глава, а пълните са семена са преведени. Както и на хората, които има такъв в главата. В същата насока години по-рано, едни от най паметните си фрази във френският философ и писател от епохата на Ренесанса Мишел Дюмонтен. Авторът на книгата, Опити, чийто начин на писане утвърждава жанра Есе, казва, че този, който налага тезата си чрез шум и команди, показва, че има слаб разум. И прави признанието, че предпочита компанията на селени, защото те нямат необходимото образование, за да правят грешни изводи. Само, че селените от времето на Ренесанса до наши дни доста се промениха. Злободневните, оскотели и интригански въжделения трайно си проправиха път в душите на хората. Колкото и дядо Добри да алармираше да пази мименно тях от лукавия. Майсторът, който извикаш вкъщи да ремонтира банята или фасадата, почти винаги ще се опита да те изиграе парите. Така, както мнозина се опитваха да измамят дядо добри при ремонтите на няколко църкви. Но удряха на камък заради стриктното следене за изпълнението на поставените задачи. Други, които дръзнаха да пипнат от парите, събрани от милостиня, не видяха добро след това. Дали заради подобно стечение на обстоятелствата или нещо друго, единственият случай, в който дядо Добри връща обратно дарените си пари, е свързан с Елешнишкия манастир, Света Богородица. На 30 000 лъв, добре, -добре в си прибира обратно по своята сметка, след като преди време е дарил много повече за ремонт на обителта. Това се случва в края на октомври 2006 въпреки солидните суми, които налива там, в Божия храм до село Елешница, което живеят малката му дъщеря и неговият зет, манастирът е реставриран от части и се нуждае от още много пари и работа, за да възвърне старата си слава и бляскав вид. След 1966 е лишнищият манастир Запада и в него няма постоянно живеещи монаси. Над Божия храм е местността Манастирска ливада. Там по време на тоталитаризма има секретен военен обект и достъпът до святото място бил много труден, а според някои дори забранен. Известно време е имало организиран пионерски лагер, спомнят си местните хора. През 1988 е решено да се възстанови манастирът в Стария си вид и Стил и от началото на 1989 започва реставрационна работа. След демократичните промени мястото отново се оживява. През 2001 е завършено възстановяването на църквата и тя е преосветена. Пред нея е издигната камбанария, в която е окачена старата камбана. Въпреки тези усилия днес манастирът отново не е в добро състояние. Дядо Добри винаги е бил строк, ясен и категоричен в избора си. Или вижда смисъл и благодат в една обител да я възстанови, или не. Случва се наядко да отказва категорично помощ. Докато на други места да пълни шепи, както на Кръстова гора, в и елешнишкия манастир. Но когато усеща съмнение в свършената работа и липса на ясни хоризонти за бъдещето на убителта, не се поколебава да преустанови акцията. Каквото и да се случва, до него плътно през годините е Цонка, най-довереният му човек, спътник измежду всички. Мисията му нямаше да бъде възможна, ако Бог не бе избрал него, а той не бе избрал Цонка. Това е истинската история на дядо Добри. Защото неговият живот може да се проследи най-добре не с автобиографични данни, а с разказите за най-близките му хора. За срещите, случките и разговорите между тях. За историите, които оставят полка и време за размисъл. За живота и постъпките на човек, които неминуемо се променят след контакт с дядо добри и поемат по праведен и честен път. За това, че покаянието и смирението могат да възвисят човек, а суетата и лицемерието да го принизят. В следващите страници са събрани историите на най-близките хора, които в продължение на десетки години крепят и доизграждат светия образ на светеца от Байлово, както завинаги столетникът ще остане в умовете и сърцата на хората. Цонка Панталеева е неговото второ «Аз». 30 години не е говорила никъде и пред никого за тайната и за вера с дядо Добри. Тя спази неговите заръки пред никой нищо да не казва. Десетки хиляди минаваха всеки ден през ръцете й, но тя не си опари ръцете да прибере за себе си нито една стотинка. Това е смисълът да четеш тази книга, приятелю, да усетиш и ти духа на вярата, който повдига всеки, дръзнал да се противопостави на дявола в себе си. И да го победи, Цонка Панталеева лично и откровено, дядо добри ме намираше на работното ми място. Донасяше събраните от него пари, аз ги преброявах и ги внасях в банката. Даваше ми стотинки и банкноти, овити в кърпи, салфетки, алуминиево канче, в каквото е намирал човекът. И се започваше броенето. Само и единствено на мен имаше доверие. Ти си човекът, на когото се ослъням и вярвам, ми казваше. Вероятно е усещал, че точно аз съм човекът, който трябва да потърси. Бяхме много счетоводителки в община Горна Малина. Брояхме заедно парите на една голяма маса на кметицата Анелия Генова в кабинета. След това на секретаря на общината Веселин Димитров в стаята брояхме. През 2004-ти напуснах община Горна Малина и дойдох в агенция «Социално подпомагане» в община Елин Пелин през 2005 като старши счетоводител. И тук дядо Добри ме намираше, броях парите и ги вкарвах в банка. Помагаха ми и Мариянка, и Данчето. След това напуснах дирекцията и започнах работа в частна фирма. Дядо Добри и тогава продължаваше да ме търси в агенцията. Колежките ми се обаждаха да ми кажат, а аз отивах възможно най-бързо, за да преброя стотинките. Дядо Добри казваше за стотинките, това са душите на хората. Знаеш ли кой дава най-много? Момичетата, децата, те дават парите от закуската си за хората. Как можеш да пипнеш душите на хората? Грехота е да вземеш и да нямаш страх от Бога. Когато е трябвало да внеса поредната сума в банката, за да я закръгля, и колежките от четоводството в Община в Горна Малина са давали пари, и тези от «Социално подпомагане» – Фелин Пелин също. Не съм криела от тях и една стотинка. Много години изкарахме свято добри заедно. И много пари внесохме. Веднъж ми донесе накуп 6065 броя монети. Общата сума бе 3352 лъв. Представяте ли си каква тежест е било и този възрастен човек я е носил сам в трубичка по тръка? Банковата му сметка достигна 61368 лъв. През 2010 имаше лихви върху внесените суми и те набъбваха постоянно. Години наред сама броях монетите. Слагам една хартия и изсипвам стотинките върху нея. Може два часа да продължи, но в банката стоя още толкова, за да може служителките също да ги преброят. По 100 монети слагах в пликче, защото такова бе изискването на банките. Връзвам го, отделям го и записвам бройката. След това започва с другите монети по същия начин. Пиша вносна бележка за стотинките и когато служителките на банката потвърдят това, което аз съм направила, вкарват ги в банката и ми дават бележка да се подпиша, че съм ги внесла. Доктор Шойлев и съпругата му Ванча Дойче във всяка неделя бяха в Св. Александър Невски. Дядо Добри стоеше там с пластмасовата чашка и свещичка. И чакаше. Лептата на Дера Шойлев за дядо Добри беше 10 лева всяка неделя. На 22 декември 2006 са внесени 2649 лева. А на 15 януари 2007 още 3350 и 2 лъв, това са въпросните 6065 монети. Само в период от около 3 седмици. Винаги по тези големи празници беше така. Последните пари, които ми донасеше, ги събираше в храма, свети седмочисленици. Беше много чувствителен и ми ставаше тъжно да виждам сълзи в очите на един добродушен столетник. Плачеше, защото му бе тежко. Защото виждаше, че нещата не трябва да бъдат така. Парите не ги взимаше за себе си. Казваше, че това е милостиня за възстановяване на храмове. Както го направи с църквата, Свети Димитър, в село Горно Камърци. Два пъти ходи пеша до Кръстова гора от село Борово. Около 6 км са. Там занесе много пари. После не се наемаше да върви пеша и ги преведохме по банков път в град Лъки. Не мога да си спомня точната сума, но тя със сигурност беше на 20 000 лева. Щом му отредиха специално място в крилото за поклонници в обителта, значи уважението им е било голямо. Това става по време на покойния и отец Василий. За врачешкия манастир съм теглила няколко пъти един след друг различни суми, за да не му взимат такси от банката, че са теглени по-големи суми от нормата за деня. Общо 17 000 дарява на врачешкия манастир. На 24 април 2008 сме изтеглили 6000 лъв. На 13 май 4000 лъв, и в същия ден още 6000 лъв. А през юни още 1000 лъв. На столичния храм, Света Богородица Животворен източник, в квартал, под Дуяне, дари на 20 000 лъв. На храма в село Чеканчево на 8 марта 2007 дари 3000 лъв. Тогава отидохме до Байлово, взехме дядо Добри с колата, върнахме се в Елимпелин, изтеглихме парите и заедно ходихме по магазините да купуваме материали. Пред дядо Добри ставаха броенето и плащането на парите – 2100 лъв. Похарчихме и остатъка от 900 лъв. Го върнах на дядо Добри тук, в тази стая, в която разговаряме в агенция «Социално подпомагане» в община Елимпелин. Тъй като на кубето на църквата в Чеканчево имаше Штаркелово гнездо, явно през годините ламарината отгоре изгнива и започва да тече от камбанарията долу на пода в църквата. Тогава ми се обадиха и ме помолиха да говоря с дядо Добри да дари пари, защото не стигаха за ремонта. Отидохме да го попитам вечерта потъмно. Дядо Добри си беше легнал вече. Почукахме на прозореца, той стана и отвори. Влязохме вътре в стаичката му, говорихме и се разбрахме. Харчено бе в негово присъствие и одобрение, а остатъка си го прибра. Така прецени, докато Анелия Генова беше кмет на общината, имаше транспортна фирма, която обслужваше линията Горна-Малина-Елин-Пелин-София. Тя беше говорила със собственика на фирмата на дядо Добри Никога шофьорите да не му взимат пари докъдето и да пътува. И те не му взимаха. Но след като Анелия Генова не беше вече кмет, фирмата се смени и той си плащаше чинно, както всички останали пътници. Въпреки, че всички знаеха, че той не отива на почивка или на развлечение, а отива по църковни дела да върши добро. Вечер в 70 часа си тръгваме от работа от общината в Горна Малина и го виждам на спирката. Дошел е с някакъв транспорт от София. Там стои и чака превоз за Байлово. Пътуваше и се оправяше сам. 31 436 лъв бяха върнати от Елешнишкия манастир, Успение Богородично, по сметката на дядо Добри. И явно дарените от него пари не са използвани по предназначение. Това става на 31 октомври 2006 и колко пари точно са дадени и защо в действителност са върнати дядо Добри така и не споделя. Таеше всичко в себе си. Когато го виждах да плаче, се чудех какво ли му е, не смеех да го попитам. Само това ми говореше, като ме хванеше под ръка, Няма да казваш нищо на никой, да не се знае. Но това са огън пари. Който ги пипне гори, рано или късно Господ ще си вземе това, което не е принадлежало на някой. Вероятно от такава гледна точка не е допускал до себе си никой от своите най-близки. Нямам представа. Дъщеря му Бог да находеше в събота и неделя при него. После с мъжа и Георги се грижаха за дядо Добри в къщата им фелешница. Не му се искаше хич да стои при другата си дъщеря Катерина, бута в градското село Скравена. Но вероятно, за да си почине Богдана, отиваше там за известно време. Богдана ме намери Фелин Пелин. Искаше да й дам информация, дядо Добри, с какви пари разполага още преди години. Аз казах, че информация на никой не мога да дам и че само от дядо Добри може да се почерпят такива данни. На 103-ия му рожден ден бяхме заедно сегяхме отвън скрявена. Беше горещо. Носех му козунак. Зед му Георги каза, че току-що е вечерял. Дядо добри, козунак съм ти донесла. Отчупи ми малко. Така сладко си похъпна, въпреки, че беше вечерял. Един негов съсед Колю донесе буркан с мед. С козунака си топеше мед от буркана и си хапна сладко. Достави ми голямо удоволствие. През есента вече ставаше студено и бе влязъл вътре в къщитката в Байлово. Не в неговата стая, а входната стая в къщи. Занесох му последни домашни домати, които извалявам с олио и подправям с чесън. Приятелката ми Валя пък взе кебапчета и клювтета да си хапне с филийка хляб. Негова племенница ни е посрещна отвън на чешмата. Какви сте вие? Откъде сте? Не може да влезете. Няма кой да ме спре да вляза при дядо Добри. Още преди да ме стигне, вече бях вътре при него. Седнахме и поговорихме, дядо добри, тук съм ти донесла нещо сладичко. Искаш ли да си похъпнеш, дай да опитам. Отворих котията с доматения сос, чесън, взехме и една лъжичка. Така хубаво си хапна, леко, профирно ядене. Остави лъжицата и продължихме да си говорим. Не мина много време и казва ядай пак онова, киселото. На печката в стоичката си викаше ковтурче. Една масичка и козякът, на който спеше. Там си живееше и си пребиваваше. Така ще го запомня. Имаше моменти, в които нямаше дърва за зимата. Обаждам се на едно момче, казвам му и му закърват. Лятото спеше потореха ореха в горещините. Пред къщичката до църквата, за погребението пък направих от същото ядене предната вечер. Занесох в една много малка котия. Говорих с отец Серафим, казах му какво носи и го попитах мога ли да го сложа при него, да си отиде с него, защото му харесваше. Дайте го на мен, където трябва, ще го сложа, ми отговори. И от пенсията си даваше пари. Беше много малка, но и от тези 160 лева взимаше и даваше. Като идваше при мен, оставяше парите и веднага тръгваше обратно за София. Не се застояваше, повечето пъти говореше за света Богородица. Да вярваме и да имаме страх от Бога. И всичко, каквото правим, да го правим в тяхно име. Казано е с страх Божи, с вяра и любов пристъпете. От Бог нищо не може да се скрие. Винаги с страх съм пристъпвала и всяка стотинка е била преброена и сложена, а не взета. Не съм допускала човек до себе си, който да е искал да злоупотреби с парите през годините. Никой не е и посмел да подскаже подобно намерение. Не съм дава повод на никого. И съм се пазела, както дядо добри ме съветваше. Пази се, дяволите са повече. Защото всеки може да те използва и злоупотреби по някакъв начин, да излъже, да измами. Имам от малка страхопочитание към Бог. Още в отделенията в училище едно време са ми сваляли връзката, защото майка ми ме е водела в Бачковския манастир. Аз съм си вярващ човек. Няма да забравя вечните му приказки, че събраните пари са душите на хората. Бях много повече от ковчежник и доверен човек на дядо Добри. Ето и един случай. Влащах Данък в община Елин Пелин. Една жена меса говоря за дядо Добри, каква рода сте, никаква, е, как така. Само с теб съм го виждала по трака до банка, по улици, навсякъде. С никой друг, просто има доверие само на мен. Нямам представа как ме е избрал. И явно е трябвало да се случи. Божа работа, преди не сме се виждали. В община Горна Малина ни беше първата среща, когато започна да донася стотинки. И от всички колешки, които брояхме монетите, се пресяхме и останав само аз и секретарят на общината, в чието кабинет броях парите. Винаги ми осигуряваха превоз от общината до банката Фелин Пелин, за да ги внеса. А след като се преместих вече в Елим Пелин, кога се страх, кога без страх, от дирекцията вървях пеше до банката под ръка с монетите, за да ги внеса по сметката на дядо Добри. Имаше и хора, които го подминаваха. Но и много се спираха и даряваха. Ималове и долари сред банкнотите. Когато му носех хляб и нещо за хапване, сълзите му тръгваха. Беше ми много жално да го гледам. Секретарят на община горна малина, Васелин Димитров му поръчваше чай с повече захар, а дядо добри се разплакваше. Вероятно от умиление за отношението. Всички онемявахме. Не е лесно да гледаш дядо добри да плаче, без да знаеш защо и какво му е, той не споделяше. Толкова близки сме били, но не съм се осмелявала да го разпитвам. Само това, което преценяваше, това ми споделяше. Само като кажех името и ме познаваше по гласа, въпреки че не виждаше накрая. Жал ми бе за него, защото сутрин рано излизаше и се прибираше късно вечер. И ядеше каквото му подадат през деня. Въпреки че не от всеки взимаше. На 65 години съм, когато дядо добри си отиде. Две деца и внучка имам. Живея в Елин Пелин, работих дълги години в домостроителния комбинат в село Столник. Мъжът ми почина млад. Бях на 29 години и трябваше сама да си гледам децата. Слава Богу, взех апартамент в Елин Пелин и от тогава вече 35 години съм тук. В село Чеканчево живеят дъщеря ми и зетни. Наводнение нанесе голяма съсипия. 10 години трябваше постоянно да се проветрява, за да излезе на слоената влага. Къщата е точно до реката. Пътуват и те всеки ден за работа. Внучката е студентка и учи задочно дочно в химикотехнологичния и металургичен университет в София. Живее при мен и пътува постоянно за работа. Синът ми живее и работи във Франция от 2012. Лятото и зимата си идва. Монтира дървени къщи в замък. Младите сега често са хленчат в трудни ситуации, свикнали на готово и като даденост да им се поднася. Затова хленченето се превръща в национална черта. Като имаш цел, и я преследваш, докато я постигнеш. Много хора казват, че са започнали от вилица и лъжица. Аз започнах от метла и лопата. На никой не съм споделяла, не съм се оплаквала и не съм хленчила. Твърдо и напред с воля и хъс. Всеки ден благодаря на Бог, че съм осъмнала жива и здрава. Така трябва да благодарим всички. Не ми беше лесен животът. Но животът не спира, заради децата, и не искам да изгоря, като посегна на такива пари. Не знам какво ще ми изпрати Всевишният. А до девето коляно се изпитват греховете. Не, не може да се случи това, на края на живота Бог ми изпрати темнота. Не виждам, но това е трябвало да се случи. Не искам ни лекар, нито лечение. Това ми е от Бог. Това ми каза дядо Добри на последното ни виждане, когато пи от доматения е сок. Не позволяваше на никой да го убеди да му направят операция на дясното око. А имаше къде и как. Но казваше, че не го боли. Доброто трябва да се прави със смирение, а не с гордост. Ако всеки един от нас помогне за възстановяване на храм, това ще даде много за душата на направилия го, защото Бог вижда доброто дело. Ей там, въгъла, беше леглото му. Искаше да спи в кухнята и да му сложа икона на света Богородица на стената. После много пъти го виждах как се моли пред нея, паднал на колене и огнен от светлината на запалена свещитка. Да виждаш това в собствения дом те изпълва с такава енергия, каквато никога досега не бях изпитвала. Когато говори за добрия старец, очите на Мария Гърбова сякаш оживяват. А с преднатата и къща в китното елимпелинско сърце горно камърци се изпълва с духа и спомена за белобрадия благочестивец, който нощува тук седмици наред. Дядо Добри е дълго чакан и желан гост на тогавашната кметица на селото. Белобрадият старец всъщност не е обикновен посетител, дошъл на раздумка с хубави хора и останал за няколко дни. Нито е приютен в уютната къща в близост до прохода Витиня, защото няма къде да остане. Добродушният мъж от село Байлово е месията, който Мария и съселените й чакат като своя спасител. Човекът, който е призван да вдигне църквата в горно камърци. След като държавата обръща гръб, Община Горна Малина няма средства, а постъпленията на местни дарители не са достатъчни. През август 2018 Мария с гордост отбелязва 72-я си рожден ден. Близо 20 години е кмет на Горно Камърци. Ръководи селото и преди, и след 10 ноември 1989 най-голямото ми желание беше след първите ми мандати да се върна и да направя църквата. И явно не е било случайно, за да се случи чудото с дядо Добри. Църквата, Свети Димитър, е построена през 1884 съдарение на местните хора. През 2002 обителта буквално беше пред разпадане. Покривът течеше и хората даваха зор правителия, че ще падне. Тогава бях кмет, но без пари нищо не можехме да направим спомня си Мария. Докато се връща към спомените си от преди повече от 16 години, жената приготвя ароматен чай от мащерка и поднася домашен сладкиш. Повкусни се от цялото изобилие лакомства и питиета в големия магазин. На домашните и произведения се наслаждава тогава и дядо Добри. Срещата с Мария е в същата кухня, в която светецът от Байлово дни наред нощува. На 72 години е, но изглежда понес 10 по-млада. До нея е най-вярната и дружка, кака е и Гена Димитрова. Тя е на 75, но слъчезарната си и топла усмивка е като тинейджърка с побелела коса. Всеки ден, двете ходят пеша поне по 2-3 км и се трудят неуморно в градината. Здрав дух, здраво тяло. Така, както изглеждаше пъргавият и неуморен дядо Добри. Сега леглото го няма, прибрано е в една от стаите на къщата. Но духът му вита още във въздуха и зарежда с положителна енергия. Светият синоп не ни обръщаше никакво внимание, а Община Горна Малина нямаше финансова възможност да ни помогне. По това време кмет на Общината беше Анелия Генова. Тя прие при сърце идеята, но нямаше пари. Един ден ме извика и ми каза, че има само една възможност. Дядо Добри от Байлово събира средства и дарява за възстановяване на храмове. Трябва да го заведем до църквата в горно, камърци, и ако той реши, ще се случат нещата. Трудно решава, но ако прецени, може да ви помогне. Ако не няма, споделя любезната домакиня. А не е отлично, знае колко своен равен ли гядо добри. За да предостави дарение, Божият служител трябва да е убеден и категоричен, че мисията си заслужава и няма друг начин за помощ, освен той да протегне ръка. Задължително трябва да изгради доверие първо към хората, които отправят апел към него за помощ, да ги види, да ги усети, да ги почувства, а след това е да посети лично селската църква, за която се твърди, че е в укаяно състояние и скоро може да рухне. Затова Анелия Генова взима дядо Добри и заедно отиват в близкото до горна малина село Макоцево. С течение на годините стените на местния храм, Свети и Димитър, се напукват и разцепват заради подпочвени води най-вече. С държавни и общински пари каменната света обител получава нов шанс за живот през 2003 за построяването на църквата в Макоцево, която е паметник на културата, съществува любопитно предание. Известно е, че турците не позволявали да се издигат високи и хубави църкви в селищата с християнско население. За построяването на храма Заможният и Буден Макоценчанин Стоян Кафеджиски отива да иска разрешение от Цариград. Това става тайно от местните турски власти. Когато майсторите започват да градят църквата, идват турци от съседното село Ташкесен, сега саранци, изпират строежа. Тогава се правят постъпки пред Софийския паша и пред владиката, вследствие на което строежът е разрешен и продължен. Темелите на църквата вече са изградени, когато отново идват турци от ташкесен и пак спират строежа, като разгонват майсторите. Тогава се събират петима по възрастни селени и начало с Стоянка Феджиски и пак отиват в София при владиката. След дълго настояване най после той ги приема, макар и не много дружелюбно. Като ги пита защо са отишли Стоянка Феджиски, умен и тактичен селенин, Спокойно и на широко му изложих желанието на макоцевчани да си построят църква, но не проста, а каменна. Владиката им отговаря, че могат да си построят, но отплет, и то ниска, прихлупена, за да не привлича вниманието на турците и да не ги дразни. Тогава Стоянка Феджийски показва на владиката разрешението, което получил от цари град за построяването на голяма каменна църква в Макоцево. Владиката остава учуден и ги изпраща при пашата той да нареди да не ги безпокоят повече пристроежа. Въпреки нареждането на пашата, турците не позволяват да се изгради църквата на необходимата височина. Така храмът в Макоцево, обявен за паметник на културата и с любопитна история, е основно ремонтиран в началото на века. В това се убеждава с очите си и 89-годишният тогава гядо Добри. Закаран е до селото от кмета на Общината Анелия Генова и секретарят Веселин Димитров. Визитата минава успешно, а благочестивият старец остава доволен от направеното от майсторите. Сега пътят към ремонта на църквата, Свети Димитър, и в близкото село Горно Камърци е открит. Тук пари за възстановяването на храма от Общината и държавата няма, а дядо Добрия Месията който е призван от местното население да поеме бремето да събере пари от милостиня пред Патриаршеската катедрала с Александър Невски и храма Свети Седмочисленици. Така след посещението в Макоцево гядо Добрия е докаран с микробуса на община от Горна Малина в село Горно Камърци. Посрещнате с почести предметството. Дълго чаканият си пристига, въздухът е озарено при повдигнати възгласи, а хората се не да му целу натъка и да се докуснат до него. Спасителят слезе от небето в образа на белобрадия Байловчанин, за да вдигне рухващия Божий храм. Те дочакаха своя велик ден, денят на възкресението на храма най-сетне настъпваше. Заслужаваше си чакането, струваха си всички усилия. С забързани крачки множеството и дядо добри се отправят към светата обител. Тя е само на 200 метра от плащада в селото и никой не усеща, когато Опата се озовава пред храма. Хората сякаш летят, а не ходят. Душите им са изпълнени с трепетно вълнение, а сърцата ликуват. Крепката вяра и този път ще се окаже крепителят на съществуването им. Дядо Добри присъстваше на всички разговори с работниците и майсторите. Не е пропуснал един пазар да мине без него. Спазарихме се и ремонтът започна. Като му кажем дядо Добри, трябват ни хиляда лъв. За строителни материали, той събираше стокинки. Цонка ги взимаше и ги обменяше в банката после. Срещу фактора ни даваха парите за каквото трябва цемент, дървен материал, заплащане за майсторите. И така дядо Добри ни помогна да направим една великолепна църква в ръщелентата назад Мария и въздахва с облегчение и поглед, вперен през прозореца към светата обител. Тя е само на 100 метра от къщата и и тя не пропуска и ден, без да отиде и да й се полюбова. Дядо добри изнася на гърба си укрепването и възстановяването на обителта. С милостинята на добри хора той събира на 10 000 лева, които безвъзмезно дарява за храма в горно камърци. Случва се да го няма по няколко дни, докато протяга пластмасовата чашка за милостиня пред миряните. Когато се наберат нужните средства, пъргавият дядо се прибира в дома на Мария. Там го чакат леглото в кухнята, хавлия и други лични принадлежности. Най-хубавите моменти са на вечеря, която никога не започва, преди дядо Добри да каже молитва в прослава на Бог. Беше много обикновен и земен човек. Много благ, разказваше ни, че е бил в Зогравския манастир на Атон и е гледал овце там. Като споделяше за този период, беше много щастлив. Казваше, че там се е научил на всичко. За овцете най-вече че те са много доходоносни и всичко от тях се използва вълната, млякото, сиренето, месото. Много бързо се разраствали стадата и ставали много големи, споделя още Мария. Своята мила и грижовна домакиня дядо Добри нарича «малката майка», а тогавашната кметица на община Горна Малина Анелия Генова – майката. Това прави силно впечатление на околните най-вече заради очевидната разлика във възрастта. Но байловският светец е непреклонен. Така се обръща към тях до края. Визуално, като го гледаш, изглежда не толкова добре облечен със стара шаячна носия. Но той е много чист човек. Беше тук в най-големите летни горещини. Съблича си горната връвна дреха и отдолу имаше снежно бяла риза. Знаеше си хавлията, знаеше си и банята. Дядо Добри беше не само вътрешна чист човек, но и физически. Това ми направи голямо впечатление, казва Мария Гърбова с усмивка и долива още от богохания чай от мащерка. Закуската също минава по канон. Без изключение, в кухнята се събират стопанката Мария, съпруга ти, сина ти, нейният брат и дядо Добри. Ние нямаме тези навици, преди да закусим, да четем молитви и да се кръстим. Дядо Добри става и чете молитва. И аз ставам, той се кръсти и аз се кръстя. После сяда и закусва. Като приключи, пак благодари на Бог за храната. Другите не го правеха, разказва Мария. След закуска беловласия дарител отива в църквата, за да следи кой работник какво прави и как се справя. Майсторите направиха покрив като на обикновена къща. Като се върна дядо Добри от София и като погледна покрива, се разяри. Викна главния майстор и му каза: Това не е плевня, а църква. Нема да ви платя, ако не направите покрива, както ви кажа. И започна да му обяснява как точно трябва да стане. Накара майсторите да бутнат направения покрив, разкрива строгия, но справедлив характер на благодетеля от Байлово Мария. Качваше се най-отгоре. Стар човек как се провираше изправи ни косите. Тръгнах и аз да се качвам. Дядо добри, свят ми се завива. Тук ще падна да се убия. Нема, че до... От църква до сега никой не е паднал. Една от стените на църквата е била разрушена почти до земята. В основата и, под прозорчето на ултара, работниците се натъкват на много стара бутилка с червени кавокафева течност. Шишето е зазидено в стената явно при построяването и през далечната 1884 майсторите дават бутилката на дядо Добри. Той я отваря, след което я подава към Мария. Пи, абе, дядо Добри, това е отровно сигурно, как ще го пия. Пии, ти казвам. Опитах го, то беше като коняк. Вероятно беше на повече от един век, щом бе зазидано в стената. Дядо Добри също отпи, служи си го в турбата и си замина споделя, малката майка. След като и двамата проват от вековния църковен коняк, дядо Добри заръчва на Мария да намери друга стъклена бутилка, лист и химикал. Подобно на писмата в бутилка в морето, така и тук Мария описва кога, как и кой прави ремонта на църквата в горно Камърци а името на дядо Добри е изписано на челно място с главни букви. След това листчето хартия се сгъва и слага в бутилката, която се зазижда на същото място в нишата в стената. Вероятно след век или много повече поколенията след нас ще открият бутилката. И ще разберат за съществуването на някой си дядо Добри от Байлово, с чието средства храмът в горно камърци е въздигнат, преди да се сгромолеса. От началото до края на възстановителните работи дядо Добри плътно наблюдава работата. Всеки лев и всяка стотинка са измолени от него и той не позволява никой майстор или работник да хитрува и да се опитва да го измами. Пресмята прецизно колко върви заплащането на други места и сравнява цените на строителните материали в различните магазини и складове. Водя го при един много добър, но много беден майстор да паза до грамите за църквите. Казваше се Димитър Младенски, знаех, че дядо Добри не чува много добре. Пазариха се и майсторът му казва накрая колкото ми дадеш, толкова. И дядо Добри му плати една малка сума. Гледал е да спести пари, а пък аз казвам на майстора бе вземи му повече. Тогава дядо Добри се обърни и ми каза ти не се бъркай. Аз съвсем тихо го казах, а той ме чу и ме скастри. Потънах в земята от срам. Майсторът действително беше изключително беден, а сумата от дядо Добри бе доста малка, разказва тогавашната кметица на горно камърци. Дядо Добри с удоволствие хапвал чипс и варени картофи. Ремонтът на храма в селото съвпада с времето, в което синът на Мария произвежда чипс и картофи във фабрика в горно камърци и почти всяка вечер му носел. Каквото му се дава, дядо Добри винаги приема. Хапва на място или слага в турбата и тръгва за София. Знае какво да отговори на Мария, когато го съветва да се храни повече, дядо добри, не се храниш добре, каквото има и когато има. Духовната храна е храна, иначе ми харесваше яденето и си изяждаше всичко. Каквото ядяхме ние, това и той. И на закуска, и на вечеря. Само когато постеше, нищо друго не ядеше. Споделя Мария. От всичко добродушният старец, най-много обича топла чорбичка да има. От Боб, от картофи, зеленчукова пилешка или курбан той си хапва сладко и до последна лъжица. Не веднъж поделя и пред Мария, и пред семейството й, че най-хубавият постен боб е Ялзографския манастир в Света Гора. Него най-много си обича до края. И бобът на Леля Мария е вкусен, но дядо Добри предпочита да не се приготвя с запръшка, каквато е традицията в горно камърци. С радост дядо Добри слага в турбата готвената храна от Мария, преди да поеме отново на път и цял ден стоически да седи на столчето пред Св. Александър Невски. Защото, колкото и малко да се храни дядо Добри с каквото му се даде и да изглежда слаб, цялата енергия и усилия, които влага в делото, съчетани с многото изживени години, си казаха думата «Един ден му бях сготвила месо с зеле и го бях запечатала в буркан, но не го бях сварила на печката, не беше стерилизиран, дядо Добри, изящ си бурка на вечерта» защото иначе ще се развали, добре, той си го забравя в църквата. Виждам буркана след един месец. Нищо му нямаше, все едно сега съм го сложила. Беше ми много чудно споделя 72 годишната пенсионерка. Мария Гърбова и Анелия Генова са сред мълцината жени, към които дядо Добри пите топли чувства. Най-близките хора на байловчанина неотично знаят, че той е предразположен много по-позитивно към мъжете. Не един и два са случаите, в които той гони дори склясъци и познати, и непознати жени, дошли да го видят. Стигате да са облечени с поли или рокли. Ако са поразголени, вече става страшно. Малко с пренебрежение говореше за жените. Ние с Анелия явно не бяхме сред «наручените». Толкова добре да преценява и познава хората, направо съм се очудвала. В селото са го канили хора на гости в тях на обяд. И са го хранили. Той винаги приемаше и се хранеше само с това, което му се предлага. От уния пари казваше не, там не се пипа. Един ден отиде на гости при една жена. Като се върна, ми каза тая жена не е добра. Аз я познавам и наистина е така. Питаше една сладкърка от селото как се казва. Драгана, му казвам, ти си драга на Бога, отговори и той споделя Мария. Сред темите на разговор по време на престоя на дядо Добри при на Горно, Камърци, липсва тази за семейството. Човеколюбивият старец, побелела коса и дълга бяла брада, така и не споделя за най-близките си. Мария знае, че от години дядо Добри събира милостини пред столичните храмове, които дарява за възстановяване и строеж на нови църкви. Знае, че живее сам в схелопената си къщурка в двора на църквата в родното си село Байлово. Но не знае колко и какви деца има дядо Добри, какво се случва с жена му, внуците му, снахите и затьовете. Както повечето хора, така и Мария поназнаева, че при бомбардировките над София по време на Втората световна война с убива негов другар и от тогава дядо Добри не чува много добре. Как и защо решава да лишава семейството си от грижи и внимание и да поеме по духовния път обаче няма представа. Ще ви разкажа една история. Бяха задържали един от внуците му. Тогава дядо Добри посърна. Точно тогава живееше тук. Нито говореше, нито комуникираше с някого. Затваряше се в кухнята, където водим разговора сега. Гледам запалени много свещи. Влизам при него и той се моли на иконата на света Богородица. Но само с една свещ. А изглеждаха като да съм много отвън. Тогава той ми разказа за неговия внук, по който много страдаше, разказва Мария. Става дума за бившата барета Николай Добрев. През август 2002, докато усилено кипи ремонтът на църквата, Свети Димитър в горно Камърци и дядо Добри събира стотинка по стотинка за целта, внукът му и петима от неговото обкръжение се задържани като заподозрени за неуспешните опити за покушение срещу Алексей Петров и Димитър Джамов. Тогава в дома на Сочен полицията за негов приближен служители на НСБОП откриват голям арсенал от оръжия, боеприпаси и взривни вещества, технически средства за проникване в жилища и автомобили, маскировачни якета, фалшиви полицейски карти, както и писмени инструкции за действия при провеждане на конкретни операции. Прокуратурата окачествява откритото като «фабрика за убийства». Внушителният боен арсенал около 50 г. взривни вещества, 25 тротилови пресовки, 2 РПГ та на 2 г. амонит, 30 ръчни гранати, 2 самоделни взривни устройства с часовников механизъм, електрокапсул детонатори снайперистки пушки, самоделни пушки с оптика и заглушители, автомати и пистолети, умело е скрит в огромни специално изработени подземни тайници в гаражното помещение и двора на къщата. По-късно срещу групата е внесен обвинителен акт единствено за откритите незаконно притежавани оръжия, взривни вещества и бойприпаси. Доказателства и обвинения за убийства няма, а внукът на дядо Добри е пуснат тогава под парична гаранция от 3000 лева. Вестникърски публикации сочат добре взъртартор на бандата. Приписват и поръчкови убийства на известни хора в криминалния свят, побойща, рекет и принуда. Всички тези твърдения се отразяват много зле на дядо Добри. Не казва и дума на никой освен на Мария. Разтревожен е за съдбата на внука си и не престава да се моли на света Богородица за него. Може би не случайно още идването си в къщата на кметицата, настоява икона на Божията майка да се закачи на стената в кухнята, където спи. Дядо Добри знае, че не може и не трябва да стои безучестен. Освен горещите и непрестанни молитви на колене пред Богородица се чувства длъжен да отиде в София и да потърси помощ. Както и при предишни трудни периоди, така и в този критичен момент го напътства Бог. Вярва, че молитвите му ще стигнат до него и ще се смили на днука му. Не знае дали ще го открие, в кой арест е затворен и до кога ще го държат там. Моли се да не е извършил всички злини, в които го обвиняват. Надява се Николай Добрев да не е онова страшилище, за което полиция и прокуратура го представят. Отиде мигновено София. Нямаше го няколко дни и скоро се върна весел. Какво стана? При мен е в... Св. Александър Невски. Дойдоха два мъжа и ми казаха, спокойно, дядо добри. Внукът ти не е виновен и скоро ще бъде свободен. Тогава се успокои, усмивката му се върна на лицето и започна отново да наглежда ремонта на църквата, разказва бившата кметица на горно камърци. С малко над 10 000 лъв, храмът в селото е укрепен и ремонтиран. В същото време друга църква със същата големина и архитектура гълта 150 000 лъв. За ремонт, събрани от дарители и държава. Виждате ли как се харчат различни пари за еднакви ремонти? Ако не беше дядо добри да ги събере и да контролира всички харчове, след това, вероятно никога нямаше да се справим сами. Той остави много светли спомени. Спаси ни от срама да ни падне църквата, благодарна и щастлива е Мария. След като църквата е възстановена, на храмовия празник на Димитров ден през 2004 дядо добри пристига като най-знатния и почетен гост. Тогава в типичния си непринуден и строг стил добри, не харесва курбан чорбата. Това не е курбан. Курбан се прави само от месо, вода и сол. Нищо друго не се слага. А вие чушки, моркови, масло. От тогава всяка година на този ден мало и голямо изпълват обновения храм, за да отдадат чест на Бог и силата на вярата. А Курбан Чорбата се прави по точната за на благочестивия старец, оставил за бъдещите поколения векове на предпослание в бутилка, зазидена в стената за тултара на ремонтираната църква. И до днес Мария е щастлива и благодарна, че е успяла не само да се докосне до светеца от Байлово, но и че той е направил с нея това, което по уникален и неповторим начин правеше с повирвалите в него. Вярата и доброто в нея се култивират още повече. Състрадателна, милосърдна и грижовна по душа, нейните добродетели и искрена не само се затвърждават покрай всички разговори, и случки се дядо Добри, но избуяват още повече, с него човек можеше да промени. Какъвто и да си, той успяваше да въздейства и да насочи в положителна посока, всеки един, стига да има потребност да го направи. Дядо Добри наистина беше в състояние да преобърне мисленето на човек. И който се е докосвал до него, мисля, че е получил много. От всички най-много обичаше децата. Отиваше при тях и им говореше, че Бог е любов и Бог е всичко. Каквото имаше в турбата, вадеше и им го даваше. Казваше им невинни душици. И беше прав, разказва Мария Гърбова. Преди да срещне дядо Добри, Мария е като всеки средностатистически българин. Вярваща е, но не чак толкова, сега обаче вярвам. В дядо Добри и в силата, че той не е случайен човек. Имали сме късмет, че сме се докоснали до него и сме живели заедно в едно време, категорична е Мария. Въпреки това се намират и нихилисти, които да кажат и лоша дума за дядо Добри. Да не разбират начина му на живот и да го осъждат, без да са каквато и да било инстанция. Много от тях, човеци, продукт на атеизма, насъждан години наред преди те, нар. Демократични промени които често не знаят кой е Беловласият и прегърбен старец до тях, но дори и не пожелават да разберат същността му. За мнозина бе ясно още при живе, че дядо добри забраняваше да бъде сниман. Не обичаше телевизия и казваше, че е дяволска работа. Радио също не харесваше, вестници не четеше. Политиката не го интересуваше и не гласуваше. Живееше за хората и вярата, затова и на погребението му нямаше известни политици, министри, депутати. Години наред святото му дело оставаше в сянка и хората го считаха за поредния просяк. Дори в първите години бе гонен от православните храмове. Обиран беше поне два пъти от мургави крадци и наркомани. И бе подминаван от Нозина, хората го имаха за просяк. А той събираше средства, за да помага. Веднъж го виждам в горна малина как се качва на маршрутката. Той ме видя, подаде ми ръка и аз я целунах. Тогава чух една жена зад гърба ми да казва, тая пък на нормалница му целува ръка. Когато човек няма допир да до дядо добри и не се замисля, и явно може да каже нещо подобно. Хората, като не знаеха какви святи дела върши, го мислеха за просек. Чак после се даде гласност и се разбра спомня си, малката майка, Мария. За да бъде дядо Добри за България това, в което се превръща в последните години, и ролята му на Месия да бъде огласена, основна заслуга носи, майката. Мълци не знаят, че именно тогавашният кмет на Горна Малина, 2003, Анелия Генова изиграва решаваща роля. Дядо Добри много внимателно си избираше къде да даде пари и държеше да знае как ще се харчат, кой и по какъв начин ще ремонтира църквите. Постоянно наглеждаше майсторите, много ценеше всеки един лев и искаше средствата да се използват точно за каквото трябва, споделя Анелия. Генова предлага на светеца от Байлово сметката да бъде на негово име. По този начин, дядо Добри има възможност да избере кога да тегли и кога да внася пари, както и къде и колко да харчи. Тази свобода на действие, без да е зависим от когото и да било, му допада и той се съгласява мигновено. Така в началото на века започва същинската ера, дядо Добри. Защото колкото и да се бори сам, каквато и мотивация, решителност и непоколебимост да покаже, човек винаги е обречен да е мишена в нашите географски ширини с толкова пари. А колко дълго можеше да издържи беззащитен старец с хиляди левове в джоба или вкъщи в мрачните години на новото хилядолетие? По този начин постепенно се изгражда стройната организация на финансовите потоци, идващи от хората и отиващи за хората. Дядо Добри отлично осъзнава, че шумотевицата около благородното дело ще му спечели много привърженици и симпатизанти, но и немалко зложелатели. Наред смисълта, че всяко добро трябва да се прави мълчешко, без фанфари и хвалепствия, той прецизно избира доблестните и честни хора, на които да се довери. Защото, както казват и Анелия, и Мария, той безпогрешно познава хората и техните помисли. И не случайно избира тях и най-доверения си човек в броенето на монетите, в кърването на парите в банката, теглянето и разплащането за дарения в църкви и манастири в цяла България цонка от Елимпелин. Ако до този момент някой из е помислял, че единствената работа на дядо Добри е да седи на столчето пред Св. Александър Невски, и храм, свети седночисленици, да събира стотинки и веднага да ги изсипва в касата на съответния Божий храм, то тази мисъл веднага трябва да бъде пробланена от съзнанието, идваше всеки понеделник в общината. В началото отделях повече счетоводители да преброят парите, защото почти всички бяха на монети. Банката искаше предварително да бъдат преброени и сортирани. Изградихме си взаимно доверие и нещата потръгнаха споделя Анелия Генова. А за да подпомогне добрия старец, като общински кмет, тя осигурява тогавашната фирма превозвач на пътници от Горна Малина до София и обратно, да го вози безплатно. По този начин тя до добри получава нужните спокойствия, подкрепа и доверие. За него това е повече от достатъчно. Тък му по това време спасителят нарушащите се църкви се мести от родния си дом в хелопената къщурка в двора на църквата в Байлово. Там, в една малка стаичка с печка на дърва, маса и козяк, на който спи, дядо Добри прекарва ловенето време от последните си близо 20 години. Търси уединението, самотата, аскетичния начин на живот. Упованието в Бог и непрестанните молитви към света Богородица и Христос за опрощаване на многото му грехове, за които често споделя в изповедите си, се превръщат в негова карма досетния му дъх. Така ерата «Дядо Добри» започва, за да го превърне по-късно в един от най-обичаните, тачени и възхвалявани национални герои. За целта той създава стройна организация, съставена от малко приближени хора, но истински, сърцати и достойни за сподвижници на голямото дело. Понея парите до последната стотинка се проследяват и нито една от тях не отива нито за храна, нито за други стоки от първа необходимост за дядо Добри или друг човек. Всичко, което той събира в металното канче или войнишката турбичка, се предава в община горна малина за броене и след това цъмка вкарва парите в банката. Стройната организация дава спокойствие и банковата сметка постоянно набъбва. Повече от две години тайно и полека народът сякаш наистина поръсте на няколко века. Без да се разгласява, без да се шуми, без излишна помпозност. До 2002 -ри. Когато журналистите влизат в храма и осветяват дядо Добри. Тогава беше 125-та годишни на рождението на Елин Пелин и решихме да популяризираме неговата дейност. Правихме обиколка с журналисти и ги заведохме в двора на църквата при дядо Добри. Тогава го видяха и започнаха да пишат национални всекидневници. Това много помогна, защото, след като знаеха хората за каква благородна цел събира парите, повече жени и мъже започваха да откликват и да дават дарения. Имаше много евро и долари, което означаваше, че и чужденци даряваха връща лентата години назад Анелия Генова. Колкото и дядо Добри да не желая журналисти да си пъхат носа в неговите дела, тяхната експанзия придобива още посилен облик след разгласяването. Дядо Добри постепенно се превръща в тихия и безропотен символ на вярата. Кланя се до земята за всяка пусната стокинка и на всеки добър човек, който му помага и има позитивни помисли. В автобуса се засичаме вечерта. Беше препълнен. Тръгваме от сточна гара в София. Дядо Добри бе седнал отпред. Качих се след него. Изведнъж Дядо Добри става, покланя ми се до земята и ми казва, Майко, ела седни. Така ме наричаше. При разликата в годините целият автобус млъкна, а на мен ми стана много неудобно. Той отиде да и седна на стъпенката на вратата. Неговото място остана свободно до Горна Малина, разказва Анелия Генова. Все повече хора започват да научават за дядо Добри, но бързо се търкуват четирите години в мандат на Анелия Генова. И нещата се променят. Като свърши моят мандат като пмет на Горна Малина, научих, че общината е спряла да му съдейства и той не е имал вече безплатен превоз. От тогава той започва да си плаща и да ходи в Пелин при Цонка, намира я на работата й и дава събраните пари да ги брои и да ги вкарва в банка, изповядва Анелия колкото и добра и изпитана организация да прави Дядо Добри, наколкото и стотици, а вероятно и хиляди хора да е казал да се молят на света Богородица, защото тя ще чуе молитвите и ще им помогне, често ще се намери някой да вкара прът в колелото. Но Дядо Добри има огромен опит от престоя си Фатон, който го зарежда с търпение, смиреност, почтеност, могъща воля и всеотдейност. Там... Света гора, той учи заветите на монасите и те не престава да бият в него като камбана и в най-трудните моменти. Ето и един от тях. Веднъж в един летен ден на 1991 в двора на килията на Стареца Паиси и Светогорец се събрали много поклонници. Сред тях бил и един грък, живеещ в Германия. Като ревностен протестант той се обърнал към Стареца. Вие, православните, и особено вие, които живеете в Света гора, се кланяте на Дева Мария като на Бог. Забравяте, че тя е само една обикновена жена. Също така се покланяте и на иконите, като мислите, че могат да правят чудеса. А още по-лошо е онова, което правите с останките на вашите светии. Въпреки, че те повечето са тленни, вие, без да се гнусите, ви целувате. Всичко това показва, че вие, православните, сте в голяма заблуда. Тогава старецът, следвайки примера на светите от на църквата, които са приемали всички възможни клевети и обиди, отправени към тях самите без никакви възражения, но са противостояли дори до смърт на ересите, отговорил със строк глас на протестанта, какво да ти кажа, бедни човече. Ти не си виновен за всички позорни думи, които изговори, виновна е майка ти, която ти е дала такова възпитание. Като чул такива думи от стареца за майка си, протестантът се ядосъл и раздразнено отговорил, «Слушай, монахо, не петни майка ми с устата си, ти не си достоен и да се сравняваш с нея». Като очаквал именно такъв отговор, без да се смущава, старецът му отговорил, «Виждаш ли, ти се обиди само като споменах майка ти, а нашият Господ и ние, православните, нима не се обиждаме, слушайки как тихо лиш нашата майка Богородица». Ще те питам и още нещо. Ако майка ти те помоли да направиш нещо, което не представлява някаква трудност за теб, ще се съгласиш ли да го направиш? Разбира се, че ще съгласи и ще го направя, отвърнал протестантът. Така е и с пречистата ние молим Богородица да ни бъде ходатайка пред нейния син и наш Господ, за да ни спаси. Но, моля те, кажи ми още нещо имаш ли у вас снимки на твоите родители, братя, сестри, на женати? децата ти, на приятелите ти, имам, разбира се. А ми, ето и ние, като нямаме снимки, на нашия отец Господ, на нашата майка Богородица, и на нашите братя светиите и мъчениците, гледаме към иконите им и възпоменавайки ги, молим им се и те ни помагат. А тъй като и самите тела на светиите са изпълнени с Божията благодат, като ги целуваме, се приобщаваме е благодатната им сила. А ако светецът се е сподобил с мощи, толкова повече той притежава благодат. И като се кланяме на светите му мощи, ние я приемаме. Протестантът не могъл да каже нищо повече и си отишъл много замислен. А старецът взел да се моли, както обикновено постъпвал в такива случаи, нека се благият Бог да помогне и на този човек да открие истинския път на спасението. Бъдете щедри и дарявайте за православните храмове, защото те са част от небето тук на земята. Затова сме тук да познаем Бог и да живеем според Бога. Според Неговите заповеди, да носим Бог в сърцата си. Побърже, не дай се мота, аз не виждам, твоите очи са помлади и виждат, а си побавна. Дядо Добри подканяше все по-често и настойчиво своята млада помощница. Столетникът обичаше сам да си връзва и напъсва фитилите за кандилата в църквата в Байлово. Не даваше на друг да му се меси в работата. Знаеше, че който и да дойде, ще го бави, ще се тутка и ще бъде повече бреме, отколкото ефективен помагач в делото. През това време самият той щеше ще да си ги втъкни така, както само мееше най-добре, без да се налага да обяснява на любопитните като на малко дете. Но имаше и хора, които харесваше и допускаше не само до близки срещи, но и да вземат дейно участие в Организацията за църковните дела. Това щастие е с походи Вяра Двамата седяха в предверието на църквата и под ръководство на Пъргавия вековник неговата помощница Полека навлизаше в срачния занаят. За Вяра бе същинска благодат да седи до този достолепен мъж. Бе като магнит за неговата сила и енергия. Колкото и дядо Добри да присвиваше вежди и да не бе особено доволен от майсторлъка на жената, не я хокаше в своя познат до болка на немалко нейни предшественички стил. На същата поленка пред къщичката на светеца се изредиха стотици, а може би и хиляди люде дошли да търсят дядо Добри. Медийната му известност в последните години хич не му се нравише и той дълго бе обиден и на епископ Тихон, и на Стефан Калайджиев от храм паметника, св. Александър Невски. То не бяха журналисти, то не бяха хора от цяла България. Идваха един през друг, влизаха през църковните порти и се отправяха към дървената врата на къщичката му. Чукаха, тропаха, викаха, опитваха се да влязат. В началото приемаше поспокойно, набезите, но след това стана много понервен и невъздържан. Ако неканените и непознати гости не бяха съгласували идването си при дядо добри с мета Кирил Николов и той не съдействаше за среща, такава най-често изобщо не се състоеше. Особено ако дошлите бяха жени и то пораз заради топлото време. Тогава ставаше страшно. Разяряваше ли се дядо добри, да не си покрай него. Ръкомаха, замахва, кръщи, гуми. Сякаш тяволът бе влязал в къщата му, но вяра му легна на сърце. Толкова лъчезърна, усмихната и изпълнена с позитивизъм, беше тая жена, че успя да накара дядо добри да промени и иначе не толкова лъскавото си отношение към нежния пол, двамата бяха отличен тандем, а отстрани изглеждаха забавни и непринудени. Той на сто години тя три пъти по-млада от него. Той чевръсто вкъмяваше фитилите за кандилата, докато вяра доста по-несрачно се справяше. А още коправота чакаше байловчанина. Вяра беше кмет на близкото село Гара Елимпелин. Странно защо кръстено като съседното общинско градче, селото наброяваше около 4000 души. Почти толкова, колкото и самият град Елимпелин. То бе едно от най-големите села в цяла България, в което имаше дори няколко жилищни блока. Въпреки това години наред това населено място нямаше своя църква. Селца с по 200-300 жители имаха храмове за чудо и приказ. В някои имаше чудотворни икони, в други лековито аязмо. Но тук ситуацията бе коренно различна. А село Безхрамни училище е обречено на гибел. Вяра отлично осъзнаваше голямата пропаст, която дебнеше местното население. Беше лудост и безумие да се стои с кръстени ръце, вместо да се мобилизират всички сили и да се съберат средства и енергия за построяването на света обител. Нейна мечта бе, докато е кмет, да изгради църква с задружни усилия на хората. Намериха се терен и спонсори, които до някъде покриваха сметките поне за изкупаване и изливане на основите на Божия храм. И тогава всичко замя, каквото беше-беше, до моста в селото стърчаха арматурните железа върху голия бетон на отчуждение за строежа на храма Парцел. Така картината застина за дълъг период от време. За такова голямо село е срамота да няма храм и да не могат да съберат пари да си построят. По 10 лъв, всеки да даде ето ти 40 000 лъв. От нищото, дето се казва, нужни бяха желание, воля, хъс, мотивация и пределна мобилизация. Но и това не бе достатъчно. Любов трябваше. Любов към ближния и Бога. Като фонази притча за снахата и свекървата. Отдавна, много отдавна живеела в едно село девойка. По древен славянски обичай след сватбата си отишла да живее в дома на своя съпруг. Но на младата снахичка и било много неуютно със свекървата. Тя постоянно я получавала и опреквала за всичко. Веднъж една сутрин младата жена се отправила към края на гората, където живеел един стар, прастър дядо. Какво те е довело при мен, момиче? Да не би да искаш да ти намеря жених, попитал дядото. Никой не ми е нужен? Аз си имам мъж и го обичам, но не мога да живея с майка му. Какво искаш от мен, моля те да ми помогнеш. Дай ми отрова, за да я отровя, на това ли ще построиш своето щастие, детето ми. Е, добре, жал ми е за теб. Ще ти дам отрова. Всяка сутрин ще вариш от нея и ще я даваш на майката на мъжа ти. Само, че имам един съвет към теб. Какъв? Казвай, е, всичко ще изпълня само и само да се избави от това чудовище. В нашето село слуховете бързо се разпространяват. Ще те за заподозрят, така че, за да не случи това, промени своето отношение към свекърва си. Стани ласкава, приветлива, усмихвай се. Няма да се наложи дълго да се мъчиш. Така и поступила жената, още когато пропели първи петли, около 4 часа. Тя ставала. Замесла хляба изчиствала и запавала печката, вготвила яденето, отровната за парка сварявала и ласкаво приканвала свекървата да опита чая чудо. Мама я наричала и я слушала за всичко. Мъжът не можел да се нарадва, майка му и жена му станали като роднини. А свекървата отворила към невестата душата си и постоянно й отвръщала с любов и сърдечност. Тича отново жената при дядото, хвърля се в нозете му и се сълзи го умолява, деденце, умолявам те, ти знаеш и можеш всичко. Дай ми противоотрова, доста чай сварих на моята свекърва. Ще умре, а тя ми стана такава грижовна майка, миличка моя, успокой се, аз ти дадох ароматни треви, от които ти вареше на свекърва си вкусен и полезен чай. Отровата не беше в чешета, а в твоето сърце, но с Божията помощ ти успя да се избавиш от нея. Точно от такъв стар, прастар дядо имаше нужда вяра и цялото село. Който да даде ценен съвет, да превърне лицемерието народно в любов повсеместна. Да бъде мост между хората и Бог, за да може той да ги възнагради. Да свърши работата на онези, които сами можеха да се захванат и с обединени сили и изкупуване на греховете да го стоят. Вяра носеше най-хубавото име и не се поколеба да използва всички възможности, за да убеди дядо Добри да помогне. И така до деня, в който кметът на Байлово Кирил Николов не го дока разколата си до моста на гара Елин-Пелин, за да види беловласият старец, какво са тръгнали да правят местните хора. Това бе повратният момент, в който се решаваше съдбата на един Божи храм. Когато дядо Добри се разплака и поиска да присъства в онзи прекрасен бъдещ ден, когато ще се открие храмът и ще бъде първата тържествена служба, няколко сълзи също се отрониха от очите на Вяра. Нейната емоционалност и позволяваше колкото и усмихната и Чезерна да бъде в ежедневието си, така и да заплаче и от щастие, и от мъка, когато я връхлитаха емоционални моменти. А този определен беше един от тях и остана завинаги в съзнанието и, може би, дядо добре осъзнаваше, че бе много вероятно да не обитава вече земния свят, когато Камбаната радостно, удари и призове хората в селото за първи път да изпълнят новопостроения храм. Но усещаше каква радост и ликуване наставаше в душите на Вяра и другите хора от селото, които милееха по тази своя мечта. Дядо Добри беше призван да изгради храма и той се съгласи, защото от него зависеше всичко от тук нататък, колкото и странно и нелепо да звучеше това за някои неверници. Когато донесе първото дарение от 4000 лева, атмосферата се промени тотално. Надеждата отново си проби път сред тъмните облаци на отчаянието. Работата потръгна сякаш от само себе си. Още няколко пъти дядо Добри идваше с хиляди левове за строежа на храма. Във вестници, в турбичка, в пликове даваше парите от сърце. Събрани от хората за съграждането на Божи храм. Така дари над 18 000 лева. Правеше впечатление, че столетникът имаше пълно доверие на вяра и всички останали, ангажирани със строежа на светата обител. Не искаше отчет за изразходваните средства. Виждаше с очите и душата си какво се случва. Докато на други места при ремонта на църкви следеше стриктно къде отива всяка стотинка. Не успя да дочека така бленувания миг да присъства на откриването на обителта. Тя вече се извисява гордо в селото и никой не минава през него, без да види и да се полюбова на внушителната изнага. Остават много довършителни работи, но вече се продават свещи вътре, хората се събират на по-големите празници и духовният живот постепенно закипя в това голямо село. Но и да не е физически сред нас и да няма възможност да прекрачи прага на храма, светецът от Байлово е с нас и в нас. Гледани ни отгоре, за да се моли и застъпва пред Бог, и да следи изпълняваме ли стриктно Неговите завети за доброта, смирение и великодушие, за милосърдие и покаяние на греховете. Така, както правят истинските светци, така, както Дядо Добри ще ни помага от своя небесен вон да откриваме правилния път, чрез любовта към Бог и ближния. Но само който има учи ще го види, и който има уши ще го чуе. За един такъв чудоден случай разказвали масовският митрополитът Анасии. Кипърският виждуховник споделя, че при посещението си на Атон имал благословение от Бога да живее заедно с много руски монаси, с които имал много добри отношения. Между тях имало велики подвижници и съвременни светни, като например преподобния си Улан Атонски и старец Асофроник от Есекс. Самият старец Паиси беше Велика аскет. Мислих си, че човек не може да живее така, както живееше той. Той нямаше към себе си никаква милост, никакво снисхождение. Практически не спеше всяка нощ. Беше си наложил такова послушание от залез до изгрев се молеше сам в своята килия. Почиваше само по час или два след изгрева. В последните години го посещаваше огромно множество хора, по цял ден общуваше с тях, а цяла нощ не спеше, молеше се. Ще ви разкажа за нещо, което видях в очите си, когато бях вратар в манастира. Старецът отида в синайската обител за три месеца, а в манастира беше дошла група студенти от гракоамериканци, от Бостън, към 25 души. Питам ги откъде идват, отговарят ми, от стареца Паисии. Казвам им, но него го няма тук. Не, не, той е тук, но той замина преди 10 дена за синай, не, не. Ние пяхме при него, отворени вратата, поговори с нас. Всеки от нас побеседва лично с него. Дадени подаръци, почерпени с луком, показани пътя за тук. Сбогува се с нас и си тръгнахме. Помислих си, че се е върнал и не сме го видели. Но това беше невъзможно, нали трябваше да влезе в манастира. Направих им кафе, огостих ги с нещо и побегнах към килията на стареца. Него го нямаше. Всичко беше затворено. Той се върна след два месеца, а студентите го бяха срещнали. И то не само един човек. Всеки ден виждахме такива неща и защото се случваха всеки ден, ги възприемахме като нещо обикновено. И накрая престана да ни интересува, защото святият човек се отличава не със своите чудеса, а с любовта си към Бога и хората ето това го прави особен. Както старецът паиси, така и старецът добре се възвисява до една особена височина. Даренията за храма в село Гара Елимпелин са едни от последните вземния му живот. Мълцина разбират за тях. Както старецът Паиси, така и той зарежда търсещите душевен покой с енергията, необходима им да преодолеят греховете и трудностите пред себе си. От тук нататък къщичката му ще бъде необитаема и превърната в музей, но той ще продължи да си говори с онези, които имат тази потребност да потърсят положителната промяна. За да ги насърчи и подпомогне както умееше да го прави при живе. И с примера си да им покаже защо е важно да бъдат щедри и да даряват за православните храмове. Защото те са част от небето тук, на земята. И че за това сме тук да познаем Бог и да живеем според Неговите заповеди и да носим в сърцата си. Спомените на Вяра Вуткова, понеже сме едно от малкото селища без храм, си мечтах един ден да имаме църква. Затова, като станах МЕД 2007, обещах да направя всичко възможно да я построя. Опитах се да направя няколко пъти контакт с вядо Добри през различни хора. Ходих и в Байлово, но така и не успявах. Държавата не помагаше с абсолютно нищо и се бях видяла в безисходица. Бях сигурна, че единствено той може да ни помогне. Започнах усилено да търся спонсори. Изготвиха се брошури с визия как трябва да изглежда храмът и банкова сметка за дарения. Изпращаме ги на фирми, държавни институции и решив да я дам на тогавашния кмет на Байлово Кирил Николов, който да я покаже на дядо Добри. Беше я погледнал и не казал нищо. Без никакъв отговор, тогава си казах, че нищо няма да се получи явно и няма да имаме църква. Мина се доста време и кметът звънна. Каза, че дядо Добри иска да ме види. Когато дойде да види храма, беше още на Груд Строеж. Годината беше 2009. Тогава не донесе пари, след като влязохме вътре в храма, се разплака и каза, че църквата е много голяма и много иска да е жив, когато се открие. След това на няколко пъти ни дава по 4000 и по 8000 лъв. Мисля, че общо бяха 80 000 лъв. Искахме да съставим протокол за даряваните пари, но той не искаше. Аз бях много притеснена, защото ставаше дума за много пари. Така например при едно даренията каза, че носи 4000 лъв. Не искаше да ги броим, а можеха да са помалко или повече. Оказаха се 5000 ден. не посмехме да ги преброим пред него, а след като си тръгна, защото не искаше. Казах му после, че сумата е с 1000 лъв. Повече, той само ни благослови. Действаше ми много зареждащо. Самият факт, че съм до него и го слушам, ми беше много приятен. Бях убедена, че съм до свят човек. Това, което ми направи още по-хубаво впечатление, бе това, че той реши да дари пари за строежа на нашия храм. Аз съм чувала от много места, че не на всеки дава. И дори често пък категорично отказва. Бил е категоричен, че за храм в Нови Хан и Елимпелин няма да помогне. Голям град е, има хора, има как да се намерят приходи, за това не искаше Фелим Пелин. След това отците там бяха много ядосани, който храм се казва Света Богородица, винаги и задължително помагаше. Един път ходих при него и той ми подари Библия. Беше много старинна и специална. Показах я на Божидар Димитров, тогавашен директор на Националния исторически музей, и му я дарих. Беше на английски язик и да я пазех, нямаше да може да се разчита и трябваше да се вика човек да превежда. Когато се отзува да помогне, колелото се завъртях и строежът на обителта потръгна. Изведнъж нещата започнаха да се получават много по-лесно. С се случваха строителните работи. Не искаше отчет, нито да присъства на купуването на строителни материали и плащания на работници. Всичко беше на пълно доверие. Заветът му към мен беше да бъда честна и почтена. Непрекъснато акцентираше на това колко е важно да си честен и да вярваш в Господ. Да си добър човек, вълдушевена, изпълнена с заряд и енергия бях след всяка наша среща. Носех му много плодове, най-вече диня. Обичаше обикновени лукчета. Казваше ми, че се храни с картофи, които сам си вари. Аз съм много напрегнат човек, а той ми даваше много голямо спокойствие. Успявах да намеря пътя след срещите ни, да се успокоя. С мой колега от село Петково пътувахме тримата. Той шофираше и казваше, че същото е изпитвал и той, докато си говорехме с дядо Добри. Усещането е на една голяма топлота и доброта, спокойствие, което ме държи няколко дни. Подарихме му икона на Св. Св. Константин и Елена. Той си правеше сам фитилите за кандилата в църквата в Байлово. Караше ме да му помагам и много се ядосваше, че работя по-бавно от него. Иконостасът струва 35 000 лева. Беше завършен и монтиран дни преди Великден. Парите бяха отпуснати от общината. Дядо Добри ми даваше да го снимам само когато съм при него в къщитката в Байлово. Иначе навън или в кметството категорично не. След това смени в телефона и загубих всички снимки. Колежките казваха, че парите, които носеше в храма като дарение, били чисти. Не миришело на пари, ако си решил да откръгнеш отдадените от него средства, Бог ще те накаже. Във вестници и овчарската рубичка носеше парите. Последния път бръкна и в джоба да види дали нещо не е останало и там. Когато разбрах, че вече съвсем не се чувства добре, се обадих на дъщеря му Богдана да и кажа, че сме готови от община Елимпелин да му отпуснем някаква сума. Защото всичко, което имаше, го раздаде. А сега самият той имаше нужда от пари. Тогава не последва отговор, затова това звъннах след известно време, за да попитам пак. Точно тогава разбрах тъжната новина. Ако човек има проблем, Бог винаги дава решение. Но само този, който се е научил да чува, ще разбере отговора. Всеки трябва да бъде добър, защото Бог във всеки от нас не е вложил доброта. Докато пътуваме из България, поглеждаме Витуша, Рила, Пирин, Родопи. Море, реки, планини, красива и необятна природа. Български чушки и домати, овче и краве сирене, които не можеш да ги видиш по света. Е, не чуваш ли тогава гласа Божи, който наше вижте какво съм видал, какво искате повече? Турците чакат след 10 години да друсне земетресение и да разруши поредния град, а тук нито цунами ни залива, нито катаклизми, нито суша. Имаме прекрасна природа и най-вкусната храна. Жената на финландския посланик у нас стана зависима от българските чушки и розовите домати. Първата й работа сутрин е да отиде до магазина и да си купи прави дипломатически прием с овче и краве сирене, овчи и краве кашкавал, печени чушки. Един ден Господ ще ни каже имахте всичко това, имахте и един дядо добри и свети Иван Рилски, какво искате повече. Все пак и вие трябва нещо да направите. Това е посланието на Бог според мен. А дядо добри се оказа един много усърден изпълнител на Божията воля. С тези думи ме посреща в дома си епископ Тихон. Божият служител пази топли спомени от срещите си със светеца от Байлово от годините, в които е предстоятел на Патриаршеската катедрала, Св. Александър Невски. Това се случва след завръщането му от Германия след десетки години престой там. Животът му минава през множество перипетии, които каляват духа му и заздравяват още повече вярата му. За да се завърне отново на родна земя, поукрепнал и посилен преди. И да има възможността не само да среща всеки ден дядо Добри, когато идва в храм паметника за милостиня, но и да познае от близо святия човек. Тивериополският епископ Тихон, Христо Иванов, е роден на 26 май 1945 в германския град Штутгарт. Майка му е германка, а баща му българин. Само година след раждането родителите му се установяват в София. Живеят в наследствена къща в центъра на столицата, построена от дядото на духовника Христо Иванов. Семейството е от интелигентни, възпитани и еродирани хора. Основно образование завършва в седема училище в София. През 1959 постъпва в Софийската духовна семинария на Гара Черепиш, където негов класен наставник и възпитател е западно и средноевропейският митрополит Симеон. Завършва през 1965 и отбива военната си служба в трудови войски. През 1967 постъпва като студент в духовната академия, която завършва 4 години по-късно са дипломна работа, единството на църквата. Още като студент става един от основателите на хор, Иоанко Кукузел. От 1967 до 1975 е и подякон в храм паметника, св. Александър Невски. Веце в храм, СВ, София, както и технически редактор и коректор на «Църковен вестник» и СП. Духовна култура През 1973 до 1975 е библиотекар на Светия Синод, но баща ми Почина и червените другари ме погнаха. Искаха да ме изселват в Разградско село, като дори не казваха кое да бъде. Просто да ме заточат в Делиормана. Тогава ме спасиха колеги, не се прибрах повече в къщата, а направо заминах за Севлиево, където имах приятел от семинарията. Намерихме едно близко село, та ако нещо се случи с мен, да се чуе Дебелцово. Бях сам в цялото село през зимата. После майка ми вдигна шум от Германия какво прави един богослав Говедер в село Дебелцово. И ме извикаха тогава в главната дирекция с наставлението «Ето ти, куфар, чанта». Документи и до 48 часа напускаш. Конфискуваха ми всичко и ме осъдиха на две години затвор. Искаха да ме екстрадират в Италия през 1977 целта бе да ми вземат къщата. Но преди да тръгна, в тези 48 часа сключих договор с една рускиня. В него писахме, че ми е предплатила наема на жилището за 10 години. Иначе щяха да го вземат и продадат, аз да пия една студена вода. Така вместо в Италия епископ Тихон поема обратно към Германия. Отива при майка си, с която не са се виждали 23 години. И която вдига шум около престояна духовника в затънтеното и обезлюдено село Дебелцово. Жената се страхува, че сина ти може да бъде убит и след това лесно да се прокара версията, че някой мургав хапаш го е ликвидирал при средношна кръжба. Когато заминава за Штутгарт, божият служител е на 32 години. Там от 1978 до 1981 учи в Средно медицинско училище. След завършването му постъпва в инфекциозното отделение на болница в Штутгарт, където работи като фелдшер, двете ми ръце се измили 25 000 души от глава до пети. Някои бяха целите в ръни, а на други дрехите им бяха залепнали по тялото, защото спят под мостовете и ги топя във вана, за да могат да се разметнат и съблекат. На трети махам махам вършките. Затова считам, че лицемерието е най-големият грях пази още топли спомени и духовникът. Паралелно с тежката работа епископ Тихон не забравя църковните дела. От 1980 е секретар на неговия класен наставник от духовната семинария в Черепиш Митрополит Симеон, който го ръкополага на 12 ноември 2000 за дякон. Седмица по-късно е ръкоположен за иеромонах от архиепископ Телфан от Руската православна църква в Берлин. Архимандритски сан получава на 8 юли 2001, а две години по-късно е ръкоположен за тивериополски епископ от патриарх Максим В. Св. Александър Невски. Завръщането в България и то като предстоятел на патриаршеската катедрала. След десетилетия в Германия съвпада с най-активния период на събиране на милостиня и дарителска дейност за църквите на дядо Добри. С пластмасова чашка в ръце белобрадият старец събира монети от българи и чужденци. Епископ Тихон приютява в предверието и вътре в храм паметника праведния байловчанин. Да не се пече на жегата през лятото и да не мръзне в лютата зима. Нарежда на служителите в храма да му осигуряват закуски, храна и вода. Дядо Добри е един феномен, който излезе сред хората, защото те жадуваха за такъв пример. Пример за доброта, мъдрост и една абсолютна безкористност. Дядо Добри направи нещо, което трябва да обърне внимание най-вече на възрастните и немощните. Има случаи, в които ние всички се чувстваме слаби. Ако питате българите, почти всички ще кажат какво мога да променя аз, толкова малък човек съм. А дядо Добри също си е задавал въпроса, но друго е, че какво добро мога да помогна аз в моята вяра. Той се захваща с нещо, което всъщност е ужасно презрено. Започва да проси пари, без да го интересува как хората гледат на него като на просек, разказва тогавашният предстоятел на С.В. Александър Невски. Година преди да поеме храм паметника и да приеме епископски сан, за дядо Добри започва да се разчува. През 2002 кметът на Горна Малина Анелия Генова завежда журналисти при дядо Добри в Бейлово. Но сякаш репортажите за него трогват малка част от обществото онази, която споделя ценностите на дядо Добри и църквата и която не пропуска първо да посети храма и да запали свещичка, а след това да даде своята лепта за дядо Добро и благородното му дело. Така, Както всяка неделя правят при живе прочутият ортопед и травматолог професор Димитър Шолев и съпругата му голямата актриса от Народния театър Ванча Дойчева. По 10 лъв оставят двамата в чашката на дядо Добри, докато първо през 2009 до на спортната медицина у нас си отива броени дни преди да навърши 74 години. А в края на април 2017 почива и обичаната актриса, изиграла ролята на рада госпожина в под Игото, на сцената на театъра. През цялото време дядо Добри бяга от фотоапарати и телевизионни камери. Не обича да бъде сниман и постепенно журналистическите разкази за благородната му дейност потъват в прах. Хората свикват с него на входа на храма и мълци го подминават, без да оставят своята лепта. Така за няколко години дядо Добри натрупва солидна банкова сметка. Благодарение на стоицизма си и вярната помощ от най-доверените си хора, от създадената от него стройна банково-финансова организация натрупва хиляди левове. И се превръща в най-големия частен дарител на Патриаршеската катедрала. За възстановяване на стенописите и работа в ултара, дядо Добри събира и дарява 35 700 лева. За чудото знаят малцина. Заветът на Байловчанина е да не се шуми, а здраво да се работи и парите да отидат по предназначение. Така, както дядо Добри Държи да е през всичките години, много късно се разбра, че той дарява пари на църкви, защото го прави анонимно. И моя е грехът, че го «разсекретив», без да искам. Това се случва през 2010 по време на интервю с Горан Благоев за предаването «Вяра и общество» по бънната. Тогава ставаше дума за стенописите на С.В. Александър Невски. Трябваха много пари и усилия, нямахме още документи за собственост, а държавата проявяваше едно абсолютно нехайство. Тогава благоевме попита дали имаме дарители. Отговорих му, че много богатите хора си купуват скъпи коли, поддържат лъскави любовници, но никой не иска да даде пари. Казах му знаеш ли кой е най-големият ни дарител? Кой, ме попита той? Ей го там на столчето, дядо Добри му посочих аз, дарил ни е 35 700 лева. А той просто не повярва, спомня си епископ Тихон. Тогава идва и домакинът на храм паметника Стефан Калайджиев. Носи със себе си служебната бележка с дарението. Именно в неговия кабинет влиза дядо Добри порано и му казва, че иска да дари пари. Когато направи голямото дарение, дойде при мен в канцеларията и ме задърпа за ръката. Каза ми искам да даря пари на храма, средства за престола, а пък аз тогава имах много ангажименти. Казах му дядо Добри, ще ти обърна внимание след малко. Бях се улисал в много работа, включва се в разговора Стефан. Централният престол в светия алтар тогава се нуждае от позлатяване. Дядо Добри е допусна да влезе, вижда състоянието му и решава да финансира това начинание. Както и да даде пари да се ушият завеси и покривки. Дядо Добри, готов съм. Дай да видим сега какво трябва да направим. Трябва да отидем и там до банката и да прехвърля пари на храма. Понеже ме чакаха още пет човека, помолих колешката да даде банковата сметка на храма на дядо Добри. Като го видят в банката, няма да му откажат да прехвърлят парите по тази сметка. Даде му тя листчето, той го погледне и го остави на страни, спомня си Стефан. Тръгвай да вървим. В коя банка, дядо Добри, е? Тука? Близо е? Къде? Фелин Пелин. Калайджиев отмени всички срещи и ангажименти. Качиха се на колата и отидоха Фелин Пелин. Спряха в центъра на градчето, видяха първата банка и Калайджиев си каза, че ще е тя. Едва ли има много други. Още от вратата служителите и клиентите започнаха да приветстват дядо Добри. Стефан се успокои, че са в правилната банка. Искам да дам коджа пари на храма, казва, дядо добри на служителката. Изважда личната си карта. Служителката на гишето я взима, поглежда я и проверява в системата. Нямате никакви пари в нашата банка. Добре де, къде са парите тогава? Потърсете в някоя от другите в града. Обиколихме 4 или 5 банки. Накрая отидохме в последната останала. Приветствията започнаха от началото. Извикаха Цонка, която му внасяше парите в банката. В сметката имаше точно 35750 лъв. Искаше всичките пари до стотинка да изтегли и да даде. Тогава едва го разубедих да остави поне 50 лъв, за да не закрият сметката. Така се закова сумата от 35 лъв. Историята така се е запаметила в съзнанието на Стефан Калайджиев, че с я разказва и една декада по-късно. И днес, и тогава пред епископ Тихон. Той на Горан Благоев, а той на цяла България лотефира на българската национална телевизия. Това стана причина Горан Благоев да направи едно предаване и тогава всъщност хората разбраха, че той е старец, облечен с нещо като старовремска носия, е всъщност човек, който ява пари на обители. Все едно като европрограма в наши дни за възстановяване на църкви. И като разбира, че ни трябват пари в св. Александър Невски дава всичките пари на нас споделя дядо Тихон. Желанието на дядо добри е само едно всичко да става анонимно. Бяга от публичността до последно, въпреки изкушението на славата, което заводява мнозинството. Но той не е част от тълпата, не иска и да бъде. Може да изрече хиляди правдиви думи, да кръщи с пълен глас пред народа за грозните истини на човешките слабости и породци. Има да каже толкова много неща, да изложи стотици факти, да разобличи дявола в човеците и човеците сред дяволите. Да растърси забилия поглед с на синашенец с поразяващи сетивата слова. Грешните да вкара в правия път със своето излъчване, харизма и напътствия. А още по грешните да вразуми поне в степен на обществена поносимост. Беше поел по своята тръмлива голгота, която му осигури безсмъртие. Той тушира изкушението да говори, когато се прояви към него голямо внимание. Каква воля се изисква да кажеш съжалявам, не виждам каква е причината за вашето внимание. Обикновено покажеш ли микрофон на хората, те веднага имат мнение за всичко. Тоест казват нещо, което са чули. А мнението е нещо, което се изгражда от много слушане и опит. Дядо Добри не се поддаваше на това изкушение да става известен, да му обръщат внимание, да го ласкаят, да бъде обгръждан с толкова много обич. Това го притесняваше разсъждава епископ Тихон. Ето защо не буди голяма изненада и фактът, че бялата лястовица, която дядо Добри получи от предаването «Господари на ефира» за святото си дело, все още стои в кабинета на домакина с Св. Александър Невски, Стефан Калайджиев. Разбраха, че е добър човек и върши добри дела и искаха да го наградят. Той, като разбра, че журналистите са в храма и искат да му връчат отличие, защото е много велик, а той не се смяташе изобщо за такъв, Отказа веднага връща лентата назад Стефан, не искам ни лястовици, ни гълъби. Нищо не ми трябва, нека стои тук в С.В. Александър Невски, той наистина странеше от внимание и слава. Беше обикновен човек който просто искаше да помага. Насаждаше доброто у хората и не се възприемаше за голям човек, споделя Стефан. Видеше ли камера, гледаше да се скрие, защото това го турмозеше. Медийното внимание му идваше в повече и се чудеше как да се отдръпне от цялата работа. Отказът му да попадне под светлините на прожекторите и журналистическите писания бе твърд и непоколебим. Дядо Добри постепенно се превърна в част от С.В. Александър Невски. Все повече хора идваха в храма дори само да го зърнат и да разменят няколко думи. Колкото и да бягаше от известността, тя не идваше сама при него. Мнозина го разпознаваха от снимки в социалните мрежи, други гледаха репортеж за него. Трети научаваха от близки, а четвърти искаха да се снимат с него и да се похвалят. Колкото повече хора се струпваха около светеца от Байлово, толкова повече влиянието му растеше, а парите се увеличаваха. Банковата му сметка се попълваше още повече, а най-довереният му човек Цонка, бе затрупана с все повече монети заброена и внасяне в банката. Той посяваше Божието семе и то все по осезаемо покълваше у хората. Чрез мълчанието и смирението постигаше онова, което и с най-силните клясъци бе невъзможно. Но до каква степен покълваше това семе в душите на хората? Не бяха ли много от тях завладени от себичност, егоизъм и лицемерие? Не култивираха ли в себе си повече отчужденост и ненавист към другите, по слабите, по различните, по недостойните и низши от тях? Не търсеха ли в поснатото левче в пластмасовата чашка опрощение на греховете си, които се забравят с излизането от храма? И не търсеха ли най от тях мимолетен досец жив светец, който притежава всичко онова, от което те си изграждаха един идеалистичен образ, но който не биха последвали и за най-голямото богатство? И този досед като с магическа пръчка да ги отърси от злините, които волно или неволно бяха сторили на най-близките си, че и по-малко познати хора. И не на последно място не рискуваше ли дядо добри просто да се превърне в една атракция за повечето хора, които не влизат в храма нито с боязън към Бога, нито са смирение пред устойте на вярата. Отговори на всички тези въпроси не можеше да се открият. Трябваше да минат години, за да може да се разбере. Така. Както Христос разказваше притчата за сеяча на Своите апостоли, така дядо Добри на земята Тихо Малком сееше зранцата на вярата и милосърдието. И наистина бе като пратеник на Бог на земята, за да разказва с дела, а не с думи притчата на Господ за сеяча. Исус се почна отново да проповядва на брега на езерото и огромна тълпа от хора се събра около него. Тогава той се качи на една лодка и навлезе в езерото, а всички други останаха на брега, близо до водата. И като ги получаваше за много неща в прити, той каза: Слушайте, един земеделец излязал да се е и докато сел. Се някои семена паднали край пътя. Долете птици ги изкълвали? Някои семена паднали върху камениста почва, където нямало достатъчно пръст. Те скоро поникнали, защото почвеният свой бил тънък. Но слънцето изгрело, изгорило растенията и те изсъхнали, защото нямали достатъчно дълбоки корени. Някои от семената пък паднали сред тръмливи плевели, които избояли и задушили растенията, пречейки им да дадат зърно. А някои паднали на добра почва, поникнали, израснали и дали плод. Едни родили 30, други 60, а трети сто пъти повече зърно, отколкото било засето. След това Исус им каза, който има уши да чува, да слуша. На вас е дадено да узнаете тайната на Божието царство, а на онези отвън всичко се дава в притчи. Защото непрестанно слушат, но не разбират. Непрестанно гледат, но не проумяват това, което виждат. Иначе щяха да се обърнат към Бога, и Той щеше да им прости. После каза на учениците си: Нима не разбирате смисъла на тази притча. Как тогава ще разберете която и да било друга притча? Сеят, че Божието Слово. Някои хора са като семената, паднали край пътя. Те чуват Божието Слово, но сатаната веднага идва и грабва Словото, послето в душите им, други са като семената, попаднали върху каменистата почва. Когато чуят Божието Слово, те веднага с радост го приемат. Но то не прониква дълбоко в сърцата им и не остава задълго в тях. Щом дойдат неприятности или започнат преследвания заради него, те бързо се предават. Някои хора са като семената, паднали сред трънливите плевели и те слушат Божието Слово, но после житейските грижи, измамата на богатствата и желанията за други неща навлизат и го задушават, и то не дава плод. Други пък са като семената, засети върху добрата почва. Това са хората, които чуват Божието Слово, приемат го и дават плод понякога 30, понякога 60, а понякога и 100 пъти повече. Във време на десетки години бездуховност, пропагандирана на най-високо ниво, мисията на Сея, че в съвременните дни не е никак лека. Позорните периоди, в които свещеници тайно през нощта кръщаваха деца по домовете и жениха млади двойки с страх да не стигне душите и очите на другарите, вече са в историята. Но се дали своето отражение на поколенията. Все порядко се обръщаме към Бог, и то така чисто, непринудено и смирено. Както самият Христос и неговият земен следовник, дядо Добри повеляваха. Суетата и материалното измерение, светските и плътските удоволствия замениха до голяма степен мракобесието, нелегнало държавата до дългоочекваното начало на мечтания – преход. Дядо Добри се ограничаваше само със съвсем кратки и прости съвети, и то не винаги. Имам усещането, че той по някакъв свой начин знаеше кому да даде съвет и на кого да не го направи. Съвет лесно се дава, но смисълът в повечето случаи е нищожен. Защото хората искат да чуят по-скоро потвърждение на собствената си правота, отколкото нещо друго, което трябва да променят и да поемат по нов път, категоричен е епископ Тихон. И съвсем не греши, казва епископът. Страдалецът от Байлово показваше нагледно как и не бедният човек може да бъде държава в държавата, да събере пари и да въздигне Божи храм почти от руините. Или да изгради напълно нов отбурения салото и отдавна занемарено поле. По простичък начин доказваше още едно Божие слово, записано в Евангелието на Лука, че най-големия дар е дело на нямащия. А като повдигна очи, той видя богатите, които пускаха своите приноси в съкровищницата, видя също и една бедна вдовица, която пускаше там две лепки и рече, «Истина ви казвам, тая бедна вдовица пусна повече от всички». Защото всички тия от излишъка си пуснаха приноси за Бога, а тя от намотията си пусна цялата си прехрана, що имаше. Прочитайки този пасаж, в съзнанието изникват поне няколко заможни люде в наши дни, които са склонни да похърчат стотици хиляди само за един лъскав автомобил. И още толкова за екзотични вояжи и други материални придобивки. Но колко от тях действително следваха заветите на Васил Левски, чието лик краси модерните им офиси зад гърба. И колко от тях опитваха да изкупуват греховете си с дарение на църкви, изграждане на паракли си. И всичко това съсредства от излишъка си, а не от малкото, което имат, слагаше прекалено големи изисквания към себе си. От наша гледна точка, разбира се, за него беше съществено да спазва всичко по-християнски. В християнството има много неща, които не се смоглят да въздигнат душата ти а да те дисциплинират, така че ти да можеш на тази платформа да стъпиш и да въздигнеш и обогародиш душата си. Например, едно от тези неща е постът. Много строго постеше и при всяка възможност се причастяваше в С.В. Александър Невски. В светото писание е записано, не умърсява човек онова, което влиза в устата му, а онова, което излиза от устата му. Думите, които изговаря, онова, което изразява като осъждане, неодобрение, Опит да се злепостави и някой с цел лична облага. Бедата е в това, че дядо Добри показваше на хората и те купнееха за човек като него, да му подражават по някакъв начин. В повечето случаи те искаха да пипнат нещо свято с тайната надежда, че от него ще почерпят сили и енергия. Това е за жалост, казва дядо Тихон. Без да проповядва Божието слово, гръмко на глас и фрасо, дядо Добри го правеше с примера си. Безмирен и учеше насмирение. Изпитваше милосърдие и го посяваше у хората, така че вярващите да укрепят още повече вярата си, а атеистите да прогледнат и усетят промяната. Особено когато могат да чуят истински истории за чудодени изцеления с силата на вярата. Един подобен случай е разказът от гръцкия отет Димитриус, енорийски свещеник към храм, свъл, Василий, в Атина. Духовникът разказва следната история, една сутрин, след светата литургия. Отидох в църковната канцелария. Един човек на около 50 годишна възраст дойде да разговаряме. Не го познавах и никога не бях го виждал порано в моята църква. Разказваше ми за един 45 годишен мъж, който бил хоспитализиран в Пирея, Атина. Имал тежка форма на рак. Болестта се разпространила по цялото тяло, дори и в мозъка. След края на изследванията лекарите казали, че не съществува нищо, което би му спасило живота. Вземал лекарства в големи количества, но и те не му помагали. Неговият роднина, който дойде да ми разкаже за неговото състояние, поиска от мен да отида веднага до болницата и да го причестя. Както ли бях помолен, веднага отидох в болницата, за да изпълня задължението си да причестя болния. Щом влязох в болничната стая, ми стана ясно, че пациентът се намира в много лошо състояние. Покъсно ми потвърдиха, че болестта е метастазирала в мозъка и нямало надежда за него. Дните му били преброени, леглото до него беше празно. Той беше единственият болен в стаята. В един момент той се събуди от комата и си отвори очите. Веднага ме погледна и с голямо усилие ми разказа следното, семейството ми ме доведе в болницата преди 35 дни. Един човек на около 80 години лежеше в стаята, където сложиха и мен. Този човек боледуваше от рак на костите. Имаше страшни болки, но без значение колко много страдаше, той често се молеше – «Слава тебе, Боже, слава тебе!». Тези думи бяха придружени с много други молитви. Аз бях атеист. Тогава за пръв път в живота си чух молитва. Никога преди това не бях ходил на църква. Затова се изненадах, когато забелезах, че след като завършваше молитвата, той спеше мирно по 2-3 часа. Но когато се събуждаше, отново дишаше тежко от страшните болки. И тогава отново продължаваше да се моли, слава Тебе, Боже! Аз също страдах от големи болки, а той въпреки големите си болки славеше Бога. А аз в своите страдания и болка хулех Христовото име и името на Неговата пресвета майка. Старецът благодареше на Бога, че му е дал болестта. Като слушах как той постоянно повтаря всичко това, въпреки че страдаше, си мислех, че ме смущава. Освен честите му молитви, той всеки ден искаше да приема свето причастие. А пък аз често го укорявах. Казвах му, млъкни, млъкни вече. Нима не виждаш, че Бог, когато толкова много славословиш, те измъчва с тази тежка болест. Какъв Бог? Няма Бог. Старецът мирно ме изслуша и ми отговори. Потърпи, дете мое. Бог наистина съществува, той е възлюбеният ни отец. Чрез болестта, която ни е дал, той очиства многото ни грехове. Този отговор на стареца още повече ме ядосваше и започвах отново да хуля Бога и дявола. Бог не съществува, не вярвам в нищо, нито в Бог, нито в Неговото царство, нито в друг свят. След един такъв разговор старецът мирно ми отговори, изчакай из очите си ще видиш, как душата на вярващия християнин напуска тялото му. Аз съм грешник, но милостта Божия ще ме спаси. Почакай, ще видиш и ще повярваш. И продължаваше да слави Бога и пресвятата негова майка. Казваше една особена молитва, в която се повтаряше, радвай се, отакати на пресвета Богородица. Пееше също и химна, достойно вест. В един момент той престана да се моли и го чух да казва, «Добре дошъл, мой ангел е пазителю. Благодаря ти, че дойде да вземеш душата ми с ангелското воинство». Бях в голям шок, отворих си очите и видях пред себе си цялото ангелско воинство. Старецът се прекръсти, скръсти ръцете на гърдите си и за последен път издъхна. Изведнъж булничната стая се изпълни с брилянтна светлина, светлина, която беше посветла и от слънцето. Аз, неверникът, атеистът, материалистът, гледах това чудо със собствените си очи. След това един прекрасен аромат изпълни помещението. Бях потресен от видяното, защото фонзи миг разбрах, че старецът през цялото време е бил прав. Повиках родителите си и им разказах какво видях и преживях. Бях ядосан, защото никога не ми бяха говорили за съществуването на Бога. Тогава повиках моите роднини и приятели и ви помолих да дойдат и да ми разкажат за вярата, за която никога преди това не бях учил нищо. Скъпи отче, аз вярвам, че Бог наистина съществува. За това ви моля да ме изповядате и причестите. Изумително е, но няма данни, някой да е говорил на дядо Добри за съществуването на Бог и чудодейните изцеления. Той се обръща към Бог, след като снаряд пада близо до него в околностите на София по време на бомбардировките над града по време на Втората световна война. Взривът убива на място най-добрия му другар, а слухът на самия добре добрев, както е истинското име на родение през 1914 без Сребърник, е увреден сериозно. Връщайки се в родното Байлово, известно време пастир пастир поливадите и гористите местности наоколо. Пасе, крави и овце с шаячни панталони, цървули и риза. Така, както го познават и неговите съвременници от началото на века. Сякаш излязъл от приказка на Иван Вазов, добре свири на кавал по дебелата сянка на букове и дъбове. Животните кротко пасет и похлопват с звънците, завързани на вратовете им. От време на време пастират им взима и гайдата на свой близък. Опитва да свири и на нея, но не му се отдава много. Наред с природата, тишината, спокойствието и усилената работа байовчанинът обича изключително много децата. Нарича ги невинни душички и не пропуска миг да ги спре и да ги заговори, разказвайки им за Бог, света Богородица, вярата, религията и молитвите. Често им целува ръка, привеждайки се почти до земята. Има ли вафла, плоти или сладкиш в турбата, задължително бърка в нея и ги подарява на мълчугана. За мен беше много впечатляващо това, че малки деца до към 8 години биваха много привлечени от него. Отиваха при него с една непринуденост. Мнозина са го виждали, как целува ръка на едно момченце и му благодари, задето му е дало някой лев. Това е още един симптоматичен пример за нашето общество, което масово не знае да благодари. Каквото и да стане, ако някой изпуска нещо на земята, често младите хора не се навеждат. А ако някой все пък се наведе, е много възможно собственикът да не благодари. А само Дъкин не сигурен е бившият предстоятел на св. Александър Невски, епископ Тихон. Отдавна не буди впечатление фактът, че тоталната лица на благодарност, уважение и оценяване на помощта и подкрепата на семейство, близки и приятели, както и на невидимата и неосъзната за мнозина Божия благодат е повсеместна и превърната в нещо нормално. Дядо Добри не се свенеше да целува ръка на малки и големи, да се кланя до земята и да благодари. Нещо, което е забравено и заметено под килима на егоизма, егото и чревоугодничеството. Стъпкана и праша сала, благодарността е също толкова важна, колкото и самите добри дела. Без да оцениш истински и да се преклониш искрено пред добрината, която са ти сторили, не можеш да сториш същото благородно дело на среща. Това масово отклонение от етиката и морала на човечеството прави силно впечатление и на архимандрит Даниил Сапика. Той създава своя притча за благодарността. Веднъж сънувах, че съм Фрея и един ангел се грижи за мен. Вървяхме един до друг в голяма зала, пълна с ангели. Моят ангел водач спря в предверието и каза, това е приемната. Тук получаваме всички искания, които достигат до Бог под формата на молитви. Огледах мястото. Там кипеше работа, толкова много ангели получаваха и класифицираха огромни купища от бележки от хора от целия свят. След това продължихме по дълъг коридор, докато не стигнахме до друго място. Моят ангел ми каза, това е отдел по опаковане и доставка. Тук е отдел за милости и благословие, които се измуват и придвижват по нататък и се доставят за тези, които са молили за тях. И тук имаха много работа. Множества ангели, които летяха нагоре и надолу към земята. Най-накрая, в края на един дълъг коридор, ние спряхме пред вратата на едно малко помещение. За голяма моя изненада там стоеше само един ангел, който на пръв поглед не правеше нищо. Това е отдел за благодарности, ми прошепна малко засрамено моят ангел. Как е възможно? Няма ли работа тук? попитах аз. Тъжно е въздах на ангелът, след като хората получат това, което са поискали, много малко от тях изпращат своите благодарности. Как може някой да благодари на Господа за благословенията, които е получил, отново попитах аз. Просто е отговори той, трябва само да кажеш благодаря ти, Боже мой. И за какво поточно ние трябва да му благодарим? Ако имаш храна в хладилника си, дрехи на гърба си, покрив над главата си и място за спане, ти си с 75% по-богат от всички в този свят. Ако имаш пари в банката, в портфела си и малко джобни, ти си един от 8% преуспели хора в света. Ако се събудиш на сутринта и се чувстваш по-здрав, отколкото други, които са болни, ти си поблагословен от другите, които няма да оцелеят през този ден. Ако не си живял, изпитвайки страх от война, самотата на затвора, мъчителна борба и пронизваща остраболка от глад, ти си в по-добро положение от 700 милиона хора на този свят. Ако можеш да се молиш в храма без страх от нападение, арест и екзекуция, около 3 милиарда души на този свят ще ти завиждат. Ако родителите ти са все още живи и ти имаш свое семейство, ти си щастливец. Ако можеш да държиш главата си високо и с усмивка, ти не си правило, а изключение за всички, които живеят в съмнение и раздразнение. И ако можеш да прочеташ сега това, ти получаваш двойна благословия, която е дадена от някой, който те обича, и защото ти си по голям късметия от 2 милиарда души, които не могат и не знаят дори да четат. Разбирам, и сега какво да направя? С какво мога да започна? Кажи добро утро, усмихна ми се ангелът, брой благословенията си и предай това съобщение на другите хора, за да им напомня колко благословени са те. И не забравяйте да изпращате вашите благодарности. Забравате да благодарим и то искрено и сърдечно, да стиснем десницата и да прегърнем онзи, който ни е подал ръка в труден момент, все повече измества смирението у нас. И ни отдалечава един от друг. Често пъти сме надменни и горделиви. Изчитаме за даденост всички блага, с които сме оградени и които са ни създали собствена зона на комфорт. Не ние, а често някой друг ни ги е предоставил в готов и завършен вид за ползване без да имаме ангажимента да се потрудим, за да ги заслужим. И без да имаме стимул, воля и мотивация да преследваме по големи цели, да надграждаме вече постигнатото и да мобилизираме тези след нас да продължат усилено да катерят стъпалата на развитието. Прекарваме живота си в постоянно търсене на лекарства за душата и тялото. Търсим ги в болницата, аптеката, съвети от постарите или от църквата, когато ни налегне сериозен проблем. А отговорът е много попростичък, отколкото мнозина си мислят. Той се корени в трите тета, трудът, трудностите и тревогите. Те каляват душата и тялото. Трудът възпитава и защитава от пороци. Трудът е универсалното оръжие срещу бездушието и немърливостта. Трудът учи на честност и уважение. Той изгражда у нас у заметена под заметена подкилима благодарност, която толкова ни липсва и която ни е толкова потребна. Както едно бебе не трябва да се изнежва, така и проходилото дете постепенно трябва да се калява и приучва на работа. Работа, работа и пак работа. Трудностите са като вакцина, която вкарва в тялото болестотворни микроорганизми. Те предизвикат защитна реакция и създаване на антитела които да се справят срещу тях. Точно за това често може да чуете, че болестите и перипетиите в тънливия житейски път са Божие наказание. Или божий промисъл, тревогите до изграждат и затварят кръга на каляването. Те се изразна страдателност към себе си и близките. Те са отличителен знак за това, как трябва да се цени животът и как бездействието, примирението и безразличието нямат място в светоусещането вътре в нас. Точно тези три непреходни качества въплъщава в себе си дядо добри. 103 години труд, 103 години трудности, 103 години тревоги. Те водят до благата усмивка на благодарността, с която целува ръка на децата и поклона до земя за всяка дарена стотинка. Те водят до смирението, милосърдието и човеколюбието, на които досетния си дъх се опитваше кроткият байловчанин да ни учи. Так му трудът, трудностите и тревогите го предпазиха от мъчителната болест на трите сата съвелюбието страхът и свадивостта. В него нямаше капка егоизъм и тази дума до последно остана чужда и непозната за добродушния старец. Напротив, той беше щастлив да даде и последната си стотинка на дете, на църквата, на нуждещия се. Отделяше и от мизерната си пенсия, която никога не надвиши 160 лева, за възстановяване на поредния храм. Ами какво да кажем за страха? Да си на един век и сам да носиш хиляди стотинки, завързани в необикновена кърпа от София до Елимпелин, за да намериш най-доверения си човек Цонка и да и ги предадеш. Дядо Добри Редица пъти е обиран от мургави крътци и наркомани. Години наред е изложен на опасности, хулен и отблъскван. Пътят е страшен, но славен, както с решителност заявява бунтовникът в «напрощаване». Това е и пътят на съвременния войвода в шаячни Потори и цървули от байлово. Имаше страх от Бога, който молеше да си го прибере в последните месеци, за да започне новият му живот след смъртта, а ми за мнозина бе познат до болка строгият, но справедлив характер на беловласия дарител. Не се свенеше да го строителни работници, които не ремонтират подадените от него указания. Без да му мигне окото, за секунди се качваше на покрива на ремонтиращата се църква, както на свети Димитър, в село горно камърци, за да нагледа отблизо какво вършат майсторите и да предизвика паника и ужас у околните да не се случи инцидент с него. А след това, без да се церемони, да нареди и на работниците да бутнат покрива и да го построят наново. Дядо Добри не се притесняваше да го ни дошли да го видят жени и мъже в къщичката в двора на църквата в Байлово, които разпознаваше безпогрешно. Кои с користни цели, кои с къси поли и недостойни да влязат в Божия храм, кои пък с нечисти помисли, в които усещаше дългата ръка на дявола. Но тук се възцаряваше справедливостта, а не свъдливостта. Гневът и омразата нямаха място в дома и душата на дядо Добри. Разграничаваше ги прекалено добре, за да може да предаде на всички същата полука. Тъкно със своя пример показваше как не трябва да се поддаваме на пагубните и зловредни страсти. Да не разпалваме огъня на ненавистта и съперничеството. И да потушаваме пламъците на враждата и обидата. Но как реално да настройваме своите мисли, своята душа и своето сърце в тази насока? Делата на дядо Добри са претворени в словата на прочутия руски отец Артемий Владимиров. Духовник на Московския Алексайевски девически манастир, опитен педагог, водещ на православни телевизионни и радиопредавания, Божият служител дава четири лекарства за болестта, обида. Първото лекарство е верният възглед за самия себе си. Умей да виждаш себе си последен сред хората, с които общуваш. Считай себе си не да за господар на положението, а за слуга, дори да си началник. Ти си длъжен на всички, защото Апостол Павел казва, не дължите никому нищо, освен взаимна любов. И така, гледайки на себе си като на последен последните ще бъдат първи. Ти, общувайки с хората, малко по малко ще се научиш да виждаш техните силни страни, светли нравствени качества, преимуществата им, отличаващи ги от теб, и по такъв начин ще бъдеш в мъдрец, който в отношенията си с всеки човек получава по капка, позранце нравствена полза. Понеже можеш да се учиш от живота и от хората, тъкмо като не повторяш техните грешки, като се отускваш от техните недостатъци, разпознавайки съответните коренчета на самолюбието, на гордостта в самия себе си. Второто лекарство е самоукоряването. Научи се във всяко неприятно за теб обстоятелство да казваш, Боже, милостив бъди към мен, грешния. Господи, аз съм виновен. Ако хората, общувайки с мен, губят спокойствие, карат се, ако те са недоброжелателно настроени към мен, навярно гнездото на червяите е в мен, моята работа не е чиста. Третото – знай, че ближните са твоите лекари. Ако ти беше светец, ако ти беше ангел, който не се нуждае от изправяне, то тогава никой нямаше да кръстосва копие с теб. Но щом имаш недоброжелатели, завистници, опоненти – знай че Бог ви допуска, за да си спомниш греховете на младостта, за които не си се покаял. Или да видиш своята гордост, която удобно съжителства с положителни нравствени качества, изпълнителност, точност, коректност и по такъв начин да видиш в тези хора лекари, които ти поднасят горчиво, но много полезно лекарство. И накрая, нека виждаме, скъпи приятели, в нашия живот Божията десница. Няма нищо случайно. Трябва винаги в житейските конфликти и неприятности да се издигаме на височината на птичият полет и да гледаме на случващото се от високо. Само Бог ни ръководи по пътищата на спасението, давайки ни радости, допускайки огорчения, та получавайки безчислени житейски уроки, да закаляваме нашия дух и да придобиваме тези невъзмутимост, спокойствие, доброжелателност, всеопрощение и любов, които са набор от качества на истинския християнин. Спомените на епископ Тихон за дядо Добри и църквата, веднъж го нямаше около седмица в С.В. Александър Невски. Решавам да отидем да видим как е със Стефан Калайджиев, домакин на патриаршеската катедрала. Минахме да купим плодове по пътя за Байлово. Гледаме по кръстената на църквата набодени 10 корена домати, чушки, лук, чесън. От това живееше той. Гледам я тази градинка нищо работа. Но на всеки стрък имаше домът. Не беше копано, не беше пръскано, не беше поливано. Обаче всичко си растеше и той можеше да си отскобне и да яде. Има хора, дето копаят големи ниви и градини, плевят, поливат, толят и накрая няма такава продукция. Влизаш вътре в къщата му празно. Една чешма, от която само студей вода тече. Някаква печка да пази Господ. И в последната стаичка козет на земята, върху който спи. Викам му, дядо Добри, срамота е, не може така да живееш. Ще ти докараме едно хубаво легло. Стефан е легло за дядо Добри. Дядо Добри мълчи, покъсно казал на Стефан предай на владиката, че аз легло неща. Искаше да има своя лична духовна свобода. Едно е да дойде някой и да ти пусне левче в чешката. Друго е да ти виси на главата и да те преследва с микрофона къде живееш, защо го правиш, кажи това, кажи онова, може ли да дойдам на гости. Веднъж се виждаме пред храм, свети седмочисленици. Веднага започна да се кланя и да ми целува ръка, дядо добри, да ти взема нещо за храна. Не си ял сигурно, една баничка, неща, нещо друго. Милинка, саламка, неща, кажи какво искаш, ягоди ми се ядат. Нещо прекалено чисто човешко имаше в него. Една скромност и искренност. Отидох и му взех. Често ми казваше, моли се за мен, много съм грешен. Абе дядо добри, да са всички грешни като теб, ще цъфтим. Не, много съм грешен. Било каквото било, ти вече си се изповядал и си причестен. Да, ама аз съм грешен. И замълчава. Носеше дълбоко в себе си огромно чувство на вина. И все повтаряше колко много е грешен. Бях поръчал на жените от св. Александър Невски, като дойде с пари, те да му ги уедляват. Една чашка със стотинки визаше в касата на храм паметника, а другото се уедляваше и го прибираше. При вечер често идваха доброволки с кола и го караха обратно в къщи. Веднъж го бяха нападнали наркомани и му бяха взели парите. Заради нападението сложихме охранителни камери в св. Александър Невски, които стреснаха пашите. Един. Който влезе и хвърли камък по иконата на Исус Христос, го хванахме с камерите. Тъй като много хора започнаха да го търсят, при нас беше защитен от нападение на кръдци, които искаха да му вземат парите. Там доста хора влизаха, лядно време стоеше и пред свети съдмученици, знаеше кога и къде има празник. Много строго постеше и при всяка възможност се причестяваше в св. Александър Невски. За мен беше много впечатяващо това, че малките деца биваха много привлечени от него. Отиваха при него с една непринуденост. За мен най-хубавата снимка е унази, на която целува ръка на едно момченце и му благодари, задето му е дало някой лев. Ние сме свикнали вече някой да върши нещо за нас. Влизаш в магазин и рядко ще ти кажа добър ден. Случвало се е аз да поздравя, като вляза, а да не ми отговарят. Когато човек иска да живее своя живот по религиозните норми, трябва да ги знае поне в най-груб вариант. Когато се говори какво очакваме от бъдещето и накъде сме тръгнали, да бъде казано ясно и категорично, има два пътя в този живот за междучовешки отношения. Едното е, когато е основано на общи идеи или когато са основани върху договореност от взаимни интереси. Друг път няма. Държавата се занимава именно с това. Прави закони за договор за това как в обществото трябва да се процедира. Интересното е, че по някое време държавата казва, че апелира към съзнанието на гражданите. Ето изведнъж онова, което вие им налагате с закони без особено питане и съгласие, защото се считате за фабрика за закони, не ви достига и сега отправяте апел, моля ви, направете това или онова. За това или ще живеем по закони, или в синхрон с дадена идея. Тази дадена идея предвижда, че дори неща, които могат да се направят, не бива да се правят, защото вредят. Това е една от причините, поради която ние в църквата сме толкова против всички тези генномодифицирани изследвания и да, не, тези учени по никакъв начин не могат да гарантират, че са безопасни. Може да се модифицира един домът да стане огромен, но по-добре да не се прави. Освен законите, които решават спорове, ние трябва да имаме съгласието, че ще действаме по моралните норми. Но само и единствено когато са от най-виша инстанция. Ако моралните норми са определени, да речем, от ЧК на КПСС или на БКП и в тях се казва кой е истинският комунист, все ще се намери някой, който да отговори ти ли ще ми кажеш. Но когато се позоваваш на най висшата инстанция Бог, който знае какво прави и защо го прави, е съвсем друго. И на теб лично, читателю, ти е доказал многократно, че те е хванал за ръчитка и те превежда през едно минно поле. Ти си помисли за твое личен живот и виж колко пъти Господ те е отървал от големи неприятности и страдания. Когато настана време децата да се бият в училище, а войната по пътищата да се превърне във всекидневие, държавата каза трябва да възпитавате народа в повече морал. Значи изведнъж, ние имаме задача, която да поставим в услуга на обществото, защото държавата го иска. А когато ние сме казвали, че ние трябва да се поставим в услуга на обществото заради нейното добро, казва това не е ваша работа, има си министерства и народът се облагородява от сутрин до вечер. На църквата системно и се отказва правото да бъде една морална инстанция. От друга страна, страхувайки се, че тя ще си извоюва това право все някак. Я разяждат отвътре. Свомишлено вкарване на хора в нея с чудати идеи, които клонят към фатализъм и фанатизъм. Хора, които нищо не ги интересува, освен да се кипят. Това са определени кръгове, които настроиват държавната машина и влияят на църквата. Няма никаква тайна, че едно време църквата беше наблюдавана и контролирана. Имаше цял комитет за тази цел. Един от заместник, директорите беше полковник от Държавна сигурност, който беше войчо на покойния варненски митрополит Кирил. След това го назначиха за чиновник в Светия Синод. Държаше за граничните паспорти на отците и като се появи по коридорите, всички се изпокриваха, защото с него на глава не можеше да излезеш. Това беше той полковник Маринчев. А целта да се държи църквата на Контролно Пламъче да е там при нужда. Когато на старите владици им разкриха досиетата, че са били агенти на държавна сигурност, те не се покаяха. Дори не казаха, например, натискаха ни, за доброто на църквата направихме компромиси. Никой нямаше да им повярва, но все някак щеше ще да мине и да се забрави. Защо не го направиха? Защото ги беше повече страх не, че народът ще им се разсърди, а че техните водещи офицери от ДСА ще им се разсърдят. И ще им кажат ОО, пилешарено, аз те издигнах. Толкова време те крепя, прикривам ти всички безобразия и без мен си нищо, а сега ще се отричаш от мен. От това ги беше повече страх. И самият факт, че комунистите изведнъж хукнаха в църквата и започнаха да палят свещи, е продиктувано от това, че те не искат да изпускат църквата от тявното влияние. Защо? Защото църквата има много и апетитни имоти. Толкова е простичко. Бил съм свидетел, когато се спореше много в клира какво да правим с църковните имоти и дали имаме право да ги продаваме. Бях в началото самотна птица, но казах високо и ясно, че това не бива да става. Дори гядо Пенчо, да речем, да е подарил на църквата една камени нива горе на байра, тя няма право да се разменя. Отговарят ми, че църквата нямала интерес да я стопанисва. Откъде знаете, казвам пък аз. Може отре да извадите под тази земя злато, скъпоценни камъни, нефт, съкровище. Господ знае какво, трябва да се направи и Централен регистр на църковните имоти, за да няма продажби на черно. Никой не знае дядо Григорий колко имота има във Великотърновската търновската епархия. Само той знае, сложил си ейгумен на всеки манастир и председател на всяко църковно настоятелство. Утре решава да продаде земи и ако не го усетят, прибира парите и отива на Малдивите или Южна Африка и въпросът е приключен. Митрополит Калиник беше главният проводник на комунистическата диктатура. Той седеше в същия комитет и когато имаше заседание, първо пускат митрополит Панкрати и да отиде в Светия Синод. След 15 минути техният човек Георги Колински се обажда, че е пристигнал. Тогава пускат Калиник, за да не се срещат двамата по пътя и да не се оговорят тайно. Подковавани са в две различни стаи. Калиник започва да говори и в същото време Колиски слуша дали правилно прокарва правата линия на партията. Това беше Калиник, който ходеше с пистолет по трасото. Той направи Николай Пловдивски митрополит. Оттам започна цялата му кариера. Николай е син на Ченге от често главно управление на ДС. Разбира се, че се е насочил към патриаршеската одежда, но няма някой, който да е станал митрополит и да не е насочил поглед на там. Дано е жив и здрав неофит, за да няма нужда да избираме нов. Николай бавно си изгуби поддръжниците съдържанието си. Неговият духовен баща, отец Игнатий Плевенски, не ще да го чуе. Митрополитите на Неврокоп, Враца и Видин също не са на негова страна. Един от главните му противници Гавриил не го подкрепя. Русенският и доростолският митрополит също не са с него. И на фона на тези неща в църквата, кой ще тръгне да води война с дядо Добри? Кой иска да му държат огледало пред лицето и да му кажат виж какво правиш ти, как си се накиприл със одежди и какво прави дядо Добри? Владишките одежди струват най-малко 1200 лъв. Някои носят часовници, ролекс, и се возят в лъскави лимузини. Трябва да си много голям нарцис, за да го правиш. И кой от тях, минавайки покрай дядо Добри, ще иска да се спре до него? Сравнението боли. Единствен дядо Неофит се спираше при него и преди да стане патриарх. Той си го обичаше. Хората не го забелязаха, но той пъпах на Петлов, на дядо Добри на погребението. Нямаше нито един политик, нито един министр, нито един държавник на опелото. И по-добре, щяха да го окепазят. Всеки иска голата истина, но когато истината се съблече и е грозна, не отива да я прегърнат. А казват Оу и извръщат глава. Дядо Добри говореше проститки неща, но изречени от него и по начина. По който ги казваше, влизаха в главите на хората. Това бе неговата магия. Има случаи, в които с нашите действия смятаме, че нищо особено не сме направили. Но понякога това, което сме казали или направили, става причина някой да се замисли. И да осъзнае, че животът му се преобръща коренно. По същия начин наскоро един човек ми се обади и ми каза «Вие ми преобърнахте живота». Бях св. Александър Невски, и вие казахте, че непоисканото добро може да повреди някого. Именно това го е накарало да се замисли. Така е и при дядо Добри. Той казва на хората най-обикновени неща, каквито са им липсвали, като подтик да си кажат «Чакай, какво правя аз?». За това беше толкова обичан. Не го казва като мен от високата позиция на владика, а от кота нула. И хората проглеждат. Това е много ценно за хората. Защото, когато говориш на българина, първото нещо, което му се върти в главата. «Мога ли аз на той да му кажа, кой си ти, та да ми казваш?» Българинът не слуша какво му се казва и си го прекарва през своята призма и филтър. А дядо Добри не е никаква конкуренция за техния социален статус. Най-обикновен човек ти казва обикновени неща и това се възприема много по-лесно. Смятам, че той имаше безпогрешен усет за хората. Забелязваше се по това, че той ги разпознаваше по самото движение и фигура, по която минават покрай него. Ако не бяха смирени, той не протягаше чашата, за да обърне внимание върху себе си. Дори гледаше Лушким да прави нещо, докато отминат. Интересно е, че не харесваше и не възприемаше онези жени, които се правеха на много благочестиви на службите. Така наречените «припадалки» онези, които компенсират недостатъчност на емоциите и ходят по църквите, мятат се по земята и се правят на много набожни. Такива като тях той не харесваше. Обичаше естествените хора, които са вярващи и ходят в църквата, но без да го демонстрират и прекаляват. Много хора искат да канонизират дядо Добри за светец. Добре, да приемем, че утре се срещаме с него на ония свят. И той ще ме пита защо ще го прави светец, като такова нещо никога не е искал. Дядо Добри е поценен за нас като свят човек, а не като светец. По простата причина, че светецът е някак си далече, високо над нас. Толкова ли е важно името му да стои в православното календърче срещу датата 13 февруари, когато почина? Светостта се измерва от това доколко паметта за него е жива и има следовници. И в това доколко си успял да накараш християните да вървят по поморален и добър път. Също така не бива да се провъзгласява за светет човек, който не е умрял преди поне сто години. За да се измрели всички онези, които го познават. Каквото е направил дядо Добри, е направил. А какво ще бъде влиянието му, зависи от нас. Нека хората да не се лъжат по земното и временното. Да се държат за Бог и да не се отклоняват по дявола. Спомням си една стара история, която ми разказа майка ми. Тя се случила с един нейн братовчет преди много време, някъде през 50-те години на миналия век. Тогава той бил все още сам и необвързан с със семейство. Така започва разказът на Валерия Андонов от Варна. Веднъж, когато получил заплата, решил да влезе в една от върненските кръчми, за да се види с приятелите си. Докато всички оживено разговаряли и се смеяли в добро настроение, на него му направило впечатление един слаб и брадя мъж, който обикаля от маса на маса с лист хартия и молял за нещо. Дошлите да се веселят само махвали с ръка и го отпъждали с досъда. Човекът помислил, ето още един нещастен пияница, който е готов да даде мило и драго за чаша ракия, но няма пари. Накрая мъжът дошъл и до неговата маса. Ръцете му треперили, в очите му се виждали сълзи. Личал си, че е бил изгубил всякаква надежда. Седва чут глас умолително се обърнал към седналите му приятели и казал, че продава едно лозе в околностите на града. Много ефкино го продавал, почти без пари. В голяма нужда се намирал, срочно се нуждае от средства, за какво не казал. Но можело да се предположи, че става дума за нещо наистина сериозно. Човек не продава им от тук от така. И тук, на тази маса, били готови да го отпратят, когато неочаквано братовче да ти изрекал, ето ти всичките пари, които имам. И му подълново получената си заплата, ти си ути смели му се приятелите, за какво ти е това лозе. Нали винаги си казвал, че не си падаш по земеделската работа? Е, така е, но не знам. Жал ми стана за човека. Кой знае какво му е дошло до главата? Искам да му помогна. А какво ще правиш без пари цял месец? абе, ще се оправя някак. От този ще взема малко назаем, от онзи. В края на краищата сам съм, не храня семейство. И откъде знаеш, че този документ е валиден, казали му приятелите в последен опит да го разобедят, не ме интересува валиден ли е или не. Казах ви, че искам да помогна на човека и това е всичко. Всичко е законно облечено, с просветна улица, улице казал и протегнал с трепереща ръка документа, сполай за добрината. И настоял още сега да отидат до нотариус, за да прехвърлят собствеността, въпреки че братовчедът не показвал особено желание за това. Стигало му, че помогнал на един и спаднал в нужда на ещастник. Минали много години, младежът създал семейство и заживял в малка къща под наем. Залозето отдавна забравил, документът стоял захвърлен в едно чек меже. Веднъж, бил някъде през 70-те години, прочел във вестник, народно дело че собствениците на земи в парцела на новостроящия се квартал, Победа, се прикънват да се явят в общината, за да бъдат възмездени с жилища. Тогава се сетил за акт, който отлежавал забравен сред други стари документи. И каква била огромната му изненада, когато научил, че за едно бореня са упърче земя, което той дори не искал да придобие, сега ще получи апартаменти в нов жилищен блок не само за себе си, но и за поръсналите си деца. Човекът сам стигнал до извода, че доброто дело не остава невъзнаградено. Бог, който вижда всичко, въздава многократно на онзи, който е проявил милост и е помогнал на ближния си, изпаднал в беда. Народната мъдрост казва, направи добро и го хвърли в морето, то няма да се удави. А в еклисиаста е казано още по поучителност мъдростта, с която цар Соломон е бил благословен от Господ, пощай хляба си по водите, за да го намериш след много дни. Това кредо водеше по пътя и дядо Добри. Ако преброяваше всеки път Добрините, които сторваше, числото щеше да е огромно. В това за пореден път се обедиха предстоятелят на Патриаршеската катедрала, С.В. Александър Невски, епископ Тихон и домакинът на храм паметника Стефан Калайджиев. Човекът, който години наред отговаря за свещения храм, без да е свещеник, остава изумен от видяното. Отидохме с дядо Тихон в Байлово да го видим. Нямаше го две седмици и чухме, че е болен. Той си беше в стаичката в къщата. Човекът си беше от домаче, домъче, порасил го с чубричка и малко хлебец на масата. Как си, дядо Добри? А, добре съм. Имаше голям респект към владиците, а те се и познаваха. Дядо Владика го пита как да му помогнем. За първи път идваше тогава. Още като влезе и каза абсурд, как дядо Добри ще живее при тези условия. Нямаше легло, а спеше на козяк, дядо Добри, ще ти купим легло. Не искам да спиш на него, не, не, не. Не искам, изпращани и после, хващаме за ръката и ми казва предай на владиката, че нищо не искам да носи. Срещнахме се с на Байлово и му казахме, че трябва да се погрижим за дядо Добри. Каза ни, че не иска и да чуе. Дошли са после хора в голям магазин за уреди, стоварили са в двора на църквата Пералня, Печка, микровълнова печка, хладилник. Всичко онова, от което едно домакинство има нужда. Той ги сбутва и казва нищо не ми трябва. И ги връща. Такъв човек беше дядо Добри. Материалното никога не е блазнало очите и душата на благочестивия старец. Вместо за него електрооредите могат да свършат чудесна работа за младо семейство в нужда или хора в неравностойно положение. Има много семейства, чието домове се унищожават от природни стихии. Пожари изпепеляват къщи, на други места наводнения ги заливат, трети земетресения ги разрушават. Тези хора са истински нуждаещите се. Те заслужават благородното дарение, и когато някой отказа такъв жест, уредите ще отидат при тях по Божията воля. А старецът ще бъде възнаграден с благини, които сам си е заслужил и ще са му потребни. В същото време най-големите изпитания връхлите точни тези хора силните, извисените, харизматичните. Ако попитаме някой човек, кой според теб е най-страшният глях, един ще назове убийството, друг кражбата, трети подлоста, четвърти предателството. Всъщност най-страшният глях е неверието. То ражда и подлоста, и предателството, и прелюбодеянието, и кражбата, и убийството, и каквото друго ви дойде на ум. Грехът не е грешна постъпка, грешната постъпка е следствие от греха, както кашлицата не е болест, а следствие на болестта. Много често се случва човек да не е убил, да не е ограбил, да не е извършил нищо подло и за това се мисли за добър, но не знае, че неговият грях е още по-лош от убийството и кражбата, защото в живота си той е пропуснал най-главното. Неверието е състояние на душата, при което човек не чувства Бога. Той е свързано с неблагодарност към Бога и с него се заразени не само напълно отричащите Божието битие, но и всеки един от нас. Като всеки смъртен грях, неверието заслепява човека. Когато Господ вървял по водата, Петър, който обичал Христос, както никой друг на света, поискал да отиде при него и казал Позволи ми да дойда при теб по водата. Господ му казал Дойди! И Петър също тръгнал по водата, но за миг се изплашил. Усъмнил се, започнал да потъва и извикал – Господи, спаси ме, загивам. Отначало той събрал цялата си вяра и докъдето му стигнала, толкова извървял, а след това, когато запасът се изчерпал, започнал да потъва. Ето така сме и ние с нашата вяра. Мисията на дядо Добри бе да ни научи да не потъваме, да ни внуши достатъчен запас от силна и непреклонна вяра която да ни преведе през житейските бури и да ни изведе невредими на отсрещния бряг. Но ние така и не се научихме да вярваме. Не вярваме, че не бива да проявяваме грубост и нагрубяваме. Не вярваме, че не бива да изпадаме в раздразнение и се дразним. Не вярваме, че не бива да завиждаме и често хвърляме око на чуждото и завиждаме на благополучието на другите хора. А някои дръзват да завиждат и на духовните дарования, дадени от Бога това е страшен грях, защото всеки получава от Бога това, което може да понесе. Често униваме, изпадаме в паника и не знаем какво да правим. Задушават ни сълзи, но те не ни очистват от греховете. Това не се сълзи на покаяние, а на отчаяние, защото забравяме, че Господ вижда всичко. Ние все се надяваме сами да се справим, че нещо ще запазим за черни дни. Който очаква черни дни, за него те непременно ще настъпят. Без Бог нищо не можем да постигнем, Затова Господ казва, търсете първом царството Божие и всичко останало ще ви се придаде. Но ние и на това не вярваме. Нашият живот не е устремен към Божието царство, той е насочен повече към хората, към човешките отношения, към това как да устроим всичко тук. Ние искаме да удовлетворим собствената си гордост и честолюбие. Точно те са в основата и на разбитите семейства, разводите, плача на деца. А може ситуацията да е далеч по-благоприятна, а атмосферата в къщи като в притчата за семейното щастие. В един малък град живеели в съседство две семейства. Едните постоянно се карали, обвинявайки се един друг за всички проблеми, а при другите било тихо и спокойно. Чудила се с прихавата домакиня на щастието на съседите. Завидяла и казала на мъжа си, Отиди и виж как така се получава при тях, да всичко да е тихо и гладко. Отишъл този при съседите, влязал тихо в къщата им и се скрил в един тъмен угъл. Започнал да наблюдава, а домакинята си подпявала весела песничка и привеждала всичко в дома в порядък. Взела една скъпа ваза и внимателно избърсала от праха. В този момент звъннал телефонът, жената се разсеяла и поставила вазата на края на масата. Тогава мъжът я е глязал в стаята да търси нещо и минавайки покрай вазата, я бутнал, тя паднала и се счупила. «Какво ли ще стане сега?» си помислил съседът. Дошла жената, въздъхнала със съжаление и казала на мъжа си. «Прощавай, скъпи!» «Аз съм виновна!» Така небрежно я поставих върху масата. «Ти какво, мила!» «Аз съм виновен!» Бързах и не забелязах вазата. «Е, добре, да но повече да не се случват такива работи!» Свило се сърцето на съседа, върнал се в къщи разстроен. Жена му го попитала, защо толкова се забави. Видя ли нещо, да, е, как са нещата при тях, ами там всички са виновни, а при нас всички сме прави. Спомените на Стефан Калайджиев Тепърва въздействието на дядо добри върху хората ще расте. След кончината му неговата святост ще бъде още по усезаема. И сам Господ казва, че за него всички са живи. Със смъртта не приключва нашият живот, защото имаме и душа. А той наблягаше на душата и работеше за нея. Много често сме се срещали в храм паметника. Ако не всеки ден, то поне две пъти в седмицата беше тук. Събираше средства за църкви и манастири там, където прецени, че има нужда. Имаше усет и отлично знаеше коя е действително се нуждае от неотложен ремонт или финансова помощ. Той много стриктно следеше къде и как се изразходват събраните и дарените от него средства. Финансирал е дори слънчевите панели за топла вода в един от манастирите. Както и за смяна на покрива, улуци и та, на последните години, за да не му тъжат стотинките, ги оставяше в храма. Пускаше ги в кутията за дарения, а левовете ги носеше в банка. Дядо Добри беше болен и две дни не се беше появявал. Служителките от банката се притесняваха за него – «Добре ли си, дядо добри, добре съм?» Два дни ядох Джанки и Мимина. Колко елементарно звучи, но на добрите хора помага Господ. С Джанки се излекувал, а ние с антибиотици и пак не може да се оправим както трябва. Каквото имаше го даваше от сърце. Ще го запомня с неговата усмивка и доброто отношение към децата. Всеизвестна е снимката, на която целува ръка на дете. Искаше да привлече, да закачи децата. Бяхме отпечатали малки брошури с молитви и той ги подаряваше на мълчуганите. Приобщаваше ги и ги напътстваше към доброто. Той не говореше много и странеше от всички журналисти. Когато го популяризирахме, ми беше сърдит. С дядо Тихон изкарахме на по неговите дарения и журналистите започнаха да го заобикалят като най-големия частен дарител. Имаме много дарители с по-малки и големи суми. Например сега имаме машина за почистване на пода. Подарък е, за коледа сменихме всички кружки сел, ди, осветление и прожектори. 1700 кружки с на 30 прожектора за осветяване на храма. Сумата беше около 10 000 лъв. Но за богатия дарител не е кой знае колко, докато за дядо Добри струва 10 000 поклона. Така че усилието му е неизмеримо. Напътстваше да се пазим от злото и да се държим за доброто. Много обичаше да казва тези думи, че злото е навсякъде около нас и навлиза в душите на хората. Той не спираше всеки човек. Имаше страхотен осет към всеки по-отделно и обръщаше внимание на добрите от тях според него. Когато види приятни за него хора, той се обърне към тях и започва да им говори по-нещитко. А ако някой искаше специално да говори с него, не на всеки обръщаше внимание. Обърне се на другата страна, все едно го няма, и дава ясен знак, че не желая да разговаря. И човекът няма какво друго да направи, освен да си тръгне. Много хора се връщаха да му благодарят, че е променил в положително насока живота и мирогледа им, бяха благодарни и го търсеха често и по телефона в храм паметника. Питаха кога ще дойде, за да пристигнат. А той на мен не ми казваше дали утре пък ще е в храма или ако не, кога пак ще дойде. Затова отговарях на хората, че или ще бъде в Св. Александър Невски, или в Света Неделя, или в Свети Съдночисленици. Обичаше да хапва най-вече плодове, кисело мляко, гевреци, закуски и това сме му взимали. Не подбираше чак толкова, не обичаше тежки храни и меса. Искаше да предпази хората да не правят грешки, да се придържат към доброто. Има всички предпоставки той да бъде канонизиран за светец, но Бог трябва да определи. А той показва своите свети чрез последващи дела. Било чудо, било внушение на светия си от да го канонизира. Мисля, че изпълни достойно своята мисия. Ние да изпълним една десета от това, което той е направил, ще ни се стори, че ни е голяма мисията на земята. После семето на доброто и то все повече и повече покава у хората. Имаше вътрешна радост у него. Дори да беше ударен над дясната вежда, не го притесняваше. Просто неговото сърце играеше. Няколко пъти го ограбваха, преди да се сложат камерите в храма. Рамки му крадяха една шепа стотинки. Много му беше мъчно, болно и тежко. Защо да е така, мислеше си той. Джепчики и наркомани постоянно минаваха и го притесняваха. И то през деня, просто идват и грабват чашата с стотинките. И той няма какво да направи. За тях тазваше, че не са с всичкия си, за да правят такива дела. Викали сме полиция, но никога не са залавяни кръдците. Винаги се молете на Божията майка. Знайте, че Богородица винаги чува молитвите, когато идват от сърцето и душата. Вярвайте в Бог и посещавайте храмовете. Има хора, които не знаят добро, не знаят Бог и да си палят свещички. Ходете в храмовете и се молете. Така Бог ще ви се радва, мамо, кой е този старец, дето тича, това е дядо добри, сине. Той дарява пари на църквите и ги възстановява, ама той е много стар. Откъде има сили, Бог му дава, сине, защото е негов застъпник на земята. Мълчуганът хвана майка си за ръка. Настояваше да отидат при чудатия старец. По детски чистото му съзнание бе толкова силно привлечено от този странник че искаше да го види отблизо, да го докосне, да го опознае. Чудеше се защо е толкова пъргав и чевръст. Сигурно имаше сто години, а така вдъхновено разговаряше е хората и ги благославяше. Това, което още по силно му грабне интереса, бе, че този дивен и брагесъл дядо, сякаш излязал от приказките, целуваше ръка на децата и им се радваше така, както и родителите им не го правеха. Докато непознатият старец обикаляше неуморно светата обител, а десетки го спираха, за да го поздравят и да му цел ръка, майката на Малчугана беше три пъти по-млада от него и гледаше да поседне на първата освободила се пейка в манастир, с Иоанн пред Теча. Сгушен в живописната прекратка на Западна Стара планина, съвсем близо до Сръбската граница, храмът е свидетел на Зверското клане на Чипровското въстание. Разрушен и опожаряван от турците след потушаването на бунта през 1688, днес светата обител е възкръснала за нов живот и чудодейни изцеления. Същински триумф на вярата, уповънието в Бог и волята. Тук с рожби се здобиват семейства, които години наред не успяват да се зарадват на свой наследник. Други намират дългоочеквания партньор в живота и създават семейства, а трети откриват правилния път в живота и са смели и бързи крачки поемат по него. Книгата с чудесата в Лопушанския манастир е от съвсем скоро, но се запълва с изключително бързи темпове от благодарни родители и изекувани миряни, които се връщат за да благодарят. Тълпите от хора не стихват в това докоснато от Бог кътче, разположено на 20 на километра от Монтана. Тук с блага усмивка посреща милианите и гуменът на манастира Отец Христодол. Тъченият духовник по неповторим начин е връзката на просто смъртния и грешен човек с Бог. Посреща радушно и с широки обятия малки и големи, пристъпили през манастирските порти с силна и истинска вяра. Именно тя е унази неразрушима сила, която спасява тялото и душата. Точно както е казал Бог. Чудотворната икона на света Богородица с младенеца е единствената, която оцелява, след като турците сриват до основи манастира и го опожаряват през 1868 господ по чуден и дивен начин я опазва в пепелището 150 години. По лицето на Божията майка още стои чернилка и опушване, които иконата е претърпяла от огъня. А зад свещеното изображение има въглен, от което си личи, че иконата е горяла. 150 години тук е било пустош, а хората са се страхували дори да минават, след като се изклани в чипровското въстание, без брой бунтовници в двора на манастира, жени, деца, монаси, свещеници. През 1851 гумен на манастира, архимандрит Дилниси, получава от родителите си голямо наследство. Той е от Берковица със светското име Димитър Тончов. Приема монашеството и всички пари от наследството влага във възстановяването на манастира. За да не попадне в ръцете на турците, той нарежда да се зазида в стената. Тъй като той скоро постижно си отива, не е могъл да предаде тази тайна на другите братя Монаси в манастира. Така иконата остава зазидана в стената близо 150 години, разказва и гуменът на от Отец Христодол. В края на 2013 жена от София, на име Мария, сънува че иконата е зазидена в стената. Обажда се на тогавашния игумен епископ Силни, който сега е игумен на Троянския манастир. Описва точно мястото, където се намира иконата. Той почуква в стената и усеща, че бие на кухо. Изваждате един камък от стената и зад нея се появява иконата. От тогава се случват много чудеса пред тази икона. Зачеват жени, които не са могли да забременеят преди това. Изцеляват се хора, други създават семейства. Идват баби, които носят дарове на иконата, защото те са получили дар от Бог внучета. Оставят ръкавички, терлички споделя Божият служител, след което взима книгата със собственоръчно записаните от щастливи родители чудеса. Прави впечатление, че три семейства, без да се познават, идват в един и същи ден да благодарят на духовника и Бог, че са дарени с дечица. Това се случва не случайно на 1 юни 2016 денят на детето. Ето какво пишат Юлия и Васил Скърлатови от София – «През 2014 посетихме манастира с наши приятели след поредния неуспешен опит – ин витро. Отец Христо Дулник прочета молитва и ни обясни какво трябва да направим, за да се случи чудото. След като излязохме от манастира, се почувствах невероятно спокойна и уверена, че следващият опит ще бъде успешен». И така беше. При следващата процедура инвитро за и на бял свят на 23 декември 2015 се появи нашето слънчево момиче Виктория. Благодаря за това сбъднато щастие, което е най-голямото на света. След радостните Юлия и Васил своята признателност описва в книгата Иралица Пенкова от Монтана, на 3 март 2015 посетихме манастира, за да запалим свещичка за здраве и попитахме какъв е редът за молитва. Отец Христоду ми посрещна и веднага разбра за каква молитва питаме. Обясни ни как да пречистим дома си, да изхвалим всички предмети, които представляват езически символи. Така и направихме. На 9 май, г. Да, разбрах, че съм бременна. Не можех да повярвам. От 10 години чакаме дете и чудото стана. Два месеца след молитвата за дете. Благодарим на Отец Христодол за вярата и молитвите за нас. Синът ни Матей, дар от Бога, се роди на 30 декември 2015 и бе най-хубавият новогодишен подарък за мен и семейството ми. Ще съм благодар цял живот. В същия ден в манастира пристигат и Миглена и Дончо от Монтана заедно със своята сбъдната мечта малката Магдалена. В книгата Щастливата майка ми Миглена записва през лятото на 2013 посетихме манастиране за първи път, но за първи път по специални намерения, освен да запалим свещичка за здраве. От приятели бях разбрала за чудотворната икона на света Богородица. От пет години се опитваме да се здобием с рожба, все неуспешно. Посрещна ни отец Христодол, сякаш прочете в очите ни по какъв повод сме дошли. Прочетени молитва, дадени указания и си тръгнахме доволни и някак си поспокойни с дар от него бебешки чорапки. От тогава започнахме да посещаваме манастира по-често и с удоволствие от срещите с отецъв да вяра и надежда. На 6 ноември 2014 се появи нашата сбъдната мечта молитва Магдалена. В момента очакваме нашето второ чудо малката Магдалена ще бъде голяма кака. Благодарим ви от все сърце, Отец Христо долу. Още една благодарна майка беше днес тук, за да благодари на Господ и отец Христодол. Да се преклони пред чудодейната икона на Богородица с младенеца, оцеляла зазидена в стената и даряваща чеда на унези, които не са могли да се сдобият с така мечтания наследник досега. Заедно със съпруга си и малкия юнак, Георги бяха дошли в обителта навърх детския празник 1 юни. Само преди пет години съпрузите усещаха такава безнадъжност след всички неуспешни опити да си има дете, че дори не им се вярваше какво щастие ги споходи. Щастие, измолено дълбоко от душите и сърцата. Тримата бяха приседнали на сянка в двора на манастира, за да си починат. Искаха да се видят с отец Христодол, носеха и дарове за убителта в знак на дълбока почет и благодарност. Дворът, който преди 150 години се огласеше от канските писъци на зверски изкланите деца, жени и мъже възстаници от чипровци, сега бе изпълнен с безгрижна детска глъч. Облечени в нови дрехи, грижливо сресани и доволно запасени с любимите шоколадови лакомства, мълчуганите тичаха на воля и се радваха на празника, веселите игри с другърчетата си и прекрасното време. Всичките бяха едно голямо чудо, ощастивило десетки семейства. Появата им бе толкова силно мечтана и санува на десетки нощи поред, че щастливите им родители понякога ги наблюдаваха отстрани мълчаливо и не можеха да повярват. Но точно тяхната вяра ги спаси и възнагради. Като истински малък изследовател Георги настояваше да зърне отблизо този необикновен старец. Дърпаше за роклята майка си, хвана за ръка и татко си, а любопитството му стана още по-голямо, виждайки го да държи в ръце голяма икона. Нещо се бе случило със святото изображение. Сигурно е гояло, помисли си невръстното да момче преди да дойде в манастира, бе слушал разкази от родителите си за Господ и Богородица. За това, че на небето има сила, която ни наблюдава какво вършим. И че трябва да бъде преди всичко добър човек. Отговорен и грижовен. В съзнанието му се редуваха образи на дългокоси и белобради старци с жезъл в ръка, които се боят срещу злото. Тия бяха светци, а сега за първи път виждаше такъв светец с икона в ръка. Представяше си го точно по този начин. Сякаш имаше ореол около себе си. Изглеждаше толкова стар и немощен, а всъщност цяла Вселена. Тая икона, дето държаше пред гърдите си дядо Добри, наистина беше необикновена. Майка му бе разказала още няколко невероятни истории на хора, които дядо Боже излекувал. Истински изцеления, записани в книгата на чудесата в Лопошанския манастир, от които и на възрастен човек могат да се изправят косите. През август 2012 кристиян се разболява от левкемия. След дълга и трудна битка родителите му идват в Лопошанския манастир, за да благодаят. В книгата на чудесата те пишат дословно, след като излязохме от болницата, го доведохме тук, където Отец Христодол спяда успя да докласне душите ни и да възвърне вярата ни. Нещо, за което ще му бъда благодарна цял живот. В София не успяха да ме докоснат. От тогава всяка година идваме тук да благодарим на Господ, че детето ни е живо и здраво и това, през което минахме, е било едно изпитание. Чудесата се случват, трябва само да намерим правилния човек, който да ти отвори очите и да поверваш. Не само с чадородие и с на страшни болести са свързани чудесата на чудодейната икона на Богородица с младенеца и силата на вярата в Лопушанския манастир. Силната вяра е способна дори да върне към живота и човек, който е несмъртно легло. Подобно уникално чудо се случва с 25-годишната Ивет, която претърпява тежка катастрофа. Благодаря на чудотворната икона на света Богородица в Лопушанския манастир, която помогна на моята дъщеря Ивет Г., която на 18 март 2016 претърпя катастрофа и 63 дни беше в тежко състояние в кома. Изписаха я безнадежна, но благодарение на молитвите тук Ивет се подобряваше и се изправи от леглото в инвалидна количка, а днес дойде сама Сабастунче. Вярвам, че другия път благодарение на молитвите тук Ивет ще бъде доказателството как отец Христо избави от болки и проходи. Благодаря ти, Господи, пише в книгата с чудесата светла майката на Ивет. Истинско чудо връхлита и силно вярващата съшка печева от София. Жената ляга на операционната маса и претърпява тежка хирургична интервенция през април 2016 и близо два месеца раната от разрезите не се затваря. На 21 май дойдох в Лопушанския манастир при отец Христоду и след две дни раната ми се затвори. Благодаря ти, Боже, за това чудо. Повярвах, че стават чудеса само ако наистина вярваш, пише изцелената жена на 16 август 2016 Телдора Делчева от София пък сбъдва най-голямата си мечта след искрени молитви в света, обител да създаде здраво и щастливо семейство. След дълги години страдания в любовта най-накрая срещнах мъжа на живота си и сме щастливо с и скоро ще сключим брак. Благодаря на Бог и Отец Христодол за щастието, което внесоха в живота ми, записва в книгата Щастливата столичънка. Усещането и преживяването да видиш как човек се избавя от смъртоносни болести и поема по един различен път в живота си е неописуемо, споделя Отец Христодол. И продължава, просто занемяваш, като видиш как на място, на момента се случва чудото. Медицината лекува следствието, а Христос казва да си простим греховете. Медицината не може да лекува грехове, като обясня на хората, че трябва да се изповядат, и още докато говорим пред иконата, се разкайват за греховете си. И Бог веднага дава своята благодат, защото човек се освобождава от греха си. През годините духовникът е свидетел на случаи, в които миряните разказват как Богородица ги изпраща в Лопошанския манастир. Прочитам молитва и след известно време носят бебето на ръце, кръщаваме ги. Други ги венчаем, трети работа си намират, а студенти си взимат изпитите и се дипломират успешно. Пети се излекуват. Въпрос на вяра споделя Отец Христодол. Не всички обаче получават чудодейно изцеление, категоричен е Божият служител. Така и в Назарет, където Христос е роден, никой не се е изцерил. Защото всички го познавали като син на дърводелеца Йосиф и майка му Мария. Не са го изповядвали като син Божий. В останалите градове са го наричали Господи и Божи син и са се излекували. Това е въпрос на вяра. На всеки, който е изцелявал, Исус е казвал, Твоята вяра те спаси, разказва и гуменът на светата обител. Неслучайно именно тук, да целуне и прегърне чудодейната икона, устояла на времето и стихиите, от Байлово пристига дядо Добри. Достолепен, неуморен и пъргав като 20 годишен младеж, той е повълдушевен от всякога. Говори оживено си гумена, подават му иконата и той я взима, отдавайки и богобоязли почит. На сто години стои прав часове, държейки я плътно пред себе си. Млади и стари се тълпят пред святото изображение на Богородица с младенеца и оставят дарове, бебешки чорапи, дрешки, плодове, пари. Всеки пази в душата си своето чудо и иска да благодари, както намери за добре. Целуват изображението и се кръсят. Не пропускат да на ръка и на дядо Добри. Да видиш светеца от Байлово да държи чудодейната икона на крака в манастира, можеше да се види само тогава за първи и последен път. Една единствена снимка, направена от монаха от обителта с мобилния му телефон, остава спомен за идните поколения. Тези, дяволски, предмети, както дядо Добри ги наричаше при живе, обаче запазват вечен спомена от тази велика и божествена сцена. На опашката се нарежда и малкият Георги. Това малко чудо на вярата, око корило очи и вперил поглед в дядо Добри и иконата, вероятно не осъзнаваше колосалните размери на това, което вижда. Не знаеше и не осъзнаваше колко молитви и надежди неговите родители са отправили точно пред тази икона само преди няколко години. Тогава, когато малкият юнак е бил само една съкровена мечта. И когато спасение и отеха мама и татко са открили в този манастир, свидетел на зверски кланета, Където една икона оцелявал пепелището по Божия промисъл. На мястото на сегашния Лопушански манастир, Св. Йоан претеча, някога е имал друг, построен още през Второто българско царство и в последствие напълно разрушен по време на турското нашествие. До възстановяването на манастира в средата на 19. Няма никакви сведения за неговата дейност, освен че няколко пъти е бил опожаляван и разграбван. В периода 1850-1856 обителта е възобновена от Чипровските монаси Диумиси, Герасим и Гедеон. Тогава били изградени и днешната съборна църква, жилищният корпус, дворната порта, оградата и дворната чешма. Автор на всички тези сгради и съоръжения е майстор Лило, основоположник на една от най-значимите възражденски строителни школи Славинската. Игуменът настоява църквата да е копие на тази фрилския манастир. Тогава майстор Лило отива пеша до там. По това време не е имало хартия и Лило се опитал да запомни визуално архитектурата и, като дошъл тук и започнал изкопните работи, и игуменът установява несъответствие. Изпраща го втори път да отиде до рилския манастир. Тогава се е ходало пеше или с волски коли. Разстоянието от Лопошанския до Рилския манастир е 300 км. Сами направете сметка колко дни е трябвало да върви, за да стигне пак до там и да се върне. Но и е бил непреклонен, разказва отец Христодол. При второто посещение майстор Лило се досеща и прави макет на църквата от лескови клонки. Така, както се плете кошница. По този начин пренася архитектурата на Рилския манастир в Лопошанския. Пеша, дори в днешно време архитекти, които са извършвали замервания, доказват, че тя е копие на църквата в Рилския манастир. След тази в Рилския и Бачковския манастир нашата е третата по големина манастирска църква у нас, добавя и гуменът на Лопошанската обител. Строежът и започва през 1850 и приключва през 1856 и Гуменът е имал пари да плаща на работници и за материали от завещанието на родителите си. Тогава не е имало арматура и бетон. За да не рухне сградата от собствената си тежест, майстор Лило изгражда стените, дебели едно м. По този начин църквата издържа на десетки земетресения през тези над 160 години. А чудодейната икона на Божията майка оцелява, зазидана в дебелите и стени. Докато слушаше чудния и дивен разказ за историята на манастира и иконата от своята майка, разказана и от Игумена, малкият Георги стискаше още по-силно ръката й. Младите семейства пред и зад тях също се наслаждаваха на живописно предадения разказ, докато с ситни крачки множеството се придвижваше към святото изображение в обетията на светеца от Байлово. Тълпаха се на дълга опешка, за да се поклонят както пред иконата, така и да на ръка на дядо Добри. Такова събитие виждаха за първи път в живота си. И за последен, от дума на дума майки и бащи се заговориха за възпитанието на децата си. Измолени от Бог и дошли заедно с тях да се поклонят пред чудото на вярата, те бяха приели смирението и почита. Благодарение на духовните беседи и заветите се опитваха да изграждат възможно най-положителния образ на чедата си. Тогава един млад татко се обърна към родителите на Георги и им разказа посланието на гръцкия митрополит Нектарии. Скоро се бе върнал от Атон, където изкара в послушание повече от седмица и научи много от тамошните му от Зогравския манастир, Свети Георги. Същите, които благословят дядо Добри и го наричат «пазителят на България» съзнанието му се бяха вклинили мислите на нектари и за възпитанието на децата. Че това е несъзнателният начин, по който родителите проектират себе си върху личността на детето и чувството, че то представлява продължение на бащата или майката. Така родителите влагат в детето ценности и визии, които сами не са могли да осъществят, издигат детето толкова високо, че след това то не може да слезе или ако слезе, ще падне и ще се пребие. Външната цел е детето да се изкачи високо, но, разбира се, паралелно и родителите ще се изкачват заедно с него. Ако детето стане лекар, майката веднага става майка на лекаря. Ако детето стане генерал, бащата става баща на генерал и та, на едно 15-годишно момче дори пише, родителите ме поставят на много висок пьедестъл, имат за мен големи идеи само и само да си задоволят егоизма и да се покажат в обществото. С тези предпоставки детето започва да вярва, че звезда – забележителна личност, избран и надарен човек, което трябва да заема особено място сред приятелите си и по странен начин той като звезда се изолира. Стои далеч от приятелите си, защото очевидно това няма да има благотворно въздействие върху неговото развитие. Но ако внезапно секне удивлението, на което е свикнало да се наслаждава, неговото състояние бързо се развива в постоянна психологическа криза. Нелядко родители от този тип стигат до големи крайности и преувеличения, които може да имат трагични последици за детето. Приятелите, професията, съпругата се избират и налагат от родителите. Както гласи един лозунг, избират преди нас за нас, казват децата. Но тези критерии за избор са болни, дори антихристиянски и безнравствени. В много случаи родителите, без да вземат предвид възможностите и уменията на детето, въз основа на собствените си комплекси и в името на любовта, увещават или по-скоро налагат на детето си да последва определена наука и реномирана професия, и така да си вдигнат акциите в обществото. Чуват много пъти целите на детето, че иска да стане някакъв и се питат колко ще изкарва, колко ще се издигне в обществото, не се трогват че детето им се развива чрез целта, която си е поставило. Развитието за тях означава слава и пари, но е престъпно родителите да принуждават децата да заравят своите таланти, за да последват това, което те смятат за благоприлична професия. На това се дължат и много сблъсъци между родители и деца, но и много неуспехи на детето. Защото искат от него неща свръх неговите възможности и чужди на неговите интереси. Някои родители, дневни от неуспехите на децата, тържествуват, бидейки оправдани от техните предвиждания, и изпадат в иронични и подигравателни коментари, които мизяват личността на детето. Видя ли, дето ти казвах. Така те тласкат детето към пропаста на безнадежността и отчаянието, вместо да го насърчават. Тези тук, които бяха изпълнили храма край монтана и се тълпаха на опашка, и слушаха с интерес думите на непознатия татко. Не се запознаха и не запомниха името му, но до един заклеймиха това поведение. И си обещаха на ум, че няма да позволят техните деца да растат под родителска диктовка и диктатура. Малкият Георги не разбираше какво си говорят големите. Беше впери очичките си в тоя необикновен старец с иконата. Най-сет не дойде и неговия ред, доближи се до дядото и пипна иконата. Той я бе обрък и дълбоко старец се усмихна широко. Наведе се и цело на ръка на Георги. Вярвай в Бога, че до Господ и Богородица помагат. Да си жив и здрав, промови старецът. Преди да се разделят, бръкна в джоба на шеячните панталони и извади оттам една вафла. Подаде я на Маника и го изпроводи с още по-блага и широка усмивка. Това бе първата и последна среща на Георги с дядо Добри, на родителите му също, и до днес момченцето е заключило в съзнанието си този мил и скъп момент поценен от каквито и да било нравоучения, поважен от всякакви наставления и поучения. Защото понякога никой не може да ти въздейства толкова силно и осезаемо, така както е способен да го направи непознат старец в манастир на Тристък думати. Нито родители, нито братя и сестри, нито учители и приятели. Из на Отец Христо до за светеца от Байлово, кой не го обичаше дядо Добри. Истински светец. Вълдушевен, дядо добри ми е пред очите с църволите и на на края на шеячните си кафяви панталони. Пъргав дойде и падна на земята, за да се поклони на новооткритата чудодейна икона на Богородица. Взея на ръце, дадохме му копие, а сега го споменавам по време на молитвите. Много е важно да се разбере, че дори и да не е духовно лице, той се е придържал към божиите заповеди. Допреди десетина години никой почти не е знаел че със своя себеотвържен труд е събирал средства за храмове. Виждате колко скромен е бил в това отношение. Това го отличава от всички нас, че той е бил една в пчелитка, без да иска популярност, без да иска да се знае и да бъде медийна звезда. Като го погледнеш и виждаш това удухотворено лице и благодат, с която Бог го е целунал на И така с умиление са му давали хората средства. Събраните пари не ги харчи за себе си, близките и роднините си, а отива и ги занася в църквата. Това го превръща в един титур, защото е имал безкорисно отношение към това, което събира. Той си е позволявал да хапне ябълка, пица, кифла, които му носят хората да се нахрани. Но в никакъв случай да пипа от парите, които е събрал. Като един съвременен левски, дарителството е част от историята на църквата и всеки манастир. Обичам да давам пример с родолюбивите бънскалии, които с доброволни дарения са поддържали български зографски манастир на Атон. Те дори са изградили Лита, Нар, Банско крило и ред други примери има. Нашият възобновител на манастира също е Китор. По онова време е имало таксодиоти пътуващи монаси, които обикаляли села и градове да събират средства да се издържат манастирите. Титорството е един от основните стълбове на църквата. Без него не може, както обикновено, светците по всяко едно време са незабележими. Впоследствие, когато продължават на небето да се молят за нас и да изпросват от Бог благодата за нас, тогава започваме да разбираме и осмисляме това, което са положили като труд на Земята. И тези лишения от блага и нормалните условия за живот. Това го превръща в светец. По делата ще ги познаете. Делата му го възнаграждават с небесния венец. А не с това, което ще бъде взето като решение, ако бъде съставена комисия за канонизирането му. Само когато правим истинска изповед, ние ще успеем да обесилваме дявола и да трогнем по добрия път. Колкото по-често го правим, толкова душата ни ще е по-добре. Присъствието на всеки човек на Земята е с определена мисия. И ще е гротескно и тъжно, ако той не разбира каква е неговата роля. За щастие, дядо Добри е знаел какво прави. Докато много от нас не знаят какво да вършат. От тук тръгва смисълът за здравото общество, защото всеки камък тежи на мястото си. Дядо добри тежи на своето място. Той знаеше къде е силен и беше съсредоточен да извършва тази си роля на съвременен народен будител. Той не е имал амбиция да бъде нещо друго. И ако всички бъдем такива, каквито трябва да сме по призвание, по усещане, по вътрешна мотивация, по това, към което инстинктът ни води. То тогава всички ние ще се наредим като една много здрава каменна ограда и ще започнем да градим нашата катедрала. Като погледнем архитектурата на една катедрала, ще видим, че всеки камък си има своето място. Нито един камък не иска и не трябва да бъде най-отгоре на катедралата. Нито един камък от левия край, от десния или от центъра не иска да е на друго, по-различно място. Той знае, че трябва да бъде на своето място и да подпира определена тежест. С живота и делото си дядо Добри показва как всеки отделен камък е отделният индивид. И когато успее да се нареди плътно до своя другар, сградата става здрава и трудно пробиваема. Един съвременен прочит на кубратовия завет, че сам човек е пръчка и лесно може да бъде счупена. Докато задружието, сплотеността и единението не можеш да ги прекършиш, когато са един сноб. Но дали сме достатъчно озрели да се поучим от съветите и заветите на Белобрадия Столетник? Те не са написани на лист хартия, нито са казвани на всеослушание. Те са показани с душата и сърцето, чрез делата и житието. И само онзи, който има уши, ще чуе. И онзи, който има очи, ще види. Както в притчата за тримата каменоделци. Веднъж един пътешественик се натъкнал на един каменоделец, докато вървял по пътя си. Спрял се до него и го попитал какво прави. Каменоделецът отвърнал, аз съм най-нещастният мъж на света. Всеки ден трябва да пренасям огромни камъни, за да заработя на дницата си, която не ми стига дори за един хляб. Пътешественикът му дал една монета и продължил по пътя си. След малко се натъкнал на още един каменоделец и го попитал какво прави. Той отвърнал, изкървам прехраната си, вършики най-добрата работа в каменоделството. Въпреки, че работата е тежка, съм доволен от това, което правя, и печеля достатъчно, за да изхраня семейството си. Пътешественикът го похвалил, дал му една монета и продължил. Покъсно срещнал още един каменоделец. Целият бил в прах им мръсотия, но изглеждал щастлив и дори си пеял весела песен. Пътешественикът го попитал какво прави. Каменоделецът вдигнал поглед и рекал, не виждаш ли? Градя катедрала! Докато мътнем и нареждаме своите тежки камъни, забравяме често да мислим за нея. За катедралата, нашия общ дом, капсуловаме се в своите малки параклиси и се обграждаме с дебели довари и бодивател дори от ближните хора. Строим ограждения, понепристъпни и от най-мрачния затвор. Слагаме плътни завеси на прозорците, така че едва да се вижда мъждокаштата светлинка. Не отговаряме на телефонни обаждания, ако нямаме интерес или се налага да впрегнем усилия за поиска на помощ. Завързваме с телпортата, която води до двора на коншията. Години наред сме минавали през нея до магазина, до работното място, до хола на коншията. Така са били строени къщите едно време на много места, особено по селата. Никой не се е притеснявал от съседа, който често пъти е брат, сестра, близък роднина, сърдечен приятел. Къщите са градени заедно, в сговор и приятелство, с никакво чувство за задлъжнялост или задни помисли. Следващия месец се е строял домът на друг човек от бригадата. От камъни, кал, дърво, гредорет, с песни за легналата болна руфинка и рипналата калинка, от която се пукат душмани. Един ще извади гайда и ще засвири, та чак кожата да настръхне и сърцето да заподскача. Друг меден кавал ще надуе. Та и птиците по дърветата да замлъкнат. Труд, труд и пак труд. Нещото, което дядо Добри проповядваше изначално. В тези години имаше щастието да живее дядо Добри. Да види от българското в душите на хората тогава, когато нямаше ток и течаща вода в много къщи, а девойките сменци и кубилици носеха животворната течност от извора. Когато цялото многолюдно семейство се събираше около синията винаги заедно. Който каквато работа имаше я приключваше и сядаше до братчето или сестричето. До майка и татко, до баба и дядо, до синчето или щерката. Тогава, когато в средата се е слагал големия тиган с пържено. Само от брашно, водица, сухи чушки и пясно сирене. И всеки си чупи залак от питката и топи без вилица, а с пръсти. А до тя самарицата гори, те се пукат дърветата вътре. Фламъците от огъня играят по стените и тавана на старата селска къща в Балкана. Сякаш пресъздават нестинери, тръгнали по горещата жарава. Или млади момци, борещи се за кръста на богоявление в ледените води. После наподобяват овчар с стадото по планинските поляни. А след това на нарогат и дяволи. И обратно, простичка идилия, щастие, тихо и безропотно. Тогава, когато в семейството са гледани по четири, пет и дори по шест, Седем, че и осем деца. Когато немотията не е била като днешната. Била е истинска, а животът много потежък. Но когато дечицата почти не са боледували, наблизо не е имало болници, а ваксините и антибиотиците са били непознати думи за родителите. Тогава, когато истинската храна и неуморният труд от детска възраст са възпитавали и калявали така, както в наши дни е все по-трудно да се случи. Спомнете си тези години, а ако не сте ги преживели, си ги представете за миг. Или просто попитайте бабите и дедовците. Те ще ви разкажат, как са ставали в 6 часа сутринта. Обували се църволите от твърда свинска кожа, шаячните панталони, ризата и са премятали турбата на рамо. Майка им е слагала бучка сирене, комът хляб и един домът за обяд. А баща им е давал по 10 стотинки. Повече нямаше. После са тръгвали за училище. Потъмно са ходили всяка заран по 5, 6, че и повече километри до най-близкото школо. А после се връщат обратно. Отново същите километри, отново заедно. Един стояшка да се пази от змии и гощери. Друг, заредил с камъчета, за да мята в реката. Трети носи футболна топка, ушите от майка му. Не каква да е, а направена от дебел плат, пълен с парцали или ориз. Ами футболното игрище няма по-добър стадион от зелената поляна. Два камъка са грегите, който ритне топката вдола или в близката градина, само тива да си я вземе. А най-дебелите са вратари. Неписан закон, мачът няма полувремена, играе се, докато я досаният стопанин на градината или нивата не изгони децата. Или докато по си тръгнат, защото работният ден тепърва предстои за тях. И другите, щат не щат, ги последват. На попът следва задължителна втора спирка, преди да е дошло лятото и училището да хлопне кепенци за вакансия. Тази спирка е най-хубавата и най-вкусна. Но и най-опасна – озрелите череши. Капачките в лузята може до някъде да изпушат на хамните косове, но смелите и гладни мълчугани не могат да спрат. Набезите им са по-опасни и от най-безстрашната и прегладняла птица. Най-смелите се качват на върха на черешата, където са най-сочните изрели плодове. Те имат целия оружей пред очите си и се възползват най-добре от ситуацията. Да и на нас, хвърли ние и тая, голямата, се чувал отдолу. Момчетата са дали рамене, върху които ръководителите на бандата да стъпят и да се качат. И си искат заслуженото, те са и пазачи, а кучичото, чиято собственост е черешата, внезапно дойде. Трябва да се предупреди, преди нашествениците да се разпръснат като пилци. По някое време се чува боен вик, бързо бягайте. Иде! Момчетата се разбягват във всички посоки. И смелчаците от върха на черешата тупват на земята. Освен надрани от клоните и сукървавени колене и ладки повелителите на сладките череши ядат пердах от дневния чичо. Той също е бил малък и е правил същите поразии, за които си е получавал боя. Но сега е време да си го върне на нахълниците, а след като ги натопа, ще ги издаде на родителите им. Пътят на децата минава и през реката. Стъпват през наредените камъни в нея. Не се минават много дни и някой от тях се подхлъзне и цопне във водата. Надран, напердашен, мокър и частичко с двойка. Не го очаква топло посрещане къщи. Заради всички провинения си заслужава още един пердах от тате. Той е строг и държи да има ред и дисциплина в къщи. Само така може да се оцеляе в тези смутни времена. Рядко имаше месо на трапезата. Да се заколи кокошка, агне или прасе бе голяма ядкост. Само за Гербьов ден и за коледа. Вместо него на синията имаше прясна варена коприва. Царицата на билките, с най-много желязо и витамини в нея. И калций за костите. Предпазва от заболявания и лекува много от тях. Народните лечители я смятат за панация и твърдят, че ако хората знаят нейните невероятни хранителни и лечебни качества, няма да засаждат друго растение освен куприва. Няма повкусно нещо от нея, особено когато расте в градината до къщата, сред майката природа, без да се полива, без да се поддържа, без да се пръска с препарати. И когато я ядеш в дървения пар, издълбам преди повече от 30 години. Вляла на печката и бъркана с джуруляк. А накрая натрушиш в нея една буца прясно овче или краве сирене. Дошло от собствените ти животни. Тези, които веднага след като си изедаш купривата, ще изкараш на паша. Има време да учиш. Първо работата. Тръгваш по горската пътечка, която се вие до реката. Мечо и шаро ти правят компания. Дори и ти помагат, защото са свикнали и вместо теб с мощен догонват откъсналите от се животни и ги принуждават да се върнат към стадото. Наслаждаваш се на тишината и спокойствието. Магията на Балкана те завладява и отпуска сетивата. Слушаш игривие звън на хлопатарите. Чуваш хрупането на тревата и шума на реката. Облегнат на вековен бук на шарена сянка, вадиш малка укарина от турбата и засвирваш. Горските птици ти правят акомпанимент. Кучетата са налягали около те и притворили очи, слушат и те. Леко покващат гонейки досадните мухи. В турбата си взел малко от останалия от обеда хляб. Подаваш го на верните ти четири ноги приятели. Хубаво ти е на душата, когато ги засити изпознатото с ким те ти благодарят. Всъщност ти им се отблагодаряваш за помощта и другарството. Те го взимат от ръката ти, без да те захабят. Толкова сте свикнали едни с други. Имаш време да мечтаеш, да се слееш с природата, дори да си научиш уроците и да си напишеш домашните. Какво похубаво място от това! Наред с пашата имаш още няколко заръки. Да отсечеш няколко изсъхнали клони с манарчето и да ги донесеш до двора. Дърва в Балканските сълца имаха ли, винаги трябва да има по-много и в запас. Не че в гората може да останеш без огрев, но поне два кубика нарязани и нацепени дърва трябва да има в наличност. Докато сечеш два клона, прекършени от нощната буря, се сещаш за отминалата зима. Събуди се както обикновено в 6 часа, за да се приготвиш и тръгнеш за училище. Бащата отваля вратата и снегът на хълта в стаята. Толкова много е навалял, че едва не затрупва цялата къща. Близо 2 метра е, такава зима си беше нормална тогава. Цял ден татко прави тунел до реката, за да стигне до пишурчето за вода. Без нея не може. А ето, че запасът дърва ще помогне. Цяла седмица обаче трябва, за да се проправи път до корията. В старата къща са затворени кравите. Дни наред нямат ни храна, ни вода. Живи са след 7 дни принудителен плен. Цяло чудо! Вече имат храна и вода и ще оцелеят. Аз, тях и ние. Не за първи път тези здрави животни оживяват. Преди години една от кравите спря изведнъж да дава мляко. Когато някой от братята отидеше да я издуи, вимето й пускаше само няколко капки. Коклето оставаше празно, а с него и с томасите. Една сутрин баткото реши да отиде порано. И тогава се натъкна на страшна гледка. Двуметров смок използе от дубка в близкия зид и се насочи към стаята, в която нощува кравата. Ови се около вимето и започва да бозае като бебе от майка. И цялото мляко и чак тогава си тръгна а изнемощялата крава не се съпротивляваше. На следващия ден, заловеното на местопрестъплението в Лечуго вече беше жертва, а кравата отново започне да дава мляко. Тези и още много други емоционални спомени оживяват често в съзнанието. Редят се един след друг, докато вършиш и следващото задължение след нарача с дърва. Трябва да пренесеш една купа сено от ливадата до обора пред къщата. Кучетата остават да пазят стадото, а ти неуморно се заемаш. Слънцето преваля, няма време за губене. Успяваш да свършиш цялата работа наред с пасенето на стадото. Също и да си научиш уроците. Горе-долу, очаквате по вкус на вечея и от сношната. Варени картофи във фурната на печката са сирене и малко солчица. Има таратор с пресен копър и чесън от градината и любимата чурба от картофи. Също пресни и също от градината. Както ти я обичаш с две яйца в нея и много, ама много мерудия. Или мъгданоз, както сега и казват някои. Майка ти сипва чурбицата в любимия ти дървен пар. сърбаш сладко прегладния с дървена лъжица. Не, няма повкусно нещо. И по-заслужено след дългия и изморителен ден. Светлините от печката отново играят по стените и тавана. Девойката с менците, юнаците в ледената вода, нестинарите, дяволите. И обратно, лягаш си и заспиваш блажено. Спокойно и дълбоко, по-детски. Балканът пееха и душка песен, а на зазоряване ще я продължиш ти. На път за училище с другарите. Дано този път се разми не боят за черешите и падането в реката. А Колю, както е с два леви крака, Дано не спука пак топката в някой трън. Тогава не беше пълнена с парцали и ориз, а бяха донесли модерна, гумена. Но пак намерихме, щастливци сме, да, щастливци сме, точно така, не познавахме омразата и душман лъка. Не знаехме, що е то съперничество освен на нашия горски стадион. Нито пък завист. За предателство ни разказваха самоуродците за Левски. А за егоизъм никой не бе и чувал. В речника ни подобно нещо нямаше. Нашите родители помагаха за строежа на къщите на техните приятели. Децата на техните приятели бяха наши приятели. Ние също помагахме, доколкото можем. Носихме вода на майсторите, подавахме камъни и прати. През това време бате беше със стадото. Свободно време не оставаше за никого. Всеки час, всяка минута бяха ангажирани. Работа, работа и пак работа. Време за глупости няма, труд, труд и пак труд. А по край него трудности и тревоги. Трите тата, те изграждат и каляват духа и тялото. Това не е измислен сюжет, драги читателю. Това са истински истории с истински хора на истинско място. Това е част от живописната картина, която съпътства живота на моя баща Радослав. Той израства в красивата и изпълнена с дух и живот Махала, свиновете, във Врачанския Балкан. Там, в гората, където са царували дивите животни, нашите предси създали и развили живот. С над 500 души жители. В трудностите на балканджийското битие се е екалявал непримиримият, горд и силен български дух. Предаден от майката Христина и бащата Георги на четиримата им синове. И аз съм ял и продължавам да ям от дървения пар с дървената лъжица куприва със сирене. И аз съм носил и продължавам да нося църволите и шеячните панталони. И аз съм гонил тадото и съм носил дърва и още го правя. И аз съм заспивал пред играещите светлини на огъня по стените и тавана и ще го правя. Точно такъв живот, живия и дядо добри. Живот от старо време. С медения кавал под сянка. С кучетата, въртящи опашка по тигривите звуци. И стадото, прилегнало до реката. С комата хляб в турбичката, бучката сирена и домата. С балкана в сърцето и човеколюбието в душата. С изнорителния труд и леките черешови, престъпления. С дребните радости и големите трудности. С малкото пари, но с голямата душа. Така се е живяло, без непристъпни довари между къщите. Без порти и Бог и Без мисъл за келепир и душман лък. Аз желание да помогнеш там, където трябва. Независимо колко ти е трудно и колко работа имаш да свършиш ти самият. От това време излезе моят баща. От това време излезе и дядо добри. И двамата са златни души, и двамата са златни сърца, правещи добри ни навред, без да искат да се знае. Без корист, като два магните на доброто, които се намират и привличат. Защото не можеш да пишеш за дядо Добри, без да си обувал цървули като неговите. Не можеш да надникваш в неговия свят, без да си ело такъв дървен неб, от какъвто и той. Няма как да усетиш света му, без да си гони ловцета и кравите поливагите. И без да си прави одобрини, които си искал да останат скрити за целия свят. Да култивираш мирението и милосърдието. И да са ти чужди омразата и завистта. Най-малкото, което дядо Добри заслужава, е паметник. Монумент, който да напомня на народа и в частност на журналистите, че добрата новина наистина е новина. И трябва да и се обръща достатъчно задълбочено внимание, така както на убийствата, катастрофите, бомбените атентати, войните, кръвопролитията и всички останали зрелища, които натикаха позитивното в ямата на забравата. Идеята не идва от неговото семейство, нито от Висшия клир. Който трябва да благославя и почита безрезервно покойния старец вовеки. Камо ли пък от властта? Без значение цвета и името и замисълът се режда от една истинска българка, чиято харизма и борба за българщината възтържествуват над всичко. Тя организира патриотични мероприятия, разпалва огъня на родолюбието в най-чистата му и неподправена форма и се ръководи от заветите на дядо добри. Това е Цвета Кирилова, председател на Сдружение, азбукари, журналист и общественик. Замисълът е монументът да бъде издигнат в градинката пред храм паметника, св. Александър Невски. За да може патриаршеската ни катедрала да бъде наблюдавана от най-големия си и заслужил дарител. А и миряни от Целсия да могат да му се поклонят, да поднесат свете и който все още не е разбрал за добродетелния мъж, да го направи. Тази инициатива трябва да придобие много голям мащаб и да обхвана много организации. Да привлече към себе си патриотично ориентирани родолюбиви хора. Защото Дядо Добри е израз и на българския патриотизъм. Трябва да обхвана и религиозната част, която да подкрепи инициативата заедно с столичната община. За да стане едно голямо обединение на всички, които вярват в тази идея. И да бъде създаден този паметник на Дядо Добри. Кампанията може да привлече много граждански организации, а защо не в нея да се включат и училища по места. Идеята е не да взимаме пари от децата, а да ги учим на милосърдие, да ги учим да даряват, защото това е форма на благородство. А с подобни прояви и учейки на и житието на дядо Добри, да се преодолее и агресията в училищата. Трябва да правим повече неща, които да удохотворяват хората. Да остане тази камбана да продължава да звъни във времето. Има много специалисти, които биха вложили труда си в извайването на неговия образ. Това казва Цвета, и е напълно права. прева. Един паметник на добротата в лицето на дядо Добри ще вдъхнови много хора. Защото инициативата да се съберат нужните средства ще обедини личностите със същата мисия. Сега той ще гледа отстрани дали ние сме научили неговите уроци и завети. Ще съберем ли нужните пари, ще ги предадем ли за конкретната цел, или ще се намери някой да «освоява» средства за лични облаги. Това ще бъде изпитът за нас. Ще успеем ли да направим това, което той правеше? И ако можем, бихме могли да го докажем с издигането на негов паметник. Това ще е нашата благодарност към него. Още по-голяма благодарност ще бъде, ако се научим да бъдем добри едни към други и да не се поддаваме на лукавите изкушения на дявола а вместо това опазим душите си и се отграждаме с позитивни, сърцати и истински хора. Такива, каквито да ни помогнат да открием диаманта в себе си. Както се случва в историята с бащата и сина. В нея родителят казал на отрочето си да иде и да занесе един камък на пазара и да го продаде. Когато го попитат за цената, да не отговаря нищо, а само да вдигне два пръста с дясната си ръка. Момчето е отишло на пазара и една жена веднага се спряла пред камъка. Попитала за цената, защото искала да си го служи в градината. Следвайки за на баща си, синът дигнал два пръста. Тогава жената казала две долара. Ще го взема. Момчето се върнало в къщи и разказало на татко си. Тогава бащата казал: отиди сега и занеси този камък в музея. Ако някой иска да го купи, не казва и, и дума. Просто покажи два пръста. Момчето отишло в музея. Там един мъж поискал да купи камъка. Момчето не казало и дума, а само му два пръста. Мъжът казал 200 долара, ще го взема. Момчето се шокирало и веднага се прибрало в къщи. А баща му казал последното място, на което искам да занесеш този камък, е магазин за скъпоценни камъни. Покажи го на собственика и не казвай и дума. Ако попита за цената, просто покажи два пръста. Синът отишъл в магазина за скъпоценни камъни и показал камъка на продавача. Откъде намери този камък? Трябва да го имам. За колко ще ми го продадеш? Момчето вдигнало два пръста. Мъжът казал ще го взема за 200 000 долара. Момчето не знаело какво да каже и побягнало към къщи. Посрещайки го, баща му казал: Сине, разбрали вече стойността на живота. Няма значение откъде идваш, къде си роден, какъв е цветът на кожата ти. Или колко си заможен, има значение къде ще решиш да поставиш себе си хората, в които се обграждаш. И как избираш да се грижиш за себе си. Може би си живял дълги години, мислейки си, че си камък, който струва 2 долара. Може би си живял целия си живот, заобиколен от хора, които те оценяват за 200 долара. Но всеки човек носи диамант в себе си и може да избере с какви хора да се обгради които виждат истинската стойност на диаманта в нас и могат да дадат 200 000 долара. Можеш да избереш да поставиш себе си на пазара или да поставиш себе си в магазина за скъпоценни камъни. Можеш да избереш да видиш стойността и на другите хора. Можеш да помогнеш на другите хора да видят диаманта в себе си. Избирай мъдрост какви хора се обкръжаваш. Това ще промени живота ти. За щастие на дядо Добри в своята благоговейна мисия той успя да срещне хора в най-висока стойност. Видя диаманта в тях и мъдро се обкръжи с тяхната предана сила и енергия, която си предават взаимно в продължение на години, за да може добре смазаната машина да работи на пълни обороти. А за твое щастие, драги читателю, имаш ядката възможност на страниците на тази книга да ги срещнеш и да ги опознаеш. Без малката, но мощна армия от хора до святия байловчанин са скъпоценни камъни в душите, които не са ги изтъргували на пазара и в музея, едва ли мисията на предания Богу, Остарец щеше ще да бъде толкова мащабна, успешна и благополучна. Защото, колкото и един човек да върши чудеса, той има нужда от доверено подкрепление, което няма да го изостави, няма да го предаде и ще приема на драго сърце да бъде невидимите ангели на земята. В Светото писание е записано, че саможивците, които се грижат само за себе си, плюят на обикновеното добро. А глупавите не се интересуват от сериозни разговори, а само от отговаряне с устата си. Ако някой е смятал Дядо Добри за саможивец, може да се прости с това свое заблуждение. Никой няма и не може да го съди, защото Дядо Добри ревностно пазаше своите ангели-хранители. Излагаше себе си на студах и горещините на човешката природа и време, за да поеме всички удари сам. И на грозните думи, и на подигравките, и на незачитането. Защото думите удовлетворяват ума, както плодовете задоволяват стомаха. Добрите думи са приятни като добрата жътва. Думите убиват, думите дават и живот. Те са или отрова, или плод избората на всеки един от нас. Каквото и да се случва, истината винаги излиза наяве. Колкото и да се скрива, колкото и да се потъпква, колкото и да се замита под килима. Една такава житейска полка се съдържа в библейската притча за двете жени. Две самотни майки, живеещи в една и съща стая, по едно и също време родили момченца. През нощта едната от майките случайно се обърнала в леглото си и задушила сина си. Когато се събудила рано на следващата сутрин и видяла детето си студено и неподвижно, обезумялата от скръп жена взела спящото бебе на съквартирантката си, а мъртвото дете сложила до нея. Малко по-късно се събудила и другата жена, видяла мъртвото дете и започнала да стене от мъка. Но след като огледала по-добре детето, тя бързо осъзнала, че то не е нейното. В другия край на стаята можела да види съквартирантката си да стиска здраво в обятията си нейното бебенце. Сега и двете жени стояха пред царя, спореки за живото бебе, това дете е мое, викаше едната, не, мъртвото дете беше твое, отговаряше другата. Как ли царят щеше да определи коя е истинската майка? Соломон прекъсна спора им и каза на един от гърдовете си да вземе меч и да раздели живото дете на две. Отначало слугата си помисли, че царят се шегува, но Соломон се разгневи на колебливостта му. Той бавно вдигна острия си, блестящ на слънцето меч и тръгна към жената, стискаща в оглетията си бебето. Изведнъж истинската майка се хвърли в краката на Цая и започна да го моли, позволи и да задържи детето, но не го погубвай. Е. Но другата жена каза, нека да не е нито на моята, нито на нейната, разделете детето на две. Сега вече Соломон знаеше без съмнение коя е истинската майка. С толкова много църкви в последните дни как да разпознаем истинската църква, а не някаква фалшификация. Също като Соломон, ние трябва да използваме меча на Божието Слово. Приживе Дядо Добри показа с цялата си отдаденост как се прави. Сега сме ние на ход. Изповедта на Цвета Кирилова за Дядо Добри. Няма как човек да не остане възхитен от фигурата на Дядо Добри, виждала съм го основно около С. Александър Невски. Винаги, след като съм го срещала, се е запечатвала една картина в съзнанието ми. Неговото облекло и визия бяха абсолютно несъпоставими с околната среда и хора. Той изглеждаше в един много битов и национален стил. Като видиш него и останалото множество, облечено модерно и често подръжаващо на определен стил или модно течение, осъзнаваш колко голяма е разликата във възприятията за развитие на човечеството и епохите. Слъншния си вид е сблъсквал световете на хората, защото изглеждайки така бе белобрът, побелел, лишен от всякаква суетност, показва, че не всичко на света е суета и не всичко е материално. И че човек може да живее и по този начин добре, без да е починен на материалната зависимост. А много често още с отваряне на очите сутрин сме подчинени на тази материална линия, която завладява целия свят. И се изгрева, и се залеза е така. Много неща са ме навеждали в размисли, преди да стигна до същинския смисъл на дядо Добри. Той го е правил заради вярата в божественото. Контактът с толкова много хора през годините, в които е събирал лептата от миряните, го е изтощавал не само физически заради студовете или жегата всеки ден, а отнема много енергия и себе раздаване. Бог ми го праща да ни учи на смирение и солидарност. Той не е виновен, че нашите управници са абдикирали от задълженията си да бъдат съвестни хора и да си вършат ангажиментите, както трябва и задачата им е да служат на народа. Дядо Добри се явява като ангел-хранител и спасител, който много уместно и на място изпълнява своята роля. Защото все някъде по света и у нас има хора, които правят революционни промени. И всички се разчитали на него да направи тази промяна, защото никой друг преди това не я е направил. Левски променя цяла държава, сега е същото, просто средата на обхват е различен, но това са същите хора и души. Има хора със специална мисия и тяхната роля е да прокърват определени идеи. Те са много възвишени духове, които не могат да се, се измерват с нивата на хора, които са в първичното, примитивното, мислещи единствено за изхранването и препитаването си, че животът е ядене, пиене, заведения и забавления. Затова мен такива хора ме възхищават. Но друго ме натъжава, защо трябва да молим други хора да свършат това, което можем да направим и ние. И ето каква е разликата между Дядо Добри и политиката, например. Тема, която е хубава за размисъл и в студентските среди. Дядо Добри е градеж. Той е човекът, който гради камък върху камък своята катедрала. Катедралата на добротата, смирението, на смисъла, на целите, на разбирането на духовното. На това да си човечен, отворен към хората и полезен за тях. Да си добродетелен и изпълнен със съдържание. А насреща стоят една група хора, които, вместо да дават, те взимат. Мислят дори, че обществото им е длъжно и за това постоянно взимат от него. Взимат ни от времето, от емоцията, отнемат ни от живота. Буквално, защото лошото управление е загуба на качеството на един човешки живот. Това е ощетяване. Те грабят не само парите ни, но и част от живота. Нещо, което дядо Добри не е правил. Напротив, той е давал добавена стойност към нашия живот. Точно от такъв човек имахме нужда да събира енергията на хората в наши дни, да ги обединява. Студентите трябва да изучават този човек. Църквата и религиозното обучение трябва да говорят за огромните му добродетели. Кой си оставя живота страни, за да бъде полезен на толкова много хора, да гради храмове и да прави добрини? Кой знае на още колко хора и храмове е помагал, без да знаем, без да е добивал това популярност? Дядо Добри даваше надежда на българското общество. Той беше пламъкът на добрината, който изпълваше с благоговение всеки един, изпаднал в оминия и без изходица, когато човек е загубил вяра. Изпълваше хората със спокойствие, че има светлина. Той избра светлата страна, и той бе избран, Бого избран. Често се казва, че доброто трябва да се прави с Кришум, че не трябва да му се дава превес. Но аз съм с малко по-различно мнение по този въпрос. Не мисля, че това е себичност или егоизъм. Защото, когато доброто се крие и се срамува, тогава пародира лошото. Показва си целия спектакъл, а някои дори му аплодират и му се радват. То си има и аудитория. От малка съм чувала такива коментари, тихо, доброто да го направим, но никой да не знае. И съм си задавала въпроса защо е така. Има една приказва разкажи плановете си на Бог и той ще ти се изсмее. Ако приемем, че да разкажеш намеренията си за добри дела и те са застрашени от злото да не ти се случат, го разбирам. И осъзнавам, че трябва да го опазиш и съхраниш, преди да го реализираш. Но, от друга страна, ако оставим злото да господства и крием непрекъснато всичко добро, което се е случило, то тогава доброто ще мисли, че злото е все силно. Как да мотивираме при това положение младите хора? Убедена съм, че в България има много хора като дядо добри на духовно ниво. Подела, дела, но не такива, в които са направили нещо лошо и искат да си изкупят греха, като дават пари за строеж на църкви. Защото има много бизнесмени, които вдигат паракли си и храмове, за да изкупуват по този начин грехове. Не се прави така, можеш да застроиш цял свят с манастири, но греховете не можеш да си изкупиш. Там, горе, ще има разбор какво и как си свършил. Във всеки контакт с него той е давал невидима частичка от себе си. Ние възприемаме реалността така, че да можем да я пипнем и докуснем. Това за нас е реалността. Но между всичко видимо има и невидими неща, които ни влияят и въздействат. Има обмен на енергия, на емоции. Богоизбраните не са слека мисия. Но се намират и негови съдници, които казват, че е абсолютен най грабили ограбили съдържавата, а той хукнал да събира пари. И действително ден подир ден, сезон подир сезон, година подир година, мръзне като куче и някой само за минута обира стотици пъти повече, отколкото той е събрал. И тук е големият сблъсък. Как може да има такива различни светове? Той беше като камбана, която биеше до последно. Осъзнайте се, не правете това. Да започнат да живеят по другия, нормалния начин. И Ванга, и Слава Севлюкова са казали, че след 2018 ще излезем от тези тъмни времена и ще започне нещо хубаво за България. И може би това негово дълголетие му е дадено заради неговата роля. Виждаме каква смъртност има. Хората умират на по 50 години от инфаркти. Дори не могат вече да докарат до пенсионна възраст. Затова е редно неговото дело да се увековечи, че сме разбрали и осъзнали неговата мисия. Ролята ни е да предадем щафетата нататък. За него трябва да се сещаме все по-често и да изградим един пантеон на неговата добрина. И там да могат деца, студенти и хора, които са се докосвали до неговия свят при живе, да отдават нужната почит. При последната ми среща с дядо Добри бях с двете ми племеници. Много се зарадвах, като го видях. Беше премръзнал, като хванах ръцете му, бяха ледено студени. Прегърнах го и го целунах. Каза ми, че му е ужасно студено. А можеше да се прибере на топло и да не мръзне. Но той беше направил своя избор. Трябваше да има допит в хората. Трябваше да има контакт с тях и да им предава своите импулси. Той беше като шевна машина за импулси, ши е импулс и предава. За това казвам, че има невидими неща. Ето защо този свят човек заслужава паметник, разположен близо до С.В. Александър Невски и Светия Синот, за да напомня на църквата кой е дядо Добри, изгонили ли сме търговците от храма. Той събираше пари, но не вършеше търговия. Той ни продаваше емоция, представа за Добрина. А на съседния тезгъх ни продават свещи, икони, молитви, бракосъчетания, кръщенета. Така че кои са търговците в храма? Защо? За да кръстиш детето си, трябва да платиш. Защо? За да се бракосъчетаеш, трябва да платиш. При условие, че църквата борави с достатъчно средства от държавния бюджет. Свещи плащаш, икони плащаш, молитва да ти прочете по път плащаш, освещаване пак плащаш. Нямам спомен да съм чела в Библията или каквото и да бил очетиво, свързано с християнските догми и разбирания, че тези услуги се заплащат. Освен това, представата ми за Христос и Неговата роля е, че Той е ходил с едни много скромни и непретенциозни бели одежди и е захранвал хората със словото, без да ги таксува. Така е посявал семето, а тук вероятно трябва да им дадат по един касов апарат, поне понедай достоверно. Имам против това навлизане на материалното извращение и в духовната хармония на българите. Ние сме силно религиозни и няма нужда от опоручаване. Мисля, че човек трябва да има право да вземе една, две, три свещички и това да не му струва пари. Няма нужда да бъде таксован. Така че, ако дядо добри ни е продавал, добродетели, свещениците ни продават услуги. И после да си зададат въпроса защо има отлив на хора от храма. Защото искат да контактуват с духовници, които знаят смисъла да бъдат там. Неговото въздействие първо ще става още по-голямо и осезаемо. С своята огромна мисионерска роля е създавал цели процеси по места. Той е запълвал кандилата на различни кътчета. Така е правил и Левски. С разликата, че той е организирал по места революционни комитети. Добродетелността е дадена свише, но ако детенцето не бъде водено в този път и бъде отклонено, после много трудно може да се върне в правия път. Затова от рано хората трябва да знаят, че това е пътят. Да съграждаш, да претворяваш, да си полезен на обществото. Задачата ни е да бъдем смирени и да потискаме негативните си емоции. Защото в нас отглеждаме два вълка, един добър и един лош. Поважно е сутрин кой вълк ще нахраним. Ако заситим добрия, той ще върви с нас. Не трябва да се разпълват негативните чувства и емоции на българина. А му обратното, необходимо е да се подклъждат положителните, позитивните. В това ни е силата. Всяко нещо, което ме е докоснало до него, ме вдъхновява, мотивира и дава надежда, че и на други места в България има хора, които помагат и правят добри ни. Адмирирам ги, за да си помогнем на държавата и да я направим пример, както много други народи са го направили. Да канализираме усилията си в посока не да сме врагове на себе си, не да разрушаваме и пречим, а да творим и да се обичаме. Пазете си душите! Дяволът вече живее в хората и приказва чрез тях мазно, за да може да привлече душите. Няма ли вяра, сте загубени? Преваляше полунощ. Звезди обсипаха свода небесен. Гората зашумя, шумя, вятърът повя. Балканът пееше, но неха и душка песен. Куковицата кукаше от любимата си круше точно до църквата в двора на манастира. От нея наблюдаваше най-добре в тъмата цялата прекрасна градина на Малкия. Кейтен, изгушен в планинското възвишение, Краелин-Пелин манастир, Св. Симеон Стълпник и Света Петка. Макар и съвсем близо до столицата, светата обител бе забравена и потънала в забвение. Сякаш комунизмът на си бе тръгвал тук и духовенството бе натикано въгъла на безвремието и сматкано до степен на неузнаваемост. Беше април 2018 свежата мурава в манастирската обител бе в прекрасна симбиоза с разтъфналите овощни дравчета и раззеленелите се букове и дъбове, които обграждаха Божия храм и сякаш бяха негови достолепни пазители. Клоните им се поклащаха леко от ефирния ветрец, а тишината и спокойствието бяха завладели времето и пространството. Мръкна се, една сянка се прокрадна бързо край манастирските порти. Припъзна се покрай дърветата и се отправи към най-низката част на оградата. Такава всъщност липсваше. За манастирска ограда служеше ефтина мрежа от строителен магазин. Това бе единственият манастир в България, който разполагаше единствено е масивна манастирска порта и красиво изписано име на убиталта от Сръчен и даровит майстор Дърворезбар, но нямаше своя собствена ограда. В 21 век този малък, но чудоден манастир бе опасен с мрежа, с която по селата ограждаха кукушарници. Дори и за свинарник и кучкарник не ставаше, защото животните лесно можеха да я бутнат и да избягат. Сянката се промуши необезпокоявано през импровизираната ограда. Тя не беше сама, следваха я още две сенки, които чевръсто прескочиха символичното препятствие. Тримата вече бяха посещавали манастирския двор няколко пъти и бяха разучили отличност какво разполага обителта. Колкото и бедна и оцеляваща на подаяния и воля на добри хора да беше тя, все нещо можеше да се отмъкне. Мургавите апаши се сливаха идеално с тъмнината. Сякаш като опитни бандити бяха преценили по безупречен начин, че тази нощ луната е в най-малката си фаза и няма да освети брадесалите им лица. Най-слабият от тях се покатери под навеса. Започна да издърпва наредените една върху друга дървени талпи. Поемаше ги вторият, който ги предаваше към третия. Сякаш по сигнал до непретенциозното заграждение на манастира изчакваха още четири мамургави братя. Като мравки, които пренасят зрънце по зрънца в своя мравомяг и трупат солидни запаси, пъргавите апаши разтовариха от навеса достатъчно дървен материал, който им трябваше. Остана място и за старите керамиди, оставени на сухо, също под навеса. Те бяха още полезна плячка. Докато основната тройка си зареждаха, втората тройка вече се връщаха празни към манастира, разтоварили вече стоката в предварително спрения бус на разумно отдалечено място, близо до пътя. Хем да не се набиват на очи в манастира, хем никой от чусето край обезлюдяващото се все повече село Огняново да не ги освети в нощната тъма. Един от бандитите, който скучаеше, се полакоми и взе да изкарва саксиите с цветя. Сус Б. Балак Взимай пениците цепениците, скастри го друг от чайката. Но романтичният Ромео бе твърдо решен да зарадва своята възлюбена жулиета с красиви петунии, каквито тя много обичаше. А и тук му излизаха безплатно, вместо да ходи до най-близкото село Гара Елимпелин, където отгоре на всичко струваха по 10 лева. Чусех и ден смях от втората тройка Апаши. Друг злосторник се хилеше на Авера си, който мъкнеше на раменете си две отрязани трупчета. Всички знаеха, че талпите и керамидите ще послужат за навес, под който братята и сестрите да се събират на денонощни гуляи. Защо да събират пари и да си купуват строителни материали, като можеха да си «заемат» такива от близкия манастир. А трупчета бяха нужни на предвидливия бандит за столчета или в крайна сметка за обнището. Както дойде, среднощната акция течеше по предварително стикован, прецизен и добре обмислен план. Не беше за първи път на Апашите да поругават манастира и да грабят каквото намерят. Вече бяха убирали храна, тазове и части на дарение на манастира 20 годишен автомобил, както и лопати, мотики и мъркоти. И това е нещо. До парите не успяваха да стигнат. Те бяха на масичка пред иконите на Свети Симеон и Света Петка в малката църква в двора на манастира. През прозорчето надничаха като лалугери и знаеха, че там има поне 15 лева. По две, на човек, ако ги вземат. Но беше заключено и нямаше как да разбият вратата. Изведнъж силен писък обласи манастирската обител. Страстнатата куковица, която единствена ставаше свидетел на поредната богохолна кражба от обителта, хъвръкна от вековната круша и повече не се видя. Бандитите се разпягаха като пилци, прескачайки мрежата и скривайки се в тъмнината на нощта. Докато апашите от втората тройка с отрезаните трупчета и саксиите с петуни и товареха ценната си плячка в буса, третият са полакоми да не остане с празни ръце и също да грабне нещо свое, за спомен. На своя глава пробва да отвори вратата към стая, в която си мислял, че се съхранява земеделската продукция. Очакваше да има картофи, домати, зеле. Още беше много рано за тях, но си мислеше, че добри хора са донесли за дарение и ще може да си отнесе каквото открие в къщи. Вместо чувел с картофия апашът имаше лошата учест да попадне на единствения обитател в скромното манастирче. 74-годишната игумения Серафима, дочу на канените средношни гости. Сърцето й биеше учестено, зениците й изпътнаха до краен предел. Сама, стара и болна жена без никакво оръжие срещу шестима мургави апаши посред нощ в затантен манастир в гората. Какво можеше да направи тази беззащитна пазителка на вярата, смирението и Бог? Толкова ли бяха ускотели хората, че влизаха по тъмна доба в Божия храм да крадат талпи и керамиди, за да си направят навес за алкохолни сбирки? Друг крадеше цветята, а трети дърва за огрев. Толкова ли хората бяха забравили за Господ и се бяха отдалечили от него, че му посягаха толкова безцеремонно, нагло и безочиво. И гуменката Серафима бе колкото кротка, добродушна и отдадена изцяло на своята мисия да опази, съхрани и развие този изоставен от човеците Божи храм, толкова и се бои на северняшка кръв. Ако не бе тя, вероятно отдавна да бе намерила пристан в един от големите манастири, където хората се тълпят, палят свещички и оставят пари. Нямаше да кукува сама заедно с куковицата на крушата. Нямаше да търси подаяние, да си плати тока и да моли хората от близките села да докарат сонда и да прокарат поне вода за миене и поливане. Питай така или иначе никога не бе имало. Белкин се поддържат поне малко домати, краставици, чушки, че и за цветенца да остане. Нямаше да мисли как да оцеляе с пенсия от 133 лева, каквато получаваше сега. За храна или лекарства да отидат този път. Или за билет към по-добър свят. Бе претърпяла тежка операция. Трумбофлебитът вече бе охванал и двата и крака. Подоти и отекли, те вече не я слушаха както на младини. Превързваше ги с кърпи, натопени в оцет и вода. Поне това имаше. Бяха и казали да ги увива с зелев лист с оце, или да ги маже с пържен невен. Къде ти време за такива чудеси само отсетът колкото помогне, от болки, мъка и без изходице на моменти и идваше да отпие от отцетовия компрес. Така, както пазачите на Христовия кръст го подиграваха след разпятието, отолявайки жаждата му с кърпа, натопена в оцет вместо във вода. Едва стана от леглото, попипа бастунчето си, без което никога не излизаше. Той беше опора, служеше и за самозащита. Имаше два варианта пред себе си. Да си мълчи и да чака бандитите да се разокидат. Или да се развика и да опита да ги пробуни. Старата брава на улющената врата се клаташе заплашително. Още няколко напана и апашът щеше да е вътре. Нямаше да му отнеме още дълго време. Заключена между четири стени, без шанс да избяга или да се противопостави, сестра Серафима имаше броени секунди да реши как да действа. Времето изтичаше неумолимо, нямаше кого да извика на помощ, нямаше и оръжие. Но какво оръжие, за Бога? Това бе негов храм на земята, който да дава сила и упование на хората. А не стрелбище или атракционен пар, сърбалети, мечове и пушки. В този драматичен миг, който можеше да реши съдбата и завинаги, тя по и здраво стисна бастунчето. Необикновена сила и енергия обляха кожата и... Присви очите и здраво стисна зъби. Остави настрани мрачните мисли какъв рист поема и какво може да се случи, а глонзи отвън нахлое при нея. И Игуменията събра всички сили и с цяло гърло изкръщена на трапника да се маха. Пронизващият глас, който отекна през гората чак до село огнянувал, хвърли в паника злосторниците. Както бе натиснал бравата да я счупи, а паше пашътто такси обърна гръб и побегна като дявол от тамян. Прескочи железните маси под другия навес, изпобутвайки по пътя си с с здравец, хризантама и темейнушки. Те не представляваха интерес за Авера му и паднаха жертва в неравна битка с лягащия противник. Кой каквото беше хванал да изнася, хвърли го мигом и търчи да бяга през импровизираната ограда. Не бе трудно да се отдалечат бързо на безопасно разстояние и да отърват кожата. Мургавите апаши не знаеха с кого си имат работа. Нямаха представа монахинята дали не крие оръжие под дюшека и на какво е способна. Познаваха я като стара, трудноподвижна и беззащитна старица, кой знае защо оставена сама на произвола на съдбата да се оправя с цел манастир и глутница кръци, чието необезпокоявани и набези зачастяваха все повече. За тях бе добре дошло, тъй като им отваряше прекрасна ниша за кражби. Но и те като живи човеци, макар и с лоши помисли и дела, се запитваха какво е довело тая бедна женица до това незавидно положение. На страха очите са големи, казват старите хора и шестимата престъпници си видяха нозете от търчане. е с малкото си бастунче и боменията прогони на тръпниците с риск за живота и здравето си. Усети се посилна и спасена, но това трая не повече от минута. Манастирът от храм Божи се бе превърнал в разграден двор, в който по всяко време и от всяко място глутницата кръци можеше да нахълта. Това, че бе успяла да ги прогони сега, съвсем не означаваше, че след две или три нощи те нямаше да дойдат пак. Евтийната мрежа нямаше да се превърне в ограда. Нито някой щеше да се цани за пазач без пари, а само за ядене, което също много трудно се намираше. Никой не се отзоваваше на горещите му на Серафима да се осигури послушница, която да се грижи и за нея, и за градината, и за кухнята. Спешно се налагаше млад човек да захване всичко онова, което години наред възрастната нахиня градеше капка по капка. Историята на храма е вълнуваща и сестра Серафима знаеше, че няма право на нито капка страх, нито крачка назад. И трябваше да доведе до край своята мисия. Според преданието, през 1955 баба Елена заспива под вековната круша на поляната и сънува, че тук някога е имал манастир. Тя съобщава това на собственика на мястото, но той не обръща внимание. Чак когато гръм убива стадото му, той дава нивата за възстановяване на обителта. Построена е църква и малка къщичка за бъдещите му наси или монахини. През последните години с дейната си работа Серафима успява да осигури ток и вода за битови нужди и поливане, но не за пиене. Питейна кара сама с дарена на манастира Кула. Построени са към и порта, има дори малко езърт с водни лилии. Дворът е по-чистен, посадени са цветя. Има обаче още много работа за въздигане на някогашния манастирски комплекс. В резултат на земетресение и подпочвените води църквата е със сериозни пукнатини, а старата къщичка е твърде тясна. Архитектурните планове за ремонта са подписани от патриарх Неофит, но средства и материали не достигат. От години най-спешни и належащи се ремонт на църквата, издигането на стабилна ограда, построяване на монашеско крило с по-големи стай и санитарен възел и смяна на стария и раздъл нопел с нова кола защото дори и майсторите вече отказват да я ремонтират. Освен за това и гумения Серафима бие къмбаната от години за благочестива послушница и пенсиониран пазач срещу храна и подслон. Средства за заплати няма, въпреки че манастират е единственият в България в прослава на свети Симеон Стълпник, а албителта попадавта на Софийска Света гора. Всички тези мисли отново забушуваха в душата на болната монахиня. Кръци, безверие и болести я измъчваха дневно. Дископатията не спираше да напомня за себе си, а язвата чакаше една грешна храна да поеме и да превие от болки старото и тяло. Цяла нощ рафима не мигна. Запали газеничето и се отдаде на молитви. Горещо се надяваше тези мъки да свършат най накрая и утре да изгрее благодатното слънце и над манастира. Вместо това получи нов удар. Георги, който и помагаше срещу храна, подслон и някоя друга котия цигари, вече не издържаше. Искаше да си намери работа срещу пари. Колкото и да му даваха, все ще да са повече, отколкото в манастира. Мъжът рано бе останал сираче и нямаше кой да се грижи за него. Тих, скромен и работлив, той се задоволяваше и с малкото. Сякаш бе незабележим, докато косаше тревата. Поливаше гравчетата и цветята и мъкнеше хляба и тубите с вода, които добри хора носеха в обителта. Слушаше и гуменията и изпълняваше за ръките й, но до тук вече нямаше желание и стимул да получаваше поне 200 лъв на месец от митрополията, без да се замисли, щеше да остане. И пазач щеше да бъде, и градинар, и всичко останало. Но нямаше ни вопъл, ни стон. Двамата си гуменията бяха потънали в борчове и мизерия и обградени от безверници и кръдци. Никъде не му се виждаше краят. Държавата сякаш бе обдикирала, а духовенството не поддържаше обителта така, както подобава. Работата на парче не отърваше на Серафима, свикнала с широк замок да опазва и гради. В манастира идваха най-често бедни българи, които оставяха някоя друга стотинка. Богатите не се забелязваха, бяха достатъчно заети със своите дела, за да намират време за Бог. Този атеизъм през годините се бе отразил в душите на хората и техните наследници. Трябваше спешно да се намери изход от това положение. Последен пристан Серафима виждаше в дядо Добри, столетникът от близкото село Байлово, който можеше да дари пари и да спаси този Божи храм в който спасение и чудодейно изцеление от страшни болести са намирали десетки силно и искрено вярващи хора, бе призован от ибоменията да го стори. Той не го направи, окоръжаваше Серафима, че колелото ще се завърти и един ден вярата ще победи. Че тя ще стане ибомения на манастира и той ще се изпълни с поклонници, търсещи за крилата и помощта на Бог. Покъсно байловчанинът дарява над 70 000 лъв на врачешкия манастир, св. 40 мъченици и на 20 000 лъв на храма. Света Богородица, животоприемен източник, в столичния квартал, под Буяне. Но не и тук, на малкия и забравен манастир. И какво от това, че дядо Добри се изявява като добър предсказател и серафима става и гумения? Та тя е сама, никого не ръководи, защото няма нашеско крило и послушници. Трябва да спасява и убителта, и себе си от набези и безверие. Манастирът не се пълни с хора, освен на храмовия празник, на 1 септември. Пробойните в малката и забравена от мнозина вече обител са все повече. Никой не желая да помага в манастира, без да му се плати. Един пирум да забие иска за Не е като едно време, в което доброволци и вярващи хора запретват ръкави и дават своя дан за благото и укрепването на темелите на вярата. Да дават сами пари от своя джоб, за да подкрепят идеята, каузата, мисията. Сега е настъпило време разделно. Малци не са запазили пламъчето на духовността да гори в душите им, и сякаш стават все по-малко. Иначе нямаше да позволят цел манастир на половин час път от София да тъне в разруха и една игумения да страда и да се бори сама с болките и въжделенията си. Чието свещен глас е глас без помощ, глас в пустиня. Пустинята на опустошаващото безверие и безнравственост. Точно за това дядо Добри призовава да си пазим душите, защото дяволът вече живее в хората и приказва чрез тях мазно, за да може да привлече именно душите. Няма ли вяра, сте загубени, напътства добрият старец. Но ето, че и той не помага за манастира, а сам предпочита по големите и богати обители, където да даде солидната си лепта от събраната милостиня. Защо е така? Вероятно защото колкото и пари да дари, те няма да променят бездушието и отхвърлянето на религията като цел свише на хората наоколо. По-скоро би настървил още повече моргавите и зедници, нахлуващи нощем през импровизираната ограда от мрежа с мисълта, че пари са влезли в манастира и трябва да се вземат. Но не и да засили вярата у хората. Парите не купуват съвест и упование в Бог. Там... Където съществуват, там има смисъл да се дарява. Това вероятно и диктувало действията на Добре Добрев, който така и не дава обяснение на игумения Серафима защо не дарява средства на светата убител. Нито път на който и да било друг. Какво следва, когато и последната инстанция на земята Дядо Добри, отказва да дари пари? Бог високо, цар далеко. Ето така в днешно време цяла убител се обрича на разруха и унищожение. Виновен ли е дядо Добри, че също вдига ръце и не иска да помогне на манастира? Защо държавата и духовенството отдикират от проблема? Има ли спасение и какво е то особено след като дядо Добри не е между нас? Сестра Серафима всеки ден алармира, че е много болна и не й остава още много време. Без нея няма кой да се грижи за обителта и единственият начин за спасение на манастира ще бъде изпращането на нова игумения или послушница. Но посочена от висшия клир, а не дошла по собствено желание, както Серафима стоически издържа до края. Трябва ли все да чакаме нещастието и бурята, за да решим един проблем? Изповедта на игумения Серафима, дядо Добри е идвал тук и се е черковал. Добър, умен и прозорлив беше. Той ни пророкова, че ще ме направят гуменка на манастира. Аз му се оплаках, че нямам послушница, преди три години. А той ми отговаря, ще ти дойдат послушници и ще ти се напълни манастират. За сега само това, че съм и Буменка, се сбъдна. Послушници нямам, имам едно момче, което помага без пари, но вече иска да си ходи. Мизерни са условията, трябва да се направят две стаи. По автобусите съм го виждала. Казва на билето продавачката, Бог да те благослови. Прави явно сметка да не му иска пари за билет. Ама она я му вика, той Бог да ме благослови, ама дай пари за билетчето. Не може манастир без ограда, но при нас явно е възможно. Сложена е една мрежа. Не може по цяла нощ да гоня кръдци. Имаше 16 талпи по 4 метра откраднаха ги. Тух и крадат, от колата също. Каквото намеят. И насечени дърва отмъкнаха. А най-големият парадокс е, че отмъкнаха и сексиите с цветята. Купувам ги по 80 лъв. Тук цари безбожие, в по-голямата част от нашата родина атеизмът нанесе силен удар на вярата. Но ние имаме обещанието на Исус Христос, че църквата ще победи ядовите сили. Живеем във времена, в които вярата е оскотяла, хората са се приспособили към материалното, а духовното е изоставено. Господ казва в Светото Евангелие да търсим първо духовното, а останалото ще ни се придаде. Но ние всички говорим само за пари. Малките манастири сме изолирани като селските свещеници. Те поне взимат по 400 лъв за плата, че ние и това не получаваме. За да направим нещо, трябва да имаме пари да платим на майстори. Едно малко езърце направихме в градината на манастира. Майсторът не го сполучи както трябва и сега, трябва да търся нов и да му дам и на него пари за същата работа. Трябва да купувам теракол, водно стъкло. Навесът падна, а за него са нужни двама души поне – цимент, флекс, кабели и тъна. няма спонсори, те отиват в големите манастири. В малките идват, но бедните хора оставят стотинчиците си или лев два. А в големите манастири с чували ги носят – дядо добри даде за Св. Александър Невски, за храма, свети съдночисленици, за елешнишкия манастир. А за нашия манастир е давал по 10 или 15 лева, но големи суми не ми е давал изобщо. Даже един път му казах, дядо добри, нищо не ми давай на мен. Ако можеш, направи оградата на манастира с твои средства. Нищо не стана, но все пак само хубави неща мога да кажа за него. Трябва да има заплати за монасите и монахините и в малките манастири, не само в големите. Вероучението трябва да е задължителен предмет, а не свободно избираем. Има добри цигани от близкото село Доганово, които ми помагат. Плащам им, за да ми прекопаят градината. Славка и Цецко, майка и син помагат ми и си получават парите. Нямаме питейна вода. Цецко донесе сонда и извади вода от 60 метра дълбочина, в която поне да поливаме градината, защото не става за пиене. Нямаме склад за храна и дрехи. Всичко е много тясно, проблемите са много големи, манастирът е кръстен в прослава на С.В., Симеон Стълпник, от когото се е учил на отшелничество С.В., Иван Рилски. Всички са били кротки, смирени и добри, а сега хората станаха много лоши и забравиха духовното. Затова сме на тоя хао. Не мога да разбера един богат човек в гроба и ще ги занесе тези милиони. Ако ще и злато да отнесе там, пък няма да му спасят душата. Ами дай ги на малките манастирчета, не само на големите. Не можем да си платим тока и таксата на охранителната фирма. Добре, че от помощите от Европейския съюз ни дават леща, макар и малко но черна. Лошите работи дават на пенсионерите и инвалидите. Не ни искат много. Моята съкровена мечта е да се оправи България. Хората да повярват в Бог. Всички да го обичат, да се кръстят и да казват молитвата. Отче наш! И като тръгват на път, да си рекат, Боже, ти напред, а аз след теб. И света Богородица и всички светии да ни закрилят. Не само когато имаме нужда, да се молим на Бог. Непрестанно се молете, казва Исус Христос, да благодарим за всеки ден, който ни е подарил. Да се радваме на слънцето. То грее и над праведни и грешни, и над българи, цигани и турци. Искам да има мир и любов, да няма престъпност и убийства. Да има работа за младите, за нас по-големи пенсии. Моята е 133 лъв, защото ми изгубиха трудовия стаж. Не мога да се боря вече, предала съм се в ръцете на Бог. В манастира, който и да дойде да работи, всеки иска пари. Никой не желая да работи даром. Един пиром да ти забият, иска да им платиш. Това е трагедията, за разлика от северна България и по поречието на струма. Тук няма такива християни да дойдат да работят за здраве, за опрощаване на греховете, за спасение на душите, както в Русенско или Велико Търновско. Хората там вярват в Бог, но тук, за голямо съжаление, са повече невярващи. Бих искала да имаме мир и любов помежду си, както е наредил нашият Спасител. Да си прощаваме и да си помагаме. Ето нашият манастир може спокойно да се оправи. Толкова бизнесмени милионери има. Какво пречи един от тях да направи две-три стайки, друг да направи оградата, трети да изгради баня и туалетна. Но няма желание, пътят също не е оправен. Кметът на близкото село Огняново не желае. Питате ли ме как на 74 години с подоти крака от трумбов карам колата в дъщи и сняг? И откъде намирам пари за гориво, технически преглед, винетка, гражданска отговорност и поддръжка? Аз си знам, надявам се патриархът да ми помогне. Една послушница да имам и за Георги, който е сираче и помага без пари в манастира, малка заплата да се даде. Поне 200 лъв, като си замине, аз какво ще правя сама и болна на 74 години в манастира? Трябва да заключа манастира и да забравим за него. Мога ли с операция и дископатия да мъкна мъркучите да поливам, копая, да садя, да поддържам цялата градина? Миналата година поливах, но откакто направих две стаи за живеене за мен и Георги и малко с водни лилии, вече отпаднах. Хората ми викат, сестро, стига, каквото си направила, е достатъчно. Като се разболееш и легнеш, кой ще те гледа? Стига вече, аз не, никакво спиране, имам мисия и трябва да я изпълня. Докато не се разболях, нямам дъщеря, нямам и сестра, а синът ми е болен и не може да ме гледа. И няма кой да ме погледне, да се намерят спонсори или държавата да отпусне пари и в банкя, където митрополията има имот, да се направят стаи за стари, немощни и овдовели монахини, монаси и презвитери. Хора, за които няма кой близък да се грижи, но няма кой да се захване с тази работа. Радвам се, че патриарх Неофит оправи много неща, като здравните осигуровки за монахините, каквито не сме имали досега. С отец Василии помогнаха да са живи и здрави. Сега трябва да разрешат другия проблем в малките манастири да ни дават поне минимална работна заплата. Да можем да си плащаме тока, храната, превоза, лекарствата и за работници. Да можем да оцелеем. Как смятате, че се оцелява с 133 лъв? Пенсия, ако не е Господ и света Богородица и добри хора да ни помагат, сме жив Зян. Остана в Сираче без майка примащаха при много драматични обстоятелства. С женитба не случих, с работа не случих. Из Божия воля станах монахиня. Съжалявам, че от дете не го направих. Отръснах в Капиновския манастир Свети Николай, във Великотърновска епархия. Там ме възпитаваха на истинско монашество. А тук, близо до София, трябва да бъда и шофьор, и земеделец, и охранител. Така и с селските свещеници. Влязат две-три бабички, купят си по една свещичка и няма приходи. По моя преценка, би могло големите църкви и манастири да помагат на малките. Крушата в двора на нашия манастир има необикновено въздействие. Под нея легнала Елена, а Богородица и се е явила на сън и казала, Елено, стани. Това не е параклис, а манастир и трябва да го възстановиш. Смята се, че е чудотворна крушата. Когато допра ръка на нея, усещам топлина. И колкото да съм нервна и ядосана, се успокоявам. Който вярва в Бога, получава всичко. Но който не вярва и мъртъв да възкръсне, пък няма да повярва. Много хора се изцелиха тук. Дойде един лекар и получи изцеление. Едно момченце дойде с направена магия. То също се излекува. Прочетох му молитва и го помаза в църквата. Други, които нямаха работа, я получиха. Все по-трудно е за хората да отличават злото и дявола, защото той вече е в много хора, и често тези, които са ни приятели, се оказва, че са ни врагове. Едва дочка зимата да отмине и срамежливото мартенско слънце да стопи и последните снегове по стрехите на старите байловски къщи. Макар и ложовно и не стоплящо тялото, то влизаше дълбоко в сърцето на вече превалящия 70 години дядо Добри и го подготвяше за най-хубавата част от годината за него. Отдавна този странник бе отделил погледа и вниманието си от грубата селска работа. Нито лозето искаше да копае, нито в градината да насе е лучец, разсъд с домати в оранжерията и покълнали картофи. Безвъзвратно вече отминаха годините, в които обичаше да е меродия и джожен, от които да откъсне една кривача и да нареже на тънко на постния бобец и картофената чорбица. Или да изреже асмите и лозето, да го напръска и прекопае, а най-есен да отиде с чувалите и кофите, за да обере продукцията. Обичаше да си пиева червено винце и това бе всеизвестно. Но забрави ралото и копралята и те съхнеха неизползвани под сейвънта. Когато Байлово се събуждаше за новия живот след тежката зима, очите на дядо Добри не бяха насочени към земята. Вече не свиреше на кавал на кравите и овцета по поляните. Не се запахтяваше с менците с вода и остави въгъла на мазето мутиката и обръщевката, които хванаха паяжини. Неговите очи бяха насочени надалече. Погледът му бе вперен към стара планина. Тя му бе майка, а баща му буен вятър беше. Взорът му се простираше на стотици километри в далечината. Душата му купнееше да усеща духовната извисеност, докосването и сливането с бог. Вече устаряваше и намираше отеха в своите мисли, своя живот и своите пориви. Децата му пораснаха. Отдавна не чуваше седното едното бомбата през Втората световна война, а през първата бе изгубил баща си. Дори не го помнаше, защото бе твърде малък. Майка му сама гледа децата си. С напредването на възрастта озяваше постепенно идеята у него за своя мисия. Да бъде таксидиот, божи служител, който обикаля църкви и манастири и събира пари за възстановяването нарушащи се такива, да обикаля най-святите места в България, да бъде послушник, да събира средства за възстановяване на храмове, да попива от духовната храна на игумените и калгерите, а през зимата да се прибира в Байлово и да е със семейството си. Докато си връзваше на въщата върху старите шаячни панталони, жена му гена шеташе в кухнята. Тък му бяха обядвали и управната домакиня разтребваше и стаята. Служи тенджерата с Боба и останалата прясна пастърва в килера, където беше не студено, тъй като хладилник нямаше. Каквото не беше изядено, щеше да бъде доядено до вечера. Този ден си бяха само двамата в къщи, иначе отдавна яденето да беше свършило. Гена слагаше ситно нарязани пресни чушки и лук на Боба, но сега беше рано. Те първа щеше да ги съди и отглежда. След като почисти масата, я чакаха метене и миене на съдовете. После Гена трябваше да чисти двора, да се погрижи за стоката, да изпере дрехите в старото ламаринено корито и да простре дрехите на цялото семейство. Времето и за внуците беше ясно отредено, но покрай всички ангажименти вече леко се губеше. Някой трябваше да преобърне земята в градината. А после да вземе мутиката с паяжините и да направи бръзди и лехи за картофите, лука, чушките, зелето. Ами доматите, спанъкът и марулите в оранжерията. За тях май по-късно щеше да остане време. Докато бе потънала в мисли, подреждайки една след друга всяка задача, баба Гена бе съвсем забравила цветята. Трети ден забравяше да ги поле, а имаше ароматни съкъсчета, теменушки и мушкато в саксии. Градинските лалета, зюмбюли, нарциси, момини сълзи и рози не ги поливаше. Напълни метално канче с вода и го изпразни в саксиите. После се върна и взе една кърпа да изчисти синията. Сети се, че още не е доизмела, и се хвана за метлата. През това време прясното мляко на печката завия и изкипя. Вареше го на умерен огън, но бе сложила сухи боровини и огънят лунна силно и се разболя като същинска стихия. Захвърли метлата и се втурна към печката. Нямаше време да търси пешкир или парцал. Грабна жълтото котле с голи ръце и го премести на съседния гьоз. Опари се, но стисна зъби, вземашите и разръчка огъня. Потърси сол в шкафа и посоли раната. В същото време се чу силно дръмчене. Котката бе надушила пастървата в килера и като ловък крадет се промъкна към апетитната плячка. Успя да се докупа, но бутна тенджерата с боба и похлопа като издрънча. С пръсти и изнорен вид възрастната жена тръгна да гони опасния престъпник рецидивист с девет живота. Когато най сетне се справи с всички перипетии и успя да си поеме дъх, тя видя мъжа си накипрен и готов за път. Дядо Добри беше обол си с свинска кожа, усилено стегнати свърви около навущата. Вълнена блуза и яке, а на гърба войнишка раница и каскет на главата допълваха картината. Байловчанинът се готваше за дълъг път. С осигурен и сигурен превоз двата му крака. Настанеше ли пролет, добре-добре се преобразяваше и поемаше по манастирите в България. Живееше в тях като послушник, гледаше овце, грижеше се за монастирските градини, лозя и дворове. Своите в Байлово изостави. Каквато задача му даваха, вършеше я с удоволствие и замах. Беше поработив и пъргав, и от млади и подякони и поклонници. Копнееше за този миг цяла зима. Решил беше да отиде в Сивенско. Хубав манастир си найде в околията и бързаше да отиде там. Тръгваше от родната си къща в байлово пеша и обхождаше цялото било на стара планина. Крачка след крачка, час по дир, час, та тачат ден след ден. Отшелничеството и аскетичният начин на живот го привличаха все повече. Така се чувстваше свободен, щастлив и прероден. Това го зареждаше с още много нови сили. Едва ли някой друг можеше да се осмели да потегли сам с църволите и вълнените чорапи като съвременен хайдутин, без пушка крема клика да снове и Старопланинския Балкан и да замръква по труднодостъпни усои сред вълци, чакали и рисове. Отида в Сливенско фран на пролет и престоя там чак до късна есен. Цялата работна година бе далеч от семейството. Остави Гена да върши цялата къщна, градинска и земеделска работа, да се грижи за децата и внуците. Тая жена златна беше, тежеше и все повече, но не продумаше лоша дума. Щом мъжът и така е решил, така да прави и по такива места да ходи. Но имаше моменти, в които не издържаше. И проклинаше тая пуста съдба, дето така я наказа. Да тегли хомота до края. Да не подвива гръб и само като спи, да почива. Беше началото на 80-те години. Никой не знаеше и не беше чувал за дядо добри извън околията и манастирите, които редовно посещаваше. Там го почитаха и насърчаваха. Ала кой ли питаше тая от женица какво и беше в душичката. И интересуваше ли го изобщо някой откъде намираше сили и воля да се справя с всичко сама? Всеки гледаше собствения си двор, градина и дом. В същото време и децата не бяха сигурни къде точно се намира добре. Двамата синове на дядо Добри деляха общ двор, като със семействата си живееха в две къщи една до друга. Все спореха и се караха за имоти, за разбирателство, за характери. Какво деляха, и те не знаеха като че ли, спомня си всичко това бившият кмет на Байлово Кирил Николов. Баща им, дядо Добри, понякога имаше чувството, че постепенно приема образа на дядо Йордан Герака. Този неповторим и симптоматичен герой на Елим Пелин. Същият народен автор, който обрисува бита и живота на хората именно от този край. Нямат Бога, нямат смирение в душата си. Всякой него си гледа, а за другите не иска и да знае. Всеки зинал като лами и прибира, мъкне, крие, като че ще векова на земята. Имот, колкото искаш, има за всички и още за толкова, и пак за врагчите трохици се карат. За чудете и шикалка, незвудно, мило, обича ги, а стапка вода биха го удавили. Не може вече да се живее в къщи. И братята ти, и снахите ти, всички са викнали да се разделим, та да се разделим. Всеки своето да си поеме, всеки своето да си знае. А що им пречи да си живеят братски, да си помагат, да се обичат? Пречат им зависта, своещината, лошото сърце, пречи им дяволът. Той ги държи в ръцете си. Отворил е в душите им бакалница и търгува с доброто и злото. Той е дядо добри искаше да изкара от душите на хората. Да ги предпазва, да го прогонва, да насочва към изповедта и причастието. А само остави семейството си да се карат помежду си. И дори самият той, като се прибираше, често навикваше и наругаваше гена, жена си. Силните викове се чуваха от съседните къщи, а хората започнаха да споделят помежду си. Напрежение завладяваше все по-често къщата на Добре-Добре в късна есен и той бързаше да стегне църволите и на вощата и пекнели мъртенското слънце, да хване горската пътека към послушанието. Оставяше жена, деца и дом, за да намери подслон при Бога. Събираше пари и раздаваше на нуждаещи се църкви и манастири още тогава. В тоя момент единият му внук хвана диабет. Толкова бе тежък, че го удари в очите. Зрението му намаляваше все повече и повече, докато вече не се замъгли. Кой ли не му се моли и деца, и кмет, и близки и познати да даде пари за операция на момченцето? Дядо добри отказа и го остави в ръцете на Бог, той да реши съдбата му. Какво се беше случило с този човек? Нормално ли беше да ремонтира църкви с изпросени от хората пари, а за собствения си внук, да не дава пари? Заслепен ли беше от някаква химера или бе поступил редно? Когато не беше на послушание в манастир и започне да пътува до С. Александър Невски, да проси милостиня, взимаше ключа от църквата в Байлово. На никого не го даваше. Само при него стоеше, цял ден, в преддверието на храм паметника, а ключът в джоба му. Така никой не можеше да влезе в храма. Дори и на крака му идваха да вземат ключа, но той път не го даваше. И над, сер с характер, както по ще го опишат. Кому беше нужно? Каква демонстрация беше това? Почина възрастен мъж в Байлово, почти бе набор на дядо Добри. Скръбната вест за кончината завари пътуващия таксидиот отново в София с чашка да събира милостиня пред Патриаршеската катедрала. Още не беше надушен от журналистите, които отбягваше като дявол от тамян. Не даде ключа. Не се и прибра вечерта в Байлово. Направи го чак след две дни. Близките на покойника, колкото и опечалени да бяха, трябваше да го чакат, за да могат да погребат своя близък родственик. Вълна на недоволство Заля Байлово. Този грешник светец вършеше бивали неща, недостойни за такъв достолепен мъж, негодуваха хората. Чуваха се призиви от «Осанна» до «Растни го». В Байлово бято до добри така и не остана онзи месия, който бе за милиони други. Никой не е пророк в собствената си страна, лекарите не лекуват хора, които ги познават. Това казва и Исус Христос на Своите апостоли. Такава се оказа и ориста за дядо Добри. Това ли бяха унези големи грехове, за които дядо Добри толкова дълги години говори, че носи в себе си и трябва да изкупува? Това ли беше мрачната страна, заради която столетникът искаше от епископ Тихон да се моли за него? Изоставянето на семейството заради духовното. Помагането на църкви, но не и на собствените си деца и внуци. Скандалите е благоверната гена, която намира отеха в смърта след денонощен труд и мъки. Държането на ключа от църквата, докато опечалени не могат да си погребат близките. Много от светските неща се загрбват в името на духовното издигане, но и много проблеми възникват от гняв, невъздържаност, себичност. Точно тези негативни черти на характера, за които дядо Добри толкова много проповядва да отблъснем от себе си, и вместо тях да подслоним в душите си добрината, смирението, милосърдието. Беше ли се превърнал в тяхна жертва за момент? Дали човек трябва да премине през всички тези катарзиси на събепознанието, за да може след това с пречистена душа да насочва онези, които вече са тръгнали по същия път, да се отклонят към правилния? Да им показва къде да не пипат и какво да избягват. Защото признаването и покаянието на греховете се нравят на Бог, а в комбинация със силната вяра спасява човек. За да има време за духовното си съзряване, дядо добри е изпосна времето за семейството. Не лягаше вече до гена, а си постилаше косяк в мазето в семейната къща. Там долу спеше, а не в леглото при жена си. Твърде вероятно и заради това при живеотношенията в родата на дядо Добри не бяха никак розови. Синовете му, преди да починат, не са били задружни, сплотени и единни, както е трябвало да бъдат. Все деляха нещо, а до разбирателство все порядко се стигаше, връща назад тогавашният кмет. През 2014 той пише завещание, в което оставя земи в наследство на църквата. А през 2017, усещайки, че силите го напускат вече, дарява всички пари по банковата си сметка, които ще бъдат в наличност, когато той си отиде на дъщеря си Богдана. В завещанието дядо Добри изрично пише всички пари да бъдат дарени за възстановяването на манастира в село Елешница, където Богдана живее със зедмо Георги, с цел той да стане действащ. А при невъзможност средствата да се използват за манастира в село Елешница, същите да бъдат използвани за всяка друга дейност, свързана с развитие и утвърждаване на християнството в страната, като предценката оставя на Богдана Добрева Димитрова. Това е последната ми воля, която искам да изпълнят наследниците ми, пише още в завещанието си Столетника. Дядо Добри завещава всички пари по сметката, както и всички останали, които ще се натрупат до кончината му, заедно с лихвите на Богдана за тези святи дела. Ето, че дядо Добри и след края на земния си път не оставя нито един лев на своето семейство. Нито за дъщерите си, които се грижаха през последните години, нито за внуците си. Дори ангажира по малката Богдана, към която има много по-голям афинитет и бащина чувство да поеме неговата мисия и да се погрижи парите да отидат за Елешнишкия манастир, Света Богородица. Това е същата обител, от която дядо добри при живе си връща на 31 0 лъв, които порано дарява. Дали заради калпаво изразходване или нещо друго не става ясно, но това е факт, който най-довереният човек на байловчанина Цонка Панталеева знае отлично. Но ето, че са неведоми пътищата Божии. Преди да си отиде, дядо Добри настоява всички пари с лихвите да отидат отново там. Какво се е променило в мнението му остава загадка. Но е факт, че са необходими много средства, усилия и работа, за да може Елешнишкият манастир да се превърне във възродене действаща обител за нов живот с монашеско братство. Така както с много пари и труд или по-известен като Гигинския, манастира е в разцвета си, след като е бил концлагер и пионерски лагер в окаяно състояние. В началото на турското робство манастират в е опожарен, а монасите в него са избити. В края на водичеството, духовната обител е възстановена, като в нея Васил Левски основава и Първия революционен комитет. След 1966 е лишнишкият манастир Запада, в него няма постоянно живеещи монаси. Над обителта е местността манастирска ливада. Тук по време на тоталитаризма имало секретен военен обект и достъпът до святото място бил забранен, разкриват местните. Легендите разказват, че тук е прокаранта, нар, червен телефон за директна връзка между Тодор Живков и Леонид Брежнев. Инж, Добри Стефанов е директор на обекта, споделя бившият кмет на Елин Пелин Николай Павлов. Известно време тук е имало организиран пионерски лагер. През 1988 е решено да се възстанови манастирът в Стария му вид и стил по инициатива на самия Добри Стефанов. Открита е дарителска сметка и събирането на пари започва. След демократичните промени мястото отново се оживява. Когато влизат, реставраторите се натъкват на стенописи от 1840 и след като свалят няколко пласта от стената, се откриват стенописи, датиращи от 1530 и 30 дядо добри се среща с инженера. Двамата разговарят и светецът от Байлово започва да дарява средства. Торбите тежаха до 50 г. Как ги носеше не знам. Беше внесъл около 26 лева, докато аз бях кмет. Целият ремонт струваше на 300 000. лъв. Отделно трябваха много пари за стенописите и изографисването. Дъщеря Муизет му и зет му правяха друг инициативен комитет парите от общината да се дръпнат и да се реставрират църквата на самото село Елешница. Елешнишкият манастир е паметник на културата от национално значение. Заради това Министерството на финансите превежда по сметката на община Елин Пелин годишна сума за подпомагане и поддръжка на обителта. В периода 1999-2003 сумата възлиза на 30 лева на година. Тогава бях кмет. Получиха се общо 120 лъв. За 4 години, през които дядо Добри внесе 26 лева. Сравнението в стореното между държавата и дядо Добри е несъизмеримо споделя Павлов. През 2001 е завършено възстановяването на църквата и тя е преосветена. Пред нея е издигната камбанария, в която е окачана старата камбана. Въпреки тези усилия днес манастират отново не е в добро състояние. От всичките дарени пари на светата обител през годините добре-добре си връща повече от 31 000 лъв. Защо го прави остава тайна. Какво ли е в душите на семейството му? След като дълги години ги изоставя, бродейки пеша дни наред по билото на Стара планина и престоявайки по половин година в манастир, а накрая не получават и стотинка завещание. И редно ли е те да се чувстват ощетени, след като същата тази сметка всички пари до последния лев са дарени от хората и това са техните души, както дядо Добри ги нарича, а следователно тези пари не трябва да принадлежат на никой освен за святата цел, за която са изпросвани ремонт и строеж на храмове. Един ден се връщаме от обучение по реформа в местното самоуправление, което беше в Хисая. На пътя между село Бания и Карлово настигнахме дядо Добри с колата. Вървеше пеша по шосето. Бяхме с Анелия, Генова и още две колешки. Спряхме веднага. Беше с Ямурлук, Църволи и Кълпак. Това се случва през лятото на 2005 и движеше се пеша на стотици километри от София. Хайде да те закараме до Байлово. Не... Имам работа, трябва да спирам на много места. Не бързам. Спола и ви и на добър път. Бившият кмет на Байлово Кирил Николов в откровена изповед, по две чанти с банани, портокали и други плодове му даваха хората постоянно. Като е болен, само с чесън се лекуваше. Спукваше го в хаванче и пиеше много червено вино. По 4 метра дълги дървета е носил на рамо. Толкова здрав човек беше. Аз бях млад, но не може да го стигна, като ходи. Даже подтичваше от Балкана задене дървото и пеша до къщата. Първите години ходеше пеша до София. Оставаше подведни там или на друго място. Преди да излезе, заключваше вратата на църквата и като почине човек, трябва да го чакаме. Казвам му, дядо добри, остави ключа, като те няма. Нема, ще чакат. Не можем да разбием вратата на църквата и да влезем. Чакали сме го така подведни да се върне, за да може да се направи погребението. За това много хора от селото бяха негативно настроени. Аз бях между чука и наковалнията. Казват ми, иди и му вземи ключа. Аз пак отивам и му казвам дядо добри, дай ключа. Няма да ти го дам. И голям беше. Каквото си намисляше, това правеше. И на другия ден, все едно нищо не е станало и все едно не сме си говорили на висок тон. Сърк човек с характер, казваше искам дърва да ми докарате. Те в годините станаха частни и трябваше да се плащат. Ние нямаме бюджет в кметството за подобни услуги и всичко от джоба трябваше да се дава. Колко съм ходил да се моля на горските да му докара дърва и да се плати само на секачите нещо минимално. А той си мислеше, че е нещо нормално. Водил съм много журналисти при него. Мъжете винаги ги приемаше, но ако беше жена с пола... И то къса, ставаше страшно, направо не даваше да влезе в църквата. Имаше негативно мнение за жените. Като ми се обадят предварително, че тръгват от София, най-вече това бе първото, за което ги предупреждавах да бъдат облечени прилично. Обаче някои журналистки идваха директно. Аз, като ги видя, и направо им казвам ще ви заведа, но няма да ви приеме. Ще се разлюти, вика и кръщи, с дърво посяга да ги даже. Маха и се им крещи, най-много на жени, гонените мъже бяха малцина. Но ако си хареса някой, може с часове да си говори. Жена му Гена се беше прегърбила от работа. Голямо тегло и стегли, с внуците им сме израснали заедно. Направо я съжалявахме тая жена. А тогава бяха още на бедни години. Работеше на Нивата и цялата селска работа тя я въртеше. Работата е от ранна пролет до късна есен. Нито една година по това време го нямаше, а ходеше по манастири. И внуците му не знаеха точно къде е бил. Като се върнеше и почваше да я навиква. Много я турмозеше тая женица. Даже преди да почине преди повече от 20 години, беше благодар на Бог да си я прибере горе. Да свършат тия нейни мъки. Когато починаха синовете и снаха му, нямаше кой да го гледа и грижите по емалката му дъщеря, богдана от Единият му внук го хвана диабет, който се отрази на зрението му. Почти не вижда момчето. Ходихме да говорим с него да даде пари да му се помогне за операция, лечение и каквото е нужно. Няма, Бог ще му помогне. Бог ще реши какво да прави с него, дали ще вижда или не. Тогава беше на 12-13 години. Сега продължава да не вижда. Можеше да се възстанови, но така и не се случи. В околията в коя Лине църква не е дал пари. Но за внука си и семейството си един лев не е давал последните години. На седмица средно е оставял на цонка поне по 1200 лъв. брои е и да вкарва в банката, като отиде пролета за някой манастир и се прибираше сента след Димитров ден. В манастир до Сливен е бил и е ходил пеш по билото на Стара планина. Там прекарваше по половин година. Като дете съм го запомнил как ми е разказвал. Това е в началото на 80-те години. Само за Бог говореше как вижда всичко и ще помогне. Това ми казваше, когато в понеделник го возе в колата до София и обратно. Като се прибереше в къщи, спеше в мазето. Беше си дубка направо, а къщата е голяма, двоетажна, родната му в Байлово. Сега там живее му. Другите се пръснаха Катерина в скравена. Богдана в елешница, внуците и те. Лягаше върху козяк. Така спеше и в къщата в двора на църквата. Цяла България знае за дядо добри, но към близките си не беше така добър. Ще има проблем с наследството, защото покойните братя все разправи и имаха помежду си, докато бяха живи. В един двор две къщи, но не бяха задружни въобще. Дяволът кара хората да не вярват в Бог и да не ходят в неговия дом. Злото, което правим, ще ни съди, когато отидем горе. Господ иска от нас да се покаем. Да признаем греховете си и той, защото е добър и милостив, ще ни прости и ще ни се зарадва за нашето покаяние. Не си бе и помислил, че един ден ще бъде натикан въгъла между две стени. Този път бе загазил, че го преследваха по петите и го бяха обградили. Планът бе обмислен толкова прецизно, че можеше да послужи като наръчник за младия и неопитен престъпник. А бъдещите дознатели да го изучават в часовете по криминалистика в академията. Само, че сега няколко дула на пистолети бяха насочени срещу него. Нямаше път назад, напред бе обречен, възможностите да бяга на страни вече бяха изчерпани. Един пистолет срещу цял рояк униформен и бе твърде неравностойно. Като на лента за броени секунди богатият му криминален живот, достоен за алманах на родната престъпност, мина пред очите му. Главата му вреше и кипеше. Стотици сценарии за измъкване се възпламениха в съзнанието му. Но огаснаха също толкова бързо. Височината му от 2 метра, колкото и да всяваше респект през годините, толкова сега му пречеше. Въпреки че бе слаб и всички го познаваха с отколешния му прякор кокала, не можеше нито да залегне, нито да се прикрие. Хищникът този път се оказа плячка. Старата къща трябваше да бъде убежище и спасителен пристан. Нахалта с възлом като в холивудски екшън. Изплаши до смърт самотната баба, която завари в дома. За да се домогне до прикритието си, като сърна прескочи две бетонни стени, и двете високи колкото него. Вягащият от властта затворник е способен да преодолее невъзможни препятствия по пътя към свободата, и да надскочи себе си. Малко бяха трудностите, пред които кокала се спираше и правеше крачка назад. Всъщност такива липсваха. Този път ситуацията бе по различна. Макар и въоръжен, бандитът бе сам, без автомобил, без подкрепа от никъде. Силите и възможностите се изчерпваха, а барикадирането в случайно избрана къща не бе нито планирано, нито изгодно. Мал шанс, който не бе предвиден. Но отбраната трябваше да бъде до последна капка кръв въпреки настойчивите увещания на полицаите кокала да се предаде с високо вдигнати ръце зад тила и бавни стъпки, хвърляйки предварително оръжието пред входната врата. Двама да бяха, можеше единия да рани. Или ако се наложи, да убие, а другият щеше ще да избяга от страх. Но не, бяха поне четирима, идваше и подкрепление, мислите му се въртяха в главата като руска рулетка. Не можеше да вземе никой от тях за заложник, нито да хукне да бяга, стреляйки на посуки. Мястото бе изключително неудобно за самозащита. А в гълабарника до него птиците вдигаха такава вява, че дори заглушаваха полицаите. Чуваше постоянно до болка познатите реплики – полиция. Хвърли оръжието. толкова му се бяха запечатали в съзнанието през дългите години на престъпен живот, че дори не му правеха впечатление. Близо час ченгетата го обещаваха да се предаде доброволно и преговорите да минат мирно и тихо. Без пострадали, без жертви и без риск за нищо неподозиращите до тогава съседи. Полицаите влагаха всички средства и усилия, за да вникнат в съзнанието на кокала и да го победят психологически. Яростта и гневът от безсилието, което усещаше все по-усезаемо, го притискаха с всяка изминала секунда. Чуваше стъпките на ченгетата и разстановката, която униформените правеха, за да го заобиколят и да го направят безпомощен. Чувстваше се като същински звяр в клетка. Колкото и да беше за огени, този път възможностите му се изчерпваха. Усещаше как постепенно капитулира, докато не му остана избор. Стисна зъби, затвори очи и насочи пистолета. Само преди месец бе избягал от затворническо общежитие кампандиза във Варна. Датата беше 31 май 2016. В България да духнеш от тюрмата се оказва не толкова трудна задача, колкото мнозина си мислят. А да изчезнеш за 60 секунди от затворническо общежитие, което често се различава от някои студентски такива по това, че са малко полуютни, хранят те безплатно и не плащаш найем, бе още по фасулска работа за кокала. Все пак имаше примера на небезизвестните парнади от Софийския централен затвор Николай Николов Шатката и Хоседия Вара Мартинес. В един дъждовен петъчен следобед, когато надзирателите се сменяха и движението в затвора бе по-усилено, двамата стартираха пъкления си план. Излязоха спокойно през предварително прокопана в стената дупка и в уречения част от ги чакаше полицейска патрулка с фалшиви номера и подправени служебни карти на «ченгетата» в нея. Качиха се спокойно, преоблякоха се и потеглиха за дълъг уикенд вероятно в страни, чийто тропически климат предполага запасяване със слънцезащитен крем понес фактор 30. Бегълците си спечелиха много привърженици за трешетките. И други последваха примера им, за да се разведат веднъж за винаги с мрачната килия и безплатните манжи. Така на свобода се озоваха и още една прочута двойка пандищи. Убиецът Владимир Пелов и аверът му Радослав Колев демонстрираха нагледно пред цяла България как посред бял ден можеш да избегаш през парадния вход на същия този Софийски централен затвор. А след култовия случай народният фулклор се обогати изключително много възможни легенди и разкази за храбрата чистътка, която ги подгони из уличките в столичния квартал – Банишура. Преди Пелов и Колев да духнат от пандиза, беше ред на кокала. Улесни го неимоверно много фактът, че от затвора в Белене бе преместен в трудово-възпитателно общежитие към Варненската тюрма. В зандана на Дунавския остров Персин бандитът изяжаваше поредна, 4-годишна присъда за грабеж. Въпреки пребогатото си досие късметът на отколешния бандит се усмихна и той бе преместен в затворническо общежитие. В рая на пандишчиите, както са известни въпросните места, сред лишените от свобода, грешниците могат спокойно да работят на външен обект. Такава съдба очакваше и нашия герой. Все едно бе на свобода през деня, а вечер се прибираше на топло. Не мислеше за разходи за храна и хапваше напълно безплатно за сметка на унези навън, свободните. И вместо наем за квартира или вноска по жилищен или ипотечен кредит, се прибираше безплатно в пандиза. Вкусваше от свободата всеки Божий ден, работейки навън сред тези, които не бяха помирисвали никога аромата на затворническия нар и гледката към синьото небе през решетки. Не търпеше вече нито сакюиниците, нито раирания живот. През всяка пробуйна и в закона, и в местата за лишаване от свобода го огряваше тайничката мисъл за бягство. Беше помотивиран и помобилизиран да се завърне в къщи от всякога. Ставаше още по свиреп и ожесточен. Когато се сещаше за тримата хитреци, които под носа му отмъкнаха с измама апартамента в родната си листра. Градът, в който се роди и израсна, и където бе прочут навред си изстъпленията, престъпленията и бойния си нрав. Петдесет хиляди лева и незабравими спомени отидоха в чужди ръце. Трябваха му пари, с които да плати на адвокат да го защитава по поредното дело срещу него. Нямаше кеш, нямаше и откъде да вземе. Остана му единствената опция е да заложи апартамента си и да подпише пълномощно, тъй като вече бе тикнат в ареста. Документът, който по-късно щеше да го направи престъпник без дом. Положението бе да откраднеш от крадеца. За първи път се озоваваше в ролята на губещия. Не беше този път той в ролята на съвременния Робин Худ, който краде от богатите, без да дава на бедните. Сега той бе измамен със собствените си похвати. Злосторникът бе надхитрен. А затворът, в който бе прекарал половината си живот, се превърна в първи и единствен негов дом. Чувстваше се в тотална безисходица. Новото дело му вещаеше в още години за трешетките. Бе черната овца в семейството, а близките му се отдръпнаха и го изоставиха. Спомни си за един от своите любимци. Големия талпачино, който и на 78 години е все така харизматичен и заразителен, казва, в детството си моли в бог за велосипед. После разбрах, че Бог работи по друг начин. Откраднах велосипед и започнах да моля Бог за прошка. Господ бе твърде далеч за измамения затворник. Отдалечи се още повече, когато за крайното решение да раздаде своята справедливост върху нези, които му се подиграха и го надиграха. След преместването му в затворническото общежитие и започването на работа на външен обект бе време за бягство. Бягство не е толкова към свободата, колкото към отмъщението. Време беше за разплата. Един истински престъпник не се оставя дълго време да бъде надцакан. А когато откръднеш от професора по престъпления, както сам той се определя, вендетата е неминуема и жестока. Планът на кокала изненадва дори самия него. Остра умен, умопомрачителен, рискован. Каквото и да се каже за него, все ще е малко. Задата на бягството избира 31 май 2016, когато, забравя, да се прибере в килията след работния делник. Кокъла предварително проучва къде има необитаемо бунгало в околностите на Силистра. Така вместо в килията бандитът ще се укрие в планинската постройка до Дунав. Предварително Апашът се запася с незаконен, макаров, револве и достатъчно бойприпаси и взривни вещества. Зная отлично, че най-важното нещо не е самото бягство, а осигуряването на достатъчно надежно обежище и цял боен арсенал за защита. Наясно е, че ще бъде пуснат за общодържавно издирване, а границите ще се завардени за него. Умът на бандите непрекъснато работи и той обмисля прецизно два и дори три хода напред, които трябва да подготви безупречно. Воден от ярост и жажда да раздаде свое правосъдие, но и да се защити хитро, престъпникът се преоблича като жена. Слага ефирна рокля на цветя, очила, шапка с периферия и натъпкан с дуна зелен сутиен. По улиците в Силистра се задава двуметрова коко на седви гърди. В едната си ръка стиска черна чантичка, в която е скрит зареден Макаров. Порасналата дама, буди любопитни погледи, но планът за тотална и неузнаваема промяна на външния вид с подръчни дрехи и аксесуари сработва и никой не го разпознава. Дори с ней особено елегантните косми по ръцете и краката. Вече цял месец успешно се укриваше, чувстваше се много поспокоен и уверен. Дори в женски одежди и перука на главата. Мишените бяха коко, цоната и трупанката. Влезе в офиса на тримата души, които продадоха апартамента му и прибраха парсата. Представи се за потенциална клиентка, която търси контакт с главния виновник за аферата, за да си говорят по работа. Получи бързо и лесно информация, къде живее и се отправи към дома му. За зла беда на кокала, който чудесно се представя в ролята си на жена, бандитът е предаден. Две полицейски патрулки го засичат точно когато пристига до търсената сграда. Кланът на Кокъл рухва на мига. В този миг рецидивистът бяга и скача в такси на едно от оживените кръстовища в града. Насочва пистолет към главата на шофьора и нарежда да кара към близкото село Айдемир. Водачът тръгва безропотно, а полицейските патрулки следват плътно беглеца. Започва гонка по улиците на Силистра. Кокала крещи на таксиметровия шофьор да настъпи педала на гаста. Водачът румен запазва спокойствие и самообладание. Знае отлично как да действа в такъв напечен момент и да направи така, че хладнокравието да наделе, спокойствието да победи и така да се спаси. Румен е пенсиониран полицай и шофира с около 40 км ча по градските улици. През това време униформените служители карат плътно за таксито. Една от патрулките изпреварва жълтата кола и му препречва пътя. Не остава нищо друго на кокала, освен да изкочи навън и да бяга. Докато тича, вдига пистолета и стреля няколко пъти по полицаите. Оспява да се изплъзне и се укрива зад гълобърник в стара необитаема къща. Легендарният Димитър Братанов, от когото трепери мало и голямо, се изправи очи в очи със смъртта. Чуваше стъпките на полицаите, които го обграждаха. Един пистолет срещу многократно повече дула към него бе твърде неравностойно. Всичките му планове претърпяха крах. Бе притиснат като звяр в клетка и за сетен път чуваше добре познатото – полиция. Предай се, но как да се предаде? Този, професор по престъпленията, не можеше току така да вдигне ръце и да го набутат в патрулката. Не можеше пък да бъде изигран и за сетен път да гледа свободата през решетки, след като цял месец го правеше и никой не го олавяше. Не успя да стигне до измамниците, които му продадоха жилището, и да въздаде своето правосъдие е пистолет в ръка. Чакаше го отново затворът в Белене и този път присъдата щеше да е огромна. Избягал е от затвора и се е укривал близо месец. Искал е да ликвидирал нези, които го изиграха с парите, и има незаконен цял боен арсенал в себе си. Стрелял е срещу полица и при задържането му, а криминалното му досие от на 10 присъди за кражби, грабежи, измами, взривове и отвличане ще утешни още повече присъдата. На 41 години и ще получи поне още 20 за трешетките. В най-строго охранявание затвор и този път без да бъде преместван в пандишческо общежитие. И да излезе някога, ще бъде грохно старец, без близки и приятели, без пари и бъдеще. Ами тогава, не можеше да вземе полицай за заложник. Ако влезе в открита престрелка, дори да рани или убие един или двама, другите ще го направят на решето. Не искаше да ги ликвидира. Знаеше, че момчетата си вършат работата и не са виновни, но адреналинът и афектът бяха взривоопасно големи и вулканът Братанов се готвеше да избухне всеки момент. Нямаше друг избор, освен да се защити и да стреля по ченгетата, докато не е дошло подкреплението. На метри от него бяха баби и дядовци, които поливаха цветята и зеленчуците в градинките си. Не осъзнаваха, че до тях полицаи са заклещили вездесъщия престъпник Димитър Братанов Кокала, чието половин живот се изпарява за трешетките. Оставаха броени секунди, в които Братанов трябваше да вземе решение. Точно тогава остра мисъл като бръснач прониза съзнанието му. За миг съжали, че не е взел граната със себе си. Спомни си датата 22 юли 2000, когато участва в преврат в Силистра. Тогава задно савери са от подземния свят взривиха апартамента на тогавашни окръжен прокурор на Силистра Румен Атанасов, докато той спи с жена си и двете си деца. «Искахме да си сложим наш прокурор. Нанесохме сериозни поражения. Впоследствие бяхме осъдени не за опит за убийство, а за нанасене на материални щети. Просто стъпента на криминалното ми израстване доведе до тези събития», както по-късно споделя Кокала. Секундите вече изтичаха, време за повече мислене и спомени нямаше, но каквито и без и престъпления да е вършил кокала, той никога не бе отнемал човешки живот. Крадял е, грабил е, мамил е, стрелял е по полицаи, но без да ранява и без да убива. Можеше ли и този път, притиснат до гълабарника въгъла на необитаема къща от ченгетата, да се измъкне от капана, без да застреля някой от тях и да се надява на нов живот след това? Не, трябваше да убива като в електронна игра и да мине през река от трупове и кърви, за да оцелее. Но можеше ли просто така да вдигне безпомощно ръце? Кокала не се предаваше лесно. Гурдостта и неслумимият престъпен дух му бяха братя. Трябваше да избира. В този момент, когато се усещаше незастрашен и най-бесилен, Кокала стисна силно незаконния, Макаров. Вдигна го във въздуха и потрепери. Ченгетата заеха отбранителна позиция и се приготвиха за стрелба. Тогава Братанов отпусна пръстите на дясната си ръка и победено отрони: Предавам се! Хвърли пистолета и излезе с високо вдигнати ръце. Нито един полицай не бе убит или ранен. Белезниците штратнаха на ръцете на беглеца и Димитър отново се озова заключен в затвора. Богатото му криминално досие, бягството и стрелбата срещу Ченгетата му отредиха 27 години затвор. Но само на първа инстанция. На следващите съдиите бяха по благосклонни и намалиха присъдата му на 18 години лишаване от свобода. Кокала се върна отново в панди за вбелене. На 41 години е, когато ръководството и старите му познайници го приветстват добре дошъл. Планът му за отмъщение не проработи. Вместо това се озова на същото място, където лежа преди години. Кръгът се затвори, а изгледите за осъществяване на така мечтание от него нов живот не изглеждаха никак надеждаващи. Какво по причина бандита? Не бе ли полезно и разумно за него, вместо да отмъщава, да избяга в чужбина с фалшиви лични документи? И да започне онзи нов живот, като мнозина престъпници, избягали от родното правосъдие? Не, за да тръгне действително по чисто нов път, на човек е нужно да преживее същински катарзис и да осмисли истински събитията около себе си. Да се научи на доброта и смирение. Да не търси на всяка цена от мъщението, а замяната също нямаше да се стовари върху него. Пред Братанов се открие абсолютната възможност да използва онзи близо един месец свобода, в който се укрива в необитаемото бунгало под женски пероки и рокля на цветя, в съвсем различна насока. Вместо това подготви отмъщението си по начин, по който мълци на бандити биха се осмелили. Но и да избяга в чужбина нямаше да осъзнае и да се покае за престъпното си минало. Закоравяло бе неговото мислене, бандитски бе начинът му на живот. Нито щеше да остави зад гърба си кражбите, нито грабежите и измамите. Щеше да използва всяка ситуация, за да преживява както сам си знае. Трябваха му пари, а такива нямаше как да изкарва честно и почтено в неговата ситуация. Зад граница още повече щеше да усъвършенства първичния си инстинкт на роден хищник. Там, където почти никой не го познава, щеше да му е полезно. Дегизиран като строителен работник в Германия или берач на череши в Испания, Кокала знаеше как да се промотне и да заобиколи закона. Той знае отлично немски език, макар и да е завършил само осми клас. Езиковата бариера пред него не бе проблем. Визията му извън женските одежди също е прилична, а умът остър като бръснач. Парите се изкарват, контакти се завързват. Не му липсват нито организираност, нито воля. Каквото и да притежава един човек като братанов, изкуплението никога не закъснява. И той идва обратно в затвора, когато започва да усеща как почвата под краката му омеква. Когато осъзнаеш, че всичките козове вече не съществуват, и е като в ситуацията зад голабарника, има пистолет, но не може да стреляш, патроните са достатъчно, но не можеш да ги използваш, притежаваш хладнокръвен ну, но и той не може да те избави. Тогава, когато половината живот минава зад решетките, а навън не го очаква никой. Когато в затвора не е създал семейство и правенето на добрини е нещо толкова непознато, колкото влизането в църква и истинското покаяние. И когато не е имал нито време, нито желание, нито пък каквато и да било потребност да чуе и види примера на добрите. Хората, които се опитват да балансират везните с правдините и зините, до този момент обаче, книгът. Който играта приключва и легендарният Димитър Братанов Кокал се знае, че истинската безисходица не стои заклещена между две стени зад гълъбърник, а лежи върху прашен затворнически нар и проклина засетен под дързостта, наивността и жаждата за отмъщение. Когато в дъждовните дни на превалящата младост душата се пока и потърси отговори на стотиците въпроси. И когато тази смиреност замени първоначалната си лицемерна и дволична форма с все поискристализиращата форма на истинността. Унази превъзпитаваща норма, която удря грешника най-често тогава, когато няма възможност нито да избяга, нито да въздаде своята справедливост, нито пък да култивира още повече престъпната си същност. За преобращането на 180 градуса на един закоравел престъпник, който е опасен за цялото общество, бе нужно и още нещо. Четирите стени, решетките и липсата на каквато и да било положителна перспектива не бяха достатъчни. Необходима беше връзка с духовното, святото, божественото. Светлият пример, който да го зарази, да го разтърси и отклони от неправилния път. Онзи човек, който е способен да те превъзпита. Нито затворът, нито църквата, нито свещеникът. А човекът, който е връзката към Бог. И за когото ще научиш точно тогава, когато е необходимо. Точно тогава, когато усещаш същинската безисходица. Промяната не идва от днес за утре. Не може да се събудиш в същата килия и да си кажеш аз съм нов човек. Доказват го хиляди братя по съдба на Димитър Братанов. А ако демонстрират на думи промяна, мнозина от тях чисто и просто лъжат. Мамят пред себе си, мамят пред останалите и пред Господ. А той вижда всичко и е крайната инстанция. Недълго очекваният за злосторниците Върховен касационен съд, а Бог, пред него няма алиби, няма адвокатска пледуария, нито пък често скалъпени доказателства в своя защита. Липсват и лъжесвидетели, както и подкупни магистрати и купени експертизи от вещи лица. Там, горе, не минават и медицинските заключения за куп болести на обвиняеми и подсъдими, които се «отключват» часове след ареста. Не сполучват и добре обмислените оправдания или покаяния на грешниците, целящи минаване на делото по съкратена процедура без разпит на свидетели и изготвяне на експертизи и съответно гарантиращи минимална присъда. Не въжат нито пробойните в закона, нито обясненията за бедност, мизерията и лоша среда, които раждат чудовища. Потъкването на всякакъв морал, в името на хонорара, срещу който да спасиш от правосъдието престъпника, няма да те спаси пред претонзи, най висшестоящ съд. Нито ще ти осигури охолен и безгрижен живот. Милионерите грешници рано или късно плащат за своите грехове, където и по света да се намират. Какъвто и е живот да са започнали. Колкото и църкви да построят, за заискупят греховете си. За истинското спасение са нужни истинско смирение и искрено покаяние. Именно по този нов и богоугоден път тръгва той рецидивистът, прекарал половината си живот в затвора и вгочил живота на десетки невинни хора. Димитър Братанов постепенно започва да осъзнава и да озрява за идеята, че промяната трябва да започне от самия него пред самия него. В затвора в Белене, където сега изтървява 18-годишната си присъда, легендарният крадец и беглец от правосъдието е преподавател по немски език в затворническото училище. Бригадир и отговорник е за 6 и отряд в пандиза. От «Професор по престъпления», Кокала се превръща в Даскъл. Учи останалите лишени от свобода на езика на Меркел. И съвестно отговаря за други грешници за трешетките като него. За да предава на затворниците знания, самият той разбира, че трябва да изгражда себе си като личност. Да се опитва да бъде добър вътре в душата си и да предава положителните нагласи и на околните. Да осъзнае, че и бандит от висока класа може и трябва да бъде отговорен. Първо към себе си, а след това и към обществото, в което отново ще се влее след години. Колко точно ще бъдат те и дали ще бъдат по-малко отдадените му от сада промяната му, живият живот и времето ще покажат. Да бъде полезен и да дава сам пример се превръща бавно и постепенно в призвание за кокала. Сега чете книги, обогатява с знания останалите затворници и поема от други братя по съдба познания в различни сфери история, география, литература. Всичко това получава в затворническото школо-институция за поразнали бандити, наваксващи изгубеното детство. И Кокала сякаш наистина започва да наваксва изгубеното. Изучилият университета на престъпленията Пандищия на 42 години започва началното си образование в училището на живота. Онзи живот, който трябва да му даде първите стъпки в полезното и смислено съществуване. След като родителските се оказват неуспешни. Пътеводната светлина в пълната му промяна не е нито жителска трагедия, която да го разтърси и усмири. Нито сън, в който да се появи светец и да му покаже пътя. Чудото започва да съзря в него благодарение на живота и делото на един смирен и покоен старец който прекарва половината си живот не по затворите, а в търсене на доброто. Човек, който още приживе народът титулува като светец. Личност, чието добродетели и влияние те първа ще нарастват и ще бъдат тачени, славени и уважавани навред. Един свят безсребърник, който, без да познава хората и без те да го познават лично, притежава уникалната способност да ги променя. Да изважда грешниците от ямата на бездуховното, да ги растърси из основи и да им покаже правилния път на себе и утвърждаването, който да поемат. Това е той, дядо добри, пътят към Беловласия и благочестив светец започва такму от училището сътвора твора в Белене. Там, където Кокава преподава по немски язик на останалите пандишчии, където от крадец и измъмник се превръща в учител. Благодарение на желанието и усилията на кмета на затвора Суна и Ремзи за трешетките невежите пандищи се обучават дори на български язик, защото много от обитателите на затвора не знаят и думичка, преди да прекрачат прага. Ремзи е най изявената, силна и обединяваща фигура в пандиза на Дунавския остров Персин. И благодарение на усилията му за трешетките науките и невежи престъпници започват да навъксват изгубените часове в училище. И да се учат, що ето реинтеграция и какво трябва да правят, след като излязат от затвора. В курса по реинтеграция, побудните затворници се събират в школото на тюрмата и разговарят за грешките си открито и свободно. Всеки споделя за какви престъпления е тикнат за трешетките и с какво може да си помогне сами на останалите, така че да се превъзпита и да повлияе положително и на другите. Има също курсове по немски, английски и испански язик. Именно в тези общи срещи на лишените от свобода, немалко е от които рецидивисти, Братанов разбира за святото дело на дядо Добри. Когала започва да се интересува от това, което добрият старец прави и защо толкова е благословен. Чете разкази на обикновени хора, докоснали се до него и усетили промяната в себе си. Научава как мъже и жени в най-трудните ситуации получават надежда, ценни напътствия и светина пред себе си от светеца от Байлово. Всички са категорични, белобрадият столетник е лекарят за душевните тързания и усещането за липса на хоризонт, той е изтожер на искрената и непоправена вяра. Учи млади и стари да се уповават на Бог и че само Той може да спаси и въздигне душите им, колкото и грешни да бъдат. Тругателен пример за това, че Бог прощава греховете и на най-големите грешници, когато те се покаят искрено и горещо, е притчата за блудния син. Тази притча, както и всички останали в Евангелието, е разказал сам Христос. Тя до толкова тробва братанов, че той се припозна в нея и тя се превръща в негово кредо. И обещава пред себе си след кончината на дядо Добри, че ще извърви до край трънливия път на позитивната промяна и себепознанието. Един богат човек имал двама синове. Един ден по младият от тях рекал на баща си, «Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота». Сърцето на добрия баща се свило от болка при тези думи. Надеждите му за сговорен живот на синовете му рухнали. Но няма ощо да стори и разделил имота. Не след много дни бащата трябвало да изтърпи и втори удар. Непокорният му син събрал всичкото си наследено имущество и заминал за далечна страна. Там той се отдал на разпътен живот и бързо прахусал целия си имот. За злоучест в страната, където пребивавал, настъпила страшна мизерия и глад. Неразумният момък се видял принуден да поступи на работа като слуга у един богат човек, който го пратил да му пасе свинете. До вчера бляскаво пироващия блуден син сега бил доволен да сподели храната на свинете, но и нея никой не му давал. Изпаднал в такава велика беда, момъкът си спомнил бащиния дом, дошъл на себе си и рекал, колко много работници у баща ми имат визобилия хляб, а аз от глад умирам. Ще стана и ще отида при баща си и ще му река, татко, съгрешив против небето, пред Бога, и пред тебе. Не съм вече достоен да се нарека твой син. Моля те, направи ме поне като един от работниците си. Прекрасно решение, благословени думи. Разкаялият се син веднага потегли обратно за бащиния си дом. Само жалки дрипи били останали от скъпоценните му дрехи, бил бос и целият изпонаранен а неговият не е престанал да го очаквал деня на раздялата. Още синът му бил далеч, немощният старец безпогрешно разпознал фигурата на любимото си дете. Домилело му и бързо се затъкал към него, хвалил се на шията му и го обсипал с горещи целувки. Но синът се чувства виновен. треперейки от вълнение, той едва промовил, «Татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син». Бащата бил извън себе си от радост и жал. Като видя окаяния вид на сина си пожалък от вида на неговите слуги, той веднага се разпоредил – «Изнесете най-хубавата премяна и го облечете. Сложете пръстен на ръката му и обоща на нозете. След това заколете обуеното теле, за да ядем и пием, защото този мой син мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. Започнало не бивало увеселение, всички се радвали и празнували като на царска сватба». При вечер си дошъл от Нива по старият син, чул отдалеч песните и веселата глъч на празнуващите. Изпълнен с недоумение, повикал един от слугите и го попитал, какво става тук. Слугата отговорил, брат ти си дойде и баща ти заквал гоеното теле, защото го приездрав. здрав. Вместо да се зарадва заради брат си, по старият син се разсърдил и не искал да влезе. Баща му излязъл и взел настойчиво да го кани. Но този останал непреклонен и с негодование се развикал. Ето, аз толкова години ти служа и ни веднъж твоя заповед не престъпих, а до този ден не си ми дал и едно козле, за да се повеселе с приятелите си. А сега, като дойде този твой син, който прахо се и мотър, ти, за него заквал гоеното теле. Тогава неговият баща кротко възразил, чедо, ти си винаги с мене и всичко мое е твое. А сега нека да се зарадваме за това, че брат ти мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. Изгубеният Димитър Братанов се чувства намерен. Божието слово покъл в душата и коравото сърце на рецидивиста капка по капка. Така както се стичат сълзите на света петка от камъните в скални апарати с пещера в град Трън, където се е укривала. А от чудодейните капки миряни намират чудодейни изцеления и на най-тежките и невъзможни залечения от медицината болести. Заболяването на Братанов се лекува с вяра и обръщане към Бога. Неговият ходата е пред Христос той открива в лицето на дядо Добри. Пътят е труден, мъчен, парещ под краката. Но докато не се научи да танцува като нестинер върху тази жарава, няма да прогледне истински. Чудото се за коравелия престъпник започва да се случва. Дори самият той да не вярва в началото, греховните му мисли полека се разсейват като сутрешна мъгла след изгряващото слънце. Димитър осъзнава, че и да лъже няма смисъл. Да е вълшив, ще се изгуби още повече. А да разиграва театър за трешетките вече ще е свършен. Той има шанс за реабилитация. Пред себе си и обществото. Да загърби вредните си пороци, така както се отказват цигарите с силна воля и непримиримост, колкото и да е тежко. Вдъхновението от дядо Добри е толкова силно, че заслепява ехидните усмивки на невежите и обесилва съпротивата на непросветените. Неразбран от мнозина за обратния завой в своя свят, Кокала буди възхищение сред други, които също полека започват да попиват от това невиждано вдъхновение и духовно израстване за трешетките. Наближава времето, в което Кокала ще бъде сред нас на свобода. Тези 18 години затвор могат да се окажат много по-малко при добро поведение и достатъчно заслуги. Ако не бъде пуснат предсрочно, няма как да избяга този път. Защото мърдане от белене вече няма. Това е истинска история за истински хора с истински съдби. Те подлежат на коригиране във времето и пространството, но то не може да стане на сила. Както е нужно време на водата да издълбае камъка, така и ледовете в душата на Братанов се разтопява постепенно. Слънцето трябва да грее дълго време от небето и да осветява пътя му. То вече издълбя там, горе, и го залява силно. Димитър Братанов който един ден може и да влезе в учебниците по криминалистика, отлично знае, че дядо добри може да преобърне наопак и нагласите и помислите на избобилия се човек. Да предупреди за дявола, който кара хората да не вярват в Бог и да не ходят в неговия дом. И че злото, което правим, ще ни съди, когато отидем горе при Господ. Но и за това че Христос иска от нас да се покаем, да признаем греховете си и той, защото е добър и милостив, ще ни прости и ще ни се зарадва за нашето покаяние. Кокало пое по-добрия път на промяната. Смисъл и има. Димитър Братанов Кокала в своята изповед от затвора в Белене, бях много слаб като малък и се чудеха какво име да ми измислят. Някой каза Кокала и така си остана. Поредна присъда изтърпявам вече и в очите на хората изглеждам непоправим идиот. Защото първи път грешка, втори път грешка, но после. Вярвам в съдбата и явно така ми е писано и не мога да избягам от нея. Сега съм преподавател по немски език в училището в затвора в Белене. Бригадир и отговорник съм на шестия отряд. Аз съм професор в криминологията и престъпленията. Започнах от кражби и стигнах до опит за убийство. Опитвал съм грабежи, опитвал съм и измами. Учествах през 2000 в опит за преврат в Силистра. Опитахме да сменим окръжния прокурор на силистра и да си сложим наш прокурор. Тогава взривихме окръжния прокурор. Степента на криминалното ми израстване води до такива неща. Взривихме му апартамента, както спи. Нанесохме сериозни поражения. Не бяхме осъдени за опит за убийство, а за нанасяне на материални щети. Бил самограничаван или шаван. В тинейджерска възраст гледаш да впечатлиш момичетата и момчетата. Лошата среда също играе своята роля. Правех порази къде от нужда, къде от келеш лък, къде от доказване кой съм аз, но не от недоимък. Приятели са носили хубави маратумки, взимаха неща от корекон. Имаше завист, той има, аз нямам. Това пораждаше амбиция, че и аз мога да го постигна. Родом съм от Силистра и там започнаха всички проблеми. Докато изтърбявах поредната си присъда, имах нужда от средства да платя на адвокати за обжалвания и си заложих апартамента. Оттам ме измамиха, гордостта в мен и чувството за достоинство или грандомания наделяха в мен. Избягах от затворническото общежитие във Варна и реших да раздам правосъдие. Върнах се в силистра и потърсих лицата, които бяха замесени около залагането и продажбата на апартамента. Отново бях изигран и предаден на властите. Приклещен между две стени, избухнах в ярост, че не можех да стигна до тях. Чувствах се безсилен и предадени, и в момент на афект започнах престрелка и гонка с полицаите. И така, до задържането ми, признах и предследователите, че умишлено съм стрелял по полицаите, но в момент на ярост. Те нямаха нищо общо с мен, бяха пратени да ме задържат явно, нищо повече. Сега, ако ме попитате, ще кажа, че е било пълна глупост и че нямам право да раздавам правосъдие и да отнемам човешки живот. Но има моменти, в които на човек му идва в повече. Майната му на апартамента за 50 000 лъв. Отнеха ми детство, спомени, нещо много сантиментално. Останах храно без един родител. На 17 години баща ми почина. Майка ми бе по слаб характер и не може да се справи с мен. Бях побуен в детството ни. Целия род сме двама души криминално проявени. Семейството ми съм само аз. С брат ми сме пълна противоположност. Аз съм минус, той е плюс. Той колкото е честен, толкова аз съм криминален. Майка ми работи дълги години в комбинат, последно бе началник контрол на качеството. Работила е с злато и платина. Не е откраднала нищо, докато за мен нямам обяснение. Може би съм си роден с една такава черна точка, белязан от съдбата. Черната овца. Осъзнал съм се и се питам, нужно ли е това да се прави. Обаче нещо все ме тласка, все ме бута да достигна до крайната цел. Пропиях си и училището. Бях преподавател по немски език, знам три езика, а съм с основно образование. Говоря немски, руски и сръбски език. При престрелката нямаше ранен полицай. Нямах време да мисля много, адреналинът беше на Макс. Оказването на съпротивата, престрелката, богатото ми криминално минало всичко това ми изигра ложа шега. Бях осъден на 27 години, след това намалиха присъдата на 18 аз съм сигурно единственият убиец в България, който не е убил човек и лежи 18 години в затвора. Сега съм на 42 години. Около 20 години съм прекарал за трешетките. Половината ми живот е минал в пандиза. Радвам се, че успявам да се развивам духовно, а не материално. Стремя се от година да давам онзи пример, че както един авторитетен и израснал човек може да бъде полезен на хората и обществото. Така и най-долната шматка и наркоман също трябва да бъде равен и да помага на другия, да дава пример. Аз съм готов. Срещите с различни и нови хора в затворническото училище ми дават стимул. Доставям ми удоволствие да комуникираме и да обменяме опит. Има бивш военен, футболен бос и председател на младежко движение на политическа партия. Трябва да излиза на около 52 години при добро поведение и работа за трешетките. Приел съм пътя на промяната и се опитвам да се завъртя на 180 градуса. Преди преобладаваха надменността и гордостта как аз ще ходя на някакви началници да им свалям шапка и да им бъдкам да си гледат работата. Честно казано, за 20 години едва две от тях съм работил. Всичко останало ми е въртене на далавери и лежане по гръб. Сега съм на глава и не пред ръководството на затвора в Белене, не пред някой друг, а пред самия себе си искам да покажа и докажа, че мога да бъда полезен. Както на другите, така и на самия мен. Надявам се този процес да го доведа до край и като излеза. Вярвам, че ще си намеря работа. Но не по този начин, по който съм се препитавал досега. В тази моя промяна и катързис е идеята да изпъкне добротата във всеки един от нас. Няма как един лош, зъл и егоист човек да бъде полезен на другите. Първо човек трябва да е добър, за да предаде това и на останалите. Аз съм добър по рождение, но имам лошка смет не го определям по никакъв друг начин. Което е предначертано това е, ако е писано да се удавиш, влак няма да те бутне. Аз се преклоням пред дядо Добри и съм на мнение, че ако има поне хиляда човека в тази държава като него, няма да бъдем на това дередже. По пътя на моята промяна се водих именно от него. Той ме вдъхнови за този завой на 180 градуса. И ще съм му благодарен до гроб. Хората трябва да разберат греховете си и да си пазят душите чрез покаяние и молитва. Осърдната работа му се отплащаше лавинообразно. Захва на бизнес с петролни продукти. Държаше няколко бензиностанции в района Народната Силистра, и макар и беден, далечен и позабравен, районът бавно процъфтяваше. Именно такъв беше 60-годишният пламен Сарафов. От сутрин до вечер бе заец бизнес дела. Оглави и футболния тим на Доростол, Силистра. Беше председател на местните спортни федерации по футбол, борба и стрелба с лъг. Където и да отидеше, навсякъде вдигаше клубовете на висота. През сезон 2 -0, 0 3 2004 като председател на Доростол, вкарва има в Б-група, след като бе изпаднал в аматьорските дивизии. Отборът дори стигна близо до тройката в Б-група и бе на влизане в А-група. Малко му остана да осъществи голямата си мечта и футболният клуб да мери сили с отбора на народа. Левски, в А-група и да напълни стадиона в Кредонавския град. Изгради и свое стопанство с кредит от 200 000 евро. По това време евросубсидиите още не бяха навлезли и банковият заем бе задължителен. За пламен не бе проблем да се разплаща с солидните месечни вноски. Надушиха го земеделски производители, все близки и приятели, и техни приятели. Започна да им раздава много пари в заем, за да могат да засеят продукция или да се вооръжат с земеделска техника. През годините разплати над половин милион лева на земеделци и клонови стопанствата, на Кооперации, обещанието беше след няколко месеца, когато реколтата от Жито и Царевица изкласи и се продаде, парите да му се издължат без никаква лихва. Всичко на юнашко доверие, отнасяше се с разбиране към всеки проблем, за който е потърсен. Местните хора бързо научаваха, че могат да се обърнат към него, ако искат да им се разреши проблемът. Без значение от какво естество е. Пламен е познат в цялата околия и лесно намира решение на хорските тегуби. Не отказва помощи и ако няма време или възможност да се занимае с случая, ангажира друг човек и казусът се решава. Сарафов е сред малцината случаи по нашите географски ширини, който прави безкорист на добрините си. Нещо, което за него е нормално и така трябва да бъде. Без задължителната оговорка за лична облага на среща а защото така е възпитан и смята, че е редно да постъпва, когато някой се нуждае от помощ. Години наред помага на социални заведения, училища, спортни клубове без корист на цел. Давал е по един тон дизелово гориво на спортен клуб за участие в чужбина, оборудвал е компютърни зали в училища. Вътрешното удовлетворение и потребност от направеното е водещо, прави го от сърце и душа. Не съжалява за удареното рамо, дори да се окаже после, че е бил използван. До край си остава сърцето и душата на всяка компания. Личният му живот също е добре подреден. Баща му дълги години ръководи търговски предприятия в региона. Майка му също е търговски работник. Жени се и създава прекрасно семейство. Има две дъщери, едната завърши математическа гимназия, след това е техническия университет в София. Работи като ИД-специалист, получава висока заплата и живота ти е уреден. Другата завърши езикова гимназия, а после право в Софийския университет. И нейният живот е добре устроен. През цялото време на разцвети и просперитет на личния и обществения си живот пламен помага много и на църквата. Вярващ човек и дарява пари, доколкото може да отдели. Прави го без нотка на съмнение дали парите ще бъдат употребени по най-ползотворния начин. Силно впечатление му прави една притча на отец Петър от Родопското село Хвойна. Един ден дяволът решил да се откаже от себе си и да не е вече дявол. Искарал всичките си неща и работи на пазара да ги продава, тъй като не смятал вече да ги използва. Хората минавали, гледали, отминавали. Измежду всичките му ветории и неща имало един инструмент, който бил най-изхабен и износен. Но точно той бил с най-голяма цена. По някое време се спрял някой и го попитал, какъв е този инструмент. Такъв, един неогледен, изхабен и изтъркан от всякъде. И каква е тази огромна цифра, дето си му я сложил за цена? Дяволът му отговори тихо, аз този инструмент правя всичко със всички. Това е съмнението, съмнението, постоянно го използвам, на който и човек да го пусна, събълям го и той е мой. Затова е толкова изхъбен, защото го използвам навсякъде и постоянно. Пламен бе изгонил този дяволски инструмент от себе си, и нещата вървяха отлично. Колкото и да даряваше, личните му финанси и капитали бяха стабилни. А по този начин можеше да помага на още хора. Макар и на стотици километри от малкото селце Байлово, Пламен отлично познаваше делото на дядо Добри, и именно то го вдъхновяваше за всички добрини. Чувстваше се като малка трохитка от неговата необятна вселена. Искаше да пренесе мисията му и край Дунава, в онази затънтена част на България, която постепенно се обезлюдяваше и потъваше в забвение. Четеше постоянно за него публикациите в интернет. На няколко пъти лично ходеше в С.В. Александър Невски, да дари своята лепта и да размени няколко думи с него. Хващайки му ръката и поговаряйки за 4-5 минути, се зареждаше с необикновена енергия за дълго време напред. След това се връщаше в Силистра и зареден с положителни мисли и нагласа, приемаше трудностите полеко, а хубавите моменти оценяваше далеч повече от преди. Дойде обаче финансовата криза, удари редица държави и като ефекта на доминото се стовари и тук. Роденият през 1955 в Силистра Вишист също не бе подминат. Постепенно започна да усеща как възможността да си върне раздадените заеми на замеделските кооперации и започна да се стопява. Докато не изчезна напълно, имаше над 11 изпълнителни листа на много по голяма стойност от 200 000 евро, колкото беше кредитът. Когато идваше време житото и царевицата да се продадат и парите да се върнат на пламен, продукцията или се изкупуваше много ефтино, или стоеше непродадена в силозите. Сарафови влизаше в положението. Така минаваха години, без да получи обратно парите си. Когато се осъзна, че трябва да си иска парите по съдебен път, се оказа, че повечето кооперации са фалирали или светкавично са сменили собствениците си, от които не можеше да вземе и стотинка. Ситуацията с бензиностанциите и търговията с горива също не бе никак розова. Бе освободен от футболния, доростол, за сметка на виш партиен функционер, който зае мястото му а малко преди това съпругата му почина. Както беше на върха на колелото, то бързо се завъртя и се оказа най-отдолу. Всичко това доведе до фалит на фирмата му. В този момент разбра, че няма кой да му помогне така, както той спасяваше и вдигаше на крака закъсали търговци. Остана с горчивото убеждение, че всички го използваха до момента в който им бе потребен и им свършваше услуга, а след това го забравяха. Заради кризата оборотите паднаха и вече не можеше да плаща вноските по кредита. През годините бе направил подобрение на заложеното от него имущество. Изгради пристройка към стопанството и реновира старата част. Банката не го призна, защото нямаше предварителен договор с нея за благоустройството. В изблик на безсилие, безисходица и гняв пламен разрушава пристройката, която е под залог на банката. За своеволието получава тригодишна присъда с пет години изпитателен срок. Проблемите му се задълбочават още повече и заради друго дело. Този път е обвинен, че по време на кризата е взел 3000 хиляди лъв. Займи не ги е върнал. Точно преди да изтече изпитателният срок на присъдата за разрушената сграда, фалиралият бизнесмен не осъден и по това дело. По този начин тригодишната му условна присъда влиза в действие и пламен влиза в затвора в белене. И до днес твърди, че истината е точно обратната свидетелят бил длъжник на Сарафов. Осъзнава, че е сбъркал с разрушаването на сградата и се покайва, вместо да се оправдава, че е невинен, както много често затворници го правят. Пожелал е никой да не идва за трешетките на свиждане, докато самият той не прецени. За него е обидно, когато се гледа с най-близките си престъкло или прозорче. Сега благодарение на ръководството и кмета на затвора Суна Ремзи Пламен участва активно във всички културни и образователни мероприятия за трешетките. Там има възможност да общува с лишените от свобода с по-голям крагозор. Които въпреки направените грешки не се оправдават, а търсят причините вътре в себе си. Покайват се за греховете си и търсят нов път в живота си. Именно с искрено покаяние на греховете Бог ще бъде милостив и ще упрости грешките. Това послание на дядо Добри научават все повече затворници в Белене. Както Пламен се е вдъхновявал за добрините от неговата житейска мисия, така се получава и за сторените неправди. Смирението и вярата ще спасят и него, и брата му по съдба Димитър Братанов Кокала. Защото хората трябва да разберат греховете си и да си пазят душите чрез покаяние и молитва. Това иска Бог като наш един баща. Мислите на Пламен Сарафов от Затвора в Белене, за нас, съвремениците на Дядо Добри, то е един еталон за доброта, на човещина. Това, което е правил, може да бъде образет за всички хора без значение на тяхната възраст. Нямаше студ и пек, събираше стотинка по стотинка и ги даряваше на храмовете. Винаги ме е вдъхновивал да правя и аз добрини, откакто разбрах за неговата дейност. И винаги съм се чувствал като едно малко зранце от неговата работа. Разбирам го много добре какво е усещал, когато е вършил поредната добрина. Нея я ли усещаш се сърцето си не става. Имаш ли зад колисна цел веднага се усеща. Преструвките веднага се познават. Дядо Добри правяше всичко без никаква друга цел, безкорисно даряваше живота си на църквата. Добрината не е до затвора или извън него. Добрината или я имаш, или я нямаш. Никога не бих загубил чувството си на доброта и достоинство и неразбиране на, на хората. И ще го правя с още по-голямо желание. Дано имам същите възможности, излизайки от тук, с ръка на сърцето казвам, че ще продължа да правя добро, стига да е по силите ми. Доброто не се придобива, то е въпрос на възпитание, менталитет, гена на родителите ти. Виждам тук, че много хора са саможиви и гонят само и единствено личния си интерес. Опитвам се да им покажа, че има и друг начин на отношения между хората. Че можем да сме много подобри и внимателни един към друг зад решетките и така да избегнем много проблеми и конфликти, които сами си създаваме. Колкото и лишените от свобода да се затънали в грехове и престъпление, в тях има нещо човешко. Може да е малко, но ние трябва да го открием, да го изкараме на преден план и да го използваме за добра кауза животът ни да бъде по-добър. Един човек не може да бъде щастлив, ако хората около него са нещастни. Няма нищо по-добро да видиш усмивката на хората. Топли ти душата, дори и нищо да не получаваш в замяна. Много хора са получавали услуга от мен и съм усещал колко хубаво им става. Качвал съм се на такси и не ми дава шофьорът да платя, защото съм му направил добро преди време, а аз съм забравил. Плащал съм сватбите на няколко души. Затова има една стара приказка да направиш добро и да го забравиш. А то един ден ще се върне. През годините съм раздал поне половин милион лева безвъзмезно като дарения. Съгласете се, че когато човек е добър, очаква същото отношение и обратно. Но явно съм имал прекалено доверие и добрина, която се превъплащава в наивност. Неволно се сещам за думите на Пенчо Славейков, смъртта завършва земния живот. Зад него ново битие настава. И то на нашите дела е плод. Така урече Бог и Богу слава. Ако не се оценяват сега добрините, то това ще стане след време. На църкви съм даявал изключително много. На църквата в Силистра съм помагал финансово и когато съпругата ми почина, предложиха опелото да бъде там, където по принцип не се правят. Но по решение на тогавашния доростолски митрополит заради моята помощ през годините траурната церемония бе в църквата. Никога не съм си мислил, че от заможен човек, който раздава стотици хиляди левове заеми и дарения, ще се окаже затворник в белене. Мисля си, че това е удар на съдбата, който в никакъв случай няма да ме отче и усака тъй като моята душа е смазана. Би трябвало да изляза с още по-голямо желание за работа. Или както тук, зад решетките се нарича ресоциализиране. Да вляза в обществото, готов да живея с установените норми на поведение. Да бъда нов и по от човек. Понякога до този ковчег на човешки драми и съдби, както поетите наричат затвора, може да попъднеш само от една грешна или необмислена стъпка. Но след това да продължиш с нови сили навън, каквито отново ми дава гядо добри. Всеки трябва да има търпение. Само в душа, която има търпение, има и смирение. Да се оповаваме на Бог, защото само Бог може да повдигне всеки. Строителната бригада напредваше бавно, денят бе още по-горещ от вчера, а в обедните часове живакът достигна 42 градуса на сянка. Срокът изтичаше и майсторите трябваше да побързат, ако искаха да спазят сроковете и да излеят последната почена на време. Работата започваше сутрин в 7 часа, докато температурите бяха поносими, ако, разбира се, 25 градуса призори се броеше за хладно и приятно време през август. Често работният ден приключваше в две часа през нощта, когато трябваше да се налива плоча. Това бяха 19 часа робски труд под парещото слънце на остров Миконос. Гръцкият рай за туристи и знаменитости от цял свят бе в своя разцвет. Строителството просперираше, а милиони евро се изсипваха на екзотичното кътче всяко лято. Годината бе 1999 а Мадонари и Никол Шерцингер са само малка част от звездите, които щяха да почиват тук. Затова предприемчивите гърци знаеха, че спешно трябва да вдигат много хотели и къщи за гости. Повечето от тях тузърски за отбрани гости, но и много за хора от нашата, Балканска черга. Такива, които не можеха да си позволят 4 или 5 звезден лукс, а преди да минат границата и да се качат на ферибота. Пазаруваха тарелки с кюфтета и кебабчета, мятайки ги в багажника до кофата с домашни домати, краставици и сирене за шопската салата. Любимата нашенска комбинция, която вирее еднакво добре и в шкорпиловци, и в Миконос. Между 12 и 16 часа трудно можеш да видиш град да работи. В най-горещата част от деня всички са на сянка по къщите и си почиват. Но не и 14 годишният Борислав. Младото и напористо момче бе общ работник на един от многото строежи на острова. Макар и непълнолетен и на съвсем крехка възраст, ученикът мъкнеше газобетон, вар и цимент от входа на бъдещия семейен хотел до третия етаж. Докато майсторите похапваха пържен бакалерус и ципора на скара, гарнирани с обилно количество добре и студена рецина, традиционното за южните ни съседи бяло-сухо вино, Боби не можеше да си позволи такъв пиштен и разголен обяд. Нямаше как да си позволили да харчи кой знае колко, защото надницата му от 4000 гръцки драхми, които се равняваха на сегашни 15 евро или 30 лева, не предвещаваше богато изобилие от варианти. Вместо това българчето си взимаше вкусни сандвичи от вкъщи, Правеше ги самият т.е. спитки от близкия магазин, намазани с масло и наредени върху тях резени домът, кашкавал и малко шунка, когато стигнат парите. И поръсени с прясна чубричка, и тук там листенца цъбосилет за аромат. Преди да стигне до тях обаче, го очакваше малко работа. Като днес, шофьорът на малък товарен камион так му паркираше пред новостроящата се сграда на малко възвишение, близо до центъра на Шумния остров. Теренът бе чудесно локализиран и е великолепна гледка към синьо-зеленото море. Нямаше много палми и зеленина, а повече скалисти местности и повече заведения. Но гърците знаеха перфектно как да правят туризъм. Две палета с газобетоно очакваха боби. Всяко блокче от строителния материал тежеше по около 10 кг. Имаше 50 бройки, което означаваше 100 курса до третия етаж и обратно. Вместо по едно на хаканият и работи в младеж мъкнеше по две наведнъж и съкрати качванията до третия етаж до 25 пъти. Хаспел липсваше, а тримата гръцки майстори, към които бе прикрепен, използваха малкия общък да върши почти цялата работа. Метеше, чистеше, подреждаше, ковеше дъските за кофраж, бъркаше бетон и го разнасяше с кофи, преместваше всички инструменти и ходеше за храна и напитки. Както днес, от 7 сутринта до 2 след полунощ, майсторите при които чиракуваше, трябваше да редят газобетона, да го слепват един за друг и фугират след обедната почивка. До тогава материалите трябваше да бъдат качени и подредени до мястото, където по план трябваше да бъдат стените на коридора на третия етаж. Времето неумолимо изтичаше, а слънцето печеше още пожарко над къвчето земя сред морето, известно с живописните си мелници и бурния нощен живот. Това не оплаши тинейджера и той свърши работа, без да мрънка и да се оплаква. Така неосетно се изнизаха няколко години. Постепенно Борислав започна да взима повече пари, да се чувства по свободен да харчи на воля и да живее младините си по своя начин. Продължаваше да се труди на строежите като общ работник, докато майка му и новият ти съпруг отвориха склад за строителни материали и започнаха да строят къщи, които да продават. За да се разрасне бизнесът, голяма заслуга имаше и Боби. Обигран е кален като общък на тримата градски майстори, младото и напористо момче се научи да оценява и уважава всеки труд, всяка стотинка и вече всяко евро. Понатрупа повече пари и повече самочувствие, а работата и отговорностите ставаха още по-големи. След 19 часа на строителната площадка българинът се прибра с маткан от умора в квартирата си. Хвърли работните дрехи в коше и едва са брасили за един душ. Облегна се с две ръце на стената в банята, приведе глава, затвори очи и остави водата да отмие праха от строежа и тежките спомени от бурното детство. Макар че бе дошъл с майка си на 6 декември 1998, Боби първоначално живееше под наем с още няколко българи на друго място. Не искаше да бъде в дома на Гърка, който трябваше да му бъде пастрок. Нужда от втори баща нямаше. Майка му се омъжи втори път. Взеха се с чужденеца и тя се премести да живее при него на острова. Роди му син Александрос и заживено в живот с второто си, гръцко семейство. В началото майка му започна като чистътка. Първите години на Миконос бяха трудни, но фамилията постепенно захвана собствен бизнес със строителни материали. Отвориха склад, в който продаваха отчетки и бои дулатексови ръкавици и стълби. Нахучивото семейство хитро използва бума на строителството и процъфтяването на курорта като предпочитано място за екскурзии от туристи от цял свят и работата потръгна. Наред с склада за строителни материали, семейството започна да строи жилищни сгради и да ги продава, от което спечели цяло състояние. През това време Боби остана да живее в родния пазар Беше на 10 години, а сестричката му на 8, когато се оказаха деца на разведени родители. Баща му се отдаде на алкохола и голяите с приятели. Запиляваше се по цели дни, не къде, без да се обади и без да го е особена грижа за семейството. Когато се прибираше, често бе пиян и не ставаха скандали. Конфликтите бяха все по честа гледка в малкия апартамент в областния град. Нервите на майка му не издържаха дълго време. След като се разведе, се запозна с бъдещия си градски съпруг и заживе на Миконос. Боби и сестричката му останаха в пазърджик. Грижите за тях поеха баба му и дядо му. Добри, мили и грижовни хора, те се стремяха с малките си пенсии и големите си сърца да задоволят всички нужди на внучетата си. Често получаваха пари от Гърция, но и те не достигаха. Виде новата зима свари баба, дядо и внучета в незавидно финансово състояние. В смутните времена в средата на девет-десете, гладът и мизерията властваха навред. Не подминаха и Боби, липсата на родителска ласка и контрол си казаха думата. Да си на 10 години, без да виждаш баща си и майка си в мутренските години, си бе въпрос на изпитание и оцеляване. Особено ако не се събереш с най-подходящата компания. Тогава Борислав отключва бойния нрав в себе си. Макар и още малолетен, често се включва в мелета с други момчета и се събира в залата с рутативките, толкова модерни в зората на демокрацията. Старите си ловъци от новата ера му се радваха. Вместо да ходи на училище, предпочиташе да се навърта около тях, докато пушеха скъпи цигари и пиеха Марко Волуиски, накичени с дебели ланци. Обичаше да се превръща в център на внимание и да го прегръщат мутрите, от които трепереше целият град. Да изпъква сред връстниците си и да живее своя живот така, както намери за добре. Така се търкулнаха 4 години, откакто майка му заживя в Миконос а баща му все порядко се мяркаше. Беше натрупал доста повече вели, провинения и отсъствия, отколкото петици и шестици в бележника. Най-накрая майка му успя да го склони да вземе едно от най-важните си решения да го вземе със себе си на миконос. Ако животът в пазърджик бе тежък и усеян с множество перипетии и липса на родителски контрол, то зад граница го очакваха още по трудни моменти и робски труд срещу жълти стотинки. Понякога по 19 часа в денонощието, зая за училището и въпреки мизерното заплащане отделяше за живот като на турист, плажове, заведения, купони, нови дрехи. Та той беше хлопе на 14 години, което отрано бе калено в бурното море на житейските неволи. Близо час вече стоеше под душа. Тялото му го предаваше физически, но в главата му вреше и кипеше. Трупаше постоянно дърва в кладата с спомени, а жаравата се разгаряше още и още. Минаваше 3 часа през нощта, а съзнанието на Борислав бушуваше. След 4 часа трябваше да е на за поредния тежък работен ден под парещата градка Жега. Но сенят бягаше от него. Излезе на балкона и усети лекия и приятен средиземноморски бриз. най ободряващо е времето в ранните часове, а най-тъмно преди зазоряване когато спокойно можеш да останеш сам с мислите си и шума на морските вълни. Включи лаптопа и отпилто от цитрона да смети мента. Интересуваше се от всичко, което се случваше в родината. Макар и на екзотичен остров сред морето, Боби страдаше за България и откровено му липсваше. Обичаше да слуша родопските гайди, народна музика, да гледа патриотични клипчета за България. Четеше политическите новини, интересуваше се от обществения живот. Въпреки че вече изкарваше хубави пари и семейният бизнес процъфтяваше в Миконос. Започна да се вълнува от хората, които вършат добри дела в родината. Знаеше за отец Хростодул от Лопушанския манастир, който успя да върне много хора към вярата. И за отец на Саролски от Чепеларското село Хвойна, който пътуваше пеша между няколко села, за да служи и да държи будни родобчаните в района. И още много други свети примери, които го мотивираха да бъде добър човек и родолюбец. Докато слушаше брилянтното изпълнение на 333 гаеги, поставящи световен рекорд, и четеше за подвида на четата на поп Харитон и бачо Киро при деведневната защита на Дляновския манастир от окръжилите го черкези, в една от свързаните статии попадна на един съвсем непознат за него човек. Някой си дядо Добри стоеше на столче пред храм паметника, с Александър Невски, са изязан от дъно на пластмасово шише от 2 литра, в което събираше стотинки. Авторът на снимката и текста бе написал, че това не е обикновен просек, а свят човек който дава всички пари за църкви и манастири. Подобно нещо досега Борислав не бе виждал. Сякаш нещо го стисна за гърлото. Искаше да разбере повече за този дивен старец, обрекъл живота си на такава мисия. Изглеждаше много възрастен, с дълга бяла брада и нещо като стара народна носия. Започна да се интересува от въпросния дядо Добри, но липсваше повече информация освен това, че е от близкото до София село Байлово и пътува всеки ден. За да изпроси милостиня. Защо го прави? За кои храмове отиват парите? Колко средства събира? Кое е всъщност дядо добри? Въпросите се загнездиха в главата му и не му даваха мира. Тази нощ Боби не мигна. Сенят избяга и колко и малко време да имаше да подремне, вече имаше нова задача пред себе си. Трябваше да се върне в България и да намери този човек. Да го опознае, да се сприятели, да стане част от живота му и той от неговия. В целия си гаден и труден делник, както обичаше да го нарича, бе научил, че няма нищо случайно. За да го впечатли толкова много един непознат и обикновен старец с необикновена мисия, значи имаше защо. За Боби не бе трудно да се върне за малко в България. Освен това обичаше да пътува. Само след месец вече беше пред храм паметника с Александър Невски и държаше ръката на дядо Добри. Говориха за Господ и Богородица, за вярата, за опованието, за смиреността, състраданието, милосърдието и Божията благодат. За миг Боби се усети по-одухотворен, душевно изчистен и благодарен. Вече не бе онова 14-годишно хлопе, мъкнещо газобетон и бъркащо бетон на 42 градуса. Поръсна на улицата и на строежа, а сега израстваше духовно. Трябваше да се връща бързо на Миконос. Защото работата не чакаше, а отговорностите бяха големи. Но сърцето на младия българин, постепенно превърнал се от общък в строителен предприемач, ликуваше. Боби не ходеше, а летеше. Започна все по-често да се прибира в България. Баба му и дядо му, които сами ги отглеждаха с помалката му сестра, вече бяха покойници. Сестра му бе станала счетоводител със своя кантора на Микунос, а връзката с баща му съвсем бе избледняла. Затова семейството му не разбираше тези негови пориви да пътува хиляди километри, за да се вижда с някакъв старец и да милее по родината, след като разполагаше с много пари на острова на милионерите. Чудеха се с какво толкова белобрадият мъж го е впечатли и променил, за да стане по-отговорен, по-добър и посмирен човек, и то само за година. Всичко прави Бог за душите, за да не се трепем и не иска вече да даваме душите си на дявола. Трябва да бъдем по-добри, да се обичаме, уважаваме и помагаме един друг. С тези думи дядо Добри посрещна Боби при поредното му посещение, този път в схелопената къщурка в двора на църквата в село Байлово. Там достолетният мъж заживя в началото на новото хилядолетие и повече не стъпи в родната си къща, която е наблизо. Там останаха един от синовете му с съпругата и децата им. Дядо Добри имаше четири деца, двама синове и две дъщери. Синовете рано си отидоха, а дъщерите Богдана и Катерина се пръснаха първата в село Елешница Краелин-Пелин, а втората в село Скравена-Доботъвград. Най-добре дядо Добри се чувстваше в тази скромна постройка, в която едва ли мнозина биха живели. Но той търсеше точно това покрив над главата си и удобен козляк, на който да спи. Старо кюмбе, което да топли стаята и което наричаше Ковторче както и малка масичка, на която да се храни с каквото Бог даде. Всичко останало без суета, дяволска работа, което нямаше място тук. Никакви електрически уреди, никакъв гардероб с дрехи и обувки, никакви перълни, фризери, климатици, вентилатори, микровълнови, печки и прочие съвременни технологии, които могат да бъдат открити във всеки дом. Стаичката му бе осеяна с икони. Най-много на света Богородица, която той толкова много тачеше, обичаше, благоговееше. Повече от два часа Борислав и дядо Добри говореха. За живота, за вярата, за отношенията между хората. Разбираха се като баща и син. Липсата на силна бащина десница в най-трудните детски години на Боби го влечеше още повече към този свят човек. Неговите поучения се вклиняваха в съзнанието му и променяха хода на събитията в неговия живот. Друго напътствие, което белеза за винаги Борислав, бе това, че мълчанието изчиства разума и мислите. И че който мълчи, той не греши. След двучасовата беседа изведнъж тя до добри скочи като младо момче. Пъргав, бодър и жизнен. Без патерици, без бастун, без вкания и пашкания. Беше събота над вечер. Боби бе тръгнал сутринта от Миконос и директно бе пристигнал в Байлово. Дядо Добри не оставаше без вкусна госба на печката и знаеше, че неговият добър приятел е гладен. Отвори капака на старата тенджера, а в стаята Мигун се разнесе благоуханният и добре позната роматна постна боб чурба. И двамата вече бяха изгладнали и дядо Добри сипа по една топла и вкусна чорбица и за двамата. Поръси я със ситно на матка на чубрица. Нямаше запрашка, нямаше мазнини. Най-вкусната боб чурба която Борислав бе хапвал някога. След като наситиха глада си, дядо Добри продължи с духовната си беседа. Казваше на Боби, че Бог е любов и повече от всякога е нужно така желаното обединение между хората, нуждата от повече задружност и сплотеност, спазването на вековните български християнски традиции, истинските ценности и обичаи, които ценим и тачим. Сподели пред драгия си гост още, че е много важно да запазим чисти душите си, не на материалното. Че трябва да вярваме в доброто и в родината. Тогава България ще тръгне напред, категоричен бе старият байловчанин и направи асоциация с разпятието на Христос, който след три дни възкръснал. И ние ще се мъчим, ама после ще се оправим, когато се обърнем към Бог, рече дядо Добри на своя млад следовник на портата на църквата, докъдето го изпрати с широка и блага усмивка на лицето. Преди да си тръгне, Борислав му довери, че все още не е кръстен. Искаше именно дядо Добри да бъде негов кръстник. Никой друг, старецът прие на драго сърце, на мен ми е писано да те кръстя и да отговарям за теб пред Бог. Боби цел на ръка на духовния си баща и потегли. След тази среща още повече укрепи вярата си. Усещаше как става все по-добър човек и това си личаше по делата му. За кръщене избра 18 август 2014 точно тогава почитаме успението на светеца Иван Рилски. Борислав взе леген, сапун и кърпа и кръщенето се случи в Патриаршеската катедрала с В. Александър Невски. Кръсти го тогавашният предстоятел на храм паметника епископ Тихон. След това сърцето му го заведе на Атон. Прекара няколко дни в Зоградския манастир на Великден. При тридневното си послушание в святата обител беше заедно с приятелите си Иво, Добромир и Борислав. Ставаха в 4 часа сутринта за богослужебните молитви и прекараха без храна от сутринта на разпети петък, най-тъжния ден в годината, до вечерта на следващия ден. Така на Атон разбраха как се спазва истински пост за душата и тялото и как трябва да се оценява хлябът. Боби обиколи градината на света Богородица, откъдето набрат светя. С тях закичи трите чудодени икони на свети Георги в манастирската църква. А част от тях запази, за да подари на дядо Добри. Той славеше най-много Богородица и за него щеше да е истинско удоволствие този безценен подарък. Наред с това кръщелникът на дядо Добри ходи пеша на 12 до Хилендарския манастир, за да зърне отблизо килията на светеца Паиси, създал «История славяно-българска». Вълнуваше се от събитията в обителта, която преди повече от век е била българска, а сега е в ръцете на сръбски монаси. Само един български калугер обитаваше Хилендарския манастир и това бе младият Онуфрии. С широка усмивка, търпение и вежливост Божият служител разказваше за историята на Божия храм, живота в монашеското братство и житието на Паиси Светогорец. Най-много впечатли боби разказът на стареца Паиси за наградата за грижите към старите. Той се предаваше от уста на уста и така достигна и до Борислав. Той звучеше така, докъде стигна светът. И във фараса, и в епир се грижаха дори за животните в старините им, не колеха не само мулетата, но и тия животни, чието месо се ядеше. Старите волове, например, в които са орели, ги уважаваха, грижеха се за тях, гледаха ги, защото си казваха, ели смехля от тях. Работните животни, които се трудеха на полето, имаха и добри старини. А тогава хората нямаха техниката, която имат днес. Трябваше с ръчната мелница да смелят нахута да го наситнят, за да може горкият стар вол да го яде. Днешният свят обаче съвсем се е отклонил от пътя. Не гледат старите хора, какво става да гледат животни. Никога в живота си не съм се чувствал толкова добре, колкото през уния няколко дни, през които ми бяха казали да се грижа за един старец, разказвал Паисии. Загледането на стари хора е приготвена голяма награда. Спомням си, че разказваха за един послушник на Света Гора, който бил обладен от зъл демон и му дали послушание да се грижи за шестима старци в Старческия приют на манастира. През онези години беше трудно, нямаше улеснения. Горкият на то вървал дрехите с един прът на гърба си и ги носел далеч до едно корито, за да ги изпере с пепелева вода. Не след дълго време бил освободен от демона и станал монах. Защото освен, че принася се у себе си в жертва за другите, но и старците го благославяли. Много съпрузи не годуват и излизат от равновесие заради трудностите в семейството, предизвикани от своен равието и недоволството на старците, за които се грижат. Забравят за белите, които самите те са правили, или за капризите и егоизма, които те са проявявали, когато са били деца. Не си спомнят, че не са оставили родителите си на мира със своя плач и немирства. Бог допуска да изпитват тези трудности, за да изплътят по някакъв начин своите пакости. Сега е техен ред да застанат в помощ на възрастните си родители и да се грижат, чувствайки благодарност за жертвите, които са правили за тях, когато са били деца. Тези, които не чувстват това задължение към родителите си, ще бъдат съдени от Бога като несправедливи и неблагодарни. И виждам че понякога мъките, които имат мнозина светски хора, се дължат и на това, че родителите им са огорчени от тях, разказвал Пейси Светогорец. Семействата страдат, защото не се грижат за старците си. Когато отвеждат бедната старица или горкия старец и ги изоставят в някой старчески дом, и освен това им вземат имуществото, а старците не могат да се порадват на внучетата си и умират с мъка на сърце. Каква благословие ще получат децата им, една възрастна жена ми казваше че има четири мълженени синове, живеещи на съседни улици, и не може да ги види, защото веднъж посъветвала снахите си, имайте любов помежду си и се черкувайте. Леле, уния озверели, казали и, да не си стъпила повече в къщите ни. Плачеше горката, пет години не е виждала децата си. Каза ми, моли се, отче, имам ги внучета, нека поне в не си да ги видя. Е, после какъв успех ще имат децата й? И въпреки, че бабата е голямо благословение за семейството, тези хора не разбират това. Обикновено мъжът първи изпада в немощ и жена му се грижи за него. Когато мъжът умре, тогава, за да не се чувства жената безполезна, много ще е добре, ако децата и я приберат вкъщи да пази внуците. По този начин, тя е доволна, а и на младото семейство е в помощ. Защото майката не може да смогне от многото работа да даде на децата необходимата ласка и обич. Дава я бабата, защото нейната възраст е възрастта на обичта и ласката. И виждаме, че когато детето върши бели, бабата го умилва, докато майката му се кара. Благодарение на грижите на бабата и майката върши спокойно работата си, и децата получават миловки и обич, а и бабата се радва на обичта на внуците си. Борислав попиваше всяка дума, мислеше за своето семейство, за липсата на родителски контрол в началото, за грешките на растежа. Преди да тръгне от свещената обител на Света гора, и боменът на Зогравския манастир го изпроводи с думите, помоли Дядо добри да се моли за нас, защото той е светец и си говори със Всевишния. Вишния. Цело ни му ръка и му изпрати специални и най-сърдечни поздрави от мен и цялото нашеско братство. Той е ангел-пазител на България. Прибра се умислен, но и по мадрел Даваше си сметка за своите удории, с които вбесяваше често майка си. Баба и дядо все добри думи му думаха и му се радваха. Дочуваха от комши и запакостите на внучето и че не ходи много на училище. Но пак го отгръщаха с любов, а не с скандали. Мислеше си и какъв щастливец е, що му спя да се докосне до дядо добри и между двамата не само да се зароди толкова здрава духовна връзка, но и той да се превърне в негов духовен пастир и да го кръсти. Не след дълго Боби отново хвана самолета за София. След посещението в Атон. Предшестван от гостуването в Байлово и разговора с дядо Добри за живота, вярата и отношенията между хората, той пак се намери в двора на църквата в китното село. Срещите с този доскоро непознат човек се превърнаха в живителна сила и катързи за душата на Борислав. Боби Завари дядо Добри да се моли на колене пред иконата на света Богородица. Отново без събота, а през почивните дни гунещият вече сто години благочестив старец си почиваше в къщичката и не ходеше до с. Александър Невски и Свети Седночисленици. Усещаше, че силите не го държат вече така, както преди няколко години. Случваше се с дни да не бъде забелезван пред столичните храмове. Наложи се да живее известно време при малката си дъщеря Богдана Фелешница, където тя и Георги най-често се грижеха за него. От време на време престояваше за по няколко седмици и вскравена при другата си я Катерина. Но никак не обичаше да стои там. Своенравната муштерка не допускаше почти никой до баща си. Когато беше там, дядо Добри можеше закратко да бъде видян на двора в къщата и да размени по някоя дума с комши й, но до там. Най-хубаво на душата му бе, като оставаше сам с мислите и вярата си. Имаше стара чешма в дворчето, от която течеше студена вода. Там се миеше, там си переше сам дрехите. Простираше кафявите си шаячни панталони, навуштата и ризите на дървените парапети. Гледката бе толкова впечатляваща, че сякаш излизаше от приказките. Зад чешмата бе навесът, под който се складираха дървата за зимата. Цепеше ги с голямата секира и отделеше по малките цепеници за пътпълки. Взимаше цял наръч на ръцете си и пъргаво ги внасеше в стоичката. Бобът къкреше в тенджерата на печката. Отново същия тома и ваш мирис от старо време. Този път бе сложил и сухи чушки и леко го бе подлетил. Обичаше да си хапва и кисело, мляко и варени картофи, а плодовете направо ги обожаваше. Особено гиня, пъпеши, череши. Боби го зарадва с маслините и зехтина от монасите от Зогравския манастир. Те го обичаха и почитаха изключително много. Наричаха го «Ангел-хранител на България». Дядо Добри изкара няколко месеца на послушание в Атон, като се грижеше най-вече за манастирското стадо овце. Едни от най-хубавите спомени на байловчанина. Охънието на продуктите собствено производство на монасите, върна дядо добри години назад, когато пасеше стадото източните ливади на полуострова. Още повече се развълнува, когато Боби му подари букета, набран от градината на Богородица. Света гора е известна именно като градината на пресвета Богородица, защото там освен Божията майка никоя друга жена няма право да стъпва. Това накара дядо Добри да се разплаче и да прегърне силно своя кръщелник. След първоначалното вълнение около пристигането на драгоценния гост дядо Добри и Борислав се разговориха за политика, държавни дела, история и управията, която все чакаме да застигне България все някога. Вековникът не обичаше старата власт и често я нападаше, комунистите са живи дяволи. Изменници са, бягайте далеч от тях. Двамата надълго и на широко говориха за живота у нас през последните години и по време на комунизма с атеизма, за вярата и упованието в Бог, както и за разлъката и греховете, налегнали душите на хората. Но със силна вяра вътре в нас ще се преборим с всичко, обедено говореше дядо Добри, винаги се моли на Божията майка Богородица. Моли се с цялото си сърце и душа и помни, че тя винаги чува молитвите, когато идват от сърцето и душата. Знай, че тя чува и помага винаги. Светецът от Байлово все поразпалено говореше на Борислав, че никога не трябва да забравя за дявола, който ще ни спира да правим добро и да се извисяваме духовно, само когато правим истинска изповед, ще успяваме да обесилваме дявола и да тръгнем по добрия път. Колкото по-често го правим и взимаме причастие, толкова душата ни ще се чувства по-добре. Всеки трябва да има търпение, защото само в душа, която има търпение, има и смирение. Не забравяйте, че трябва да се оповаваме на Бог, защото само Бог може да повдигне всеки. Черпайки вдъхновение и вяра от своя благочестив кръстник, Борислав също има свое кредо в живота, дарявайте доброта и ще бъдете възнаградени. Бъдете милостиви и ще бъдете благословени. Направете така, че Бог да е на първо място в живота ви и тогава всичко останало ще бъде на своето си. Срещите между кръстник и кръщелник се редуваха една след друга. След тях Борислав се връщаше зареден с положителна енергия и невероятен тонус, каквито никога досега не бе усещал. Живителните сили идваха сякаш с више. изличи спомен в съзнанието му остави една невероятна сцена. Докато разбувая в стаята, Ореол от бяла светлина засия около дядо Добри. А беше един от най-мрачните и дъждовни дни, в които слънцето изобщо не се показа на небето. Светецът от Байлово се превърна в основна причина кръщелникът му да вземе окончателно решение да се прибере в България. След 19 години престой на острова на богатите, преминал катарзи се от Буэн до зрял мъж с немалко финансови възможности и широки перспективи за бизнес и охолен живот на Миконос, той избра България и семейството. С половинката си Тания вече живеят в Първомай, май, където Боби купува къща и я ремонтира за чудо и приказ. Сблъсква се с проблемите на родната действителност и укорите на близките му, че не си стои на топло на юг. Но нищо не може да го откаже. Докато работи по новия си дом и създава уютно гнездо за двамата и малкото човече, което очаква да се роди скоро, Боби пътува до Миконос, за да довърши започнати порано ангажименти. Там го застига тъжната новина за кончината на 103 годишния светец. Още същата нощ, кръщелникът тръгва спешно към Байлово, за да се поклони и да изпрати в последния му път своя кръстник. Светата обител бе отворен на две нощие за всички скърбящи, за да имат възможност да запалят свещитка и да се простят със святия столетник. В мразовитите февруарски дни на 2018 храмът се изпълва с хиляди вярващи. Мнозина си взеха отпуск или пътуваха от другия край на България, за да се сбогуват свято добри. Сред тях не бяха нито премиер, нито президент, нито министри или депутати които всеки ден ни заливат с обещания за прекрасен живот и просперитет. Единствен отметът на София Йорданка Фандакова запали свещ и се прости с дядо Добри, и то ден преди погребението. Въпреки влушеното си здраве, лично патриархът води опелото на дядо Добри в църквата в Байлово. Пред църковните порти го посрещна отец Серафим Янев и гумен на Кремиковския манастир, Свети Георги, а миряните се надпреварваха да му целнат ръка и да му се поклонят. Неофит бе сред малцината виши клирици у нас, които действително се възхищаваха на дядо добри и истински уважаваха неговата мисия и доблест, вярваме, че Христос ще го приеме пред лицето си като истински безсребърник, който за последните 30 години дари всичко, което притежаваше и което събираше пред храмовете в страната. Народът го наричаше светецът от Байлово не само заради безкорисното му служене и даряване, а и заради чистото изповедание и живеене по българската православна вяра. Така и ще го помним и ще се молим за душата му, праведният безсребърник, който изпълни Божите повели, без да промени или изкриви дори една буква от светото писание, верен на църквата и отечеството си и неуморен в добрините си. Нека споменът за него ни носи не скръп и тъга, а радост и надежда. Че в България светоста и добротворчеството не са изчезнали. Сълзите не спираха да се стичат по лицата на малката му дъщеря Богдана. Тя изпрати татко си с три дълбоки поклона до земя и черна забратка. Дядо добри, бе положен в гроб в двора на църквата в байловодосхелопената къштурка, в която най-много обичаше да живее и в която прекара неспокойните си уединени и хубави години. Българското знаме и малко черно пликче с най-личните вещи бяха сложени до тленните му останки. Покойният столетник бе положен в гроб, подсилен с бетонни плочи отдолу и отстрани, както и похлопък, които да съхраняват тялото. Това бе неговото желание да бъде погребан пред къщата в Байлово. Така се и случи, един от най-тъжните и съкрушени бе Борислав. Не познаваше добре семейството на своя кръстник, защото дядо Добри никога не говореше за близките си. Въпреки, че често се запитваше каква е ролята на тези хора в живота на столетника, не се осмеляваше да го попита. Докато патриарх Неофит, епископ Тихон и отец Серафим служеха за упокойната молитва, Боби си спомни още от мислите на Паиси Светогорец за семейния живот, който гледа родителите си, има голямо благословие от Бога. Един ден, един млад баща ми каза, отче, мисля в къщата, която ще построя, да направя два апартамента за родителите и за тъста и тъщата ми. Как ме трогна, сколко благослови и го благослових. Чудя се как семействата не разбират това. Преди няколко дни, дойде една жена и ми каза, отче, майка ми има ми плегия. Омразна ми 8 години да я завъртам на едната и на другата страна. Чуйте само, дъщеря да говори така за майка си. А, казва ми, много е просто. Сега ще се помоля да боледуваш ти 8 години от хемиплегия, а майка ти да се оправи, за да се грижи за теб. Развика се, не, не дей, отче. Тогава 4 години, казва ми, поне 4 години. Бре, не те ли е срам? Кое е за предпочитане? Човек да е здрав, да не го боли и да се грижи за един болен, като при това получава и награда от Бога, или да се мъчи от някоя болест. Да не може да повдигне крака си, да се смирява и да моли другите, донеси ми подлогата, обърни ме насам, обърни ме там. Като чу това, малко се усмири. Ако децата се поставят на мястото на устарелите си родители или снахата се постави на мястото на свекърва си и размисли, и аз ще я и един ден ще стана свекърва, бих ли искала снаха ми да не ми обръща внимание, тогава няма да съществуват такива проблеми. Борислав си тръгна още поумислен и скърбящ, отколкото бе пристигнал в ранните часове на деня от Миконос. Качи се на колата си. Преди да завърти ключа, мислите му го отведоха към неговата майка. Двамата бяха скарани от дълго време и не поддържаха комуникация. Неусетно се сети за една от най-важните заръки на дядо Добри към кръщелника си. Нея столетникът Аскет държаше Боби да не забравя и след като си отида от този свят. Семейството и родителите трябва да се уважават, защото това иска нашият отец Бог. Бъдете добри, молете се и вярвайте в Бог. Той ще ви приеме, ще чуе молитвите ви и ще ви отговори. Заветите му се вклиниха в съзнанието така, както се случваше с всички останали съвети. Думите на дядо Добри постоянно отекваха вътре в него. Шофираше колата бавно и табелата за излизане от Байлово вече остана зад него. Изведнъж усети, че трябва да направи първата крачка към примирението с майка си. Близо две години не си говореха заради конфликт между тях. Колкото и голям минът да беше, силата на словата от дядо добри побеждаваше егото му. Знаеше отлично, че както се държи с родителите си, така ще се държат един ден децата му с него. Потвърждение на тезата си той намери и в една стара притча за майката и сина. След като починал баща му, синът дал старата си майка в хубав хоспис. Въпреки, че домът бил недалече, синът ядко идвал при майка си, и то все бързайки. Веднъж му се обадили и казали, че майка му е в тежко състояние и не й остава много живот. Когато мъжът влязал в стаята, майка му дишала едва медвам. С големи усилия обърнала глава към него и тихо промълвила, защо си дошъл без яке. Кръстът ти е гол, гладен ли си, майко, остави сега това, поръчай е да сложат тук климатик, пердета. Да постелят една черга и да донесат един хладилник. Но, мамо, нужно ли е всичко това? Да, обезателно, обещай ми, че ще го направиш. Но за какво са ти всички тези неща, на мен не ми трябват, аз си заминавам. Но мисля за теб, че когато твоите деца те докарат тук, няма да ти е добре. Отби колата в първото уширение на пътя, което видя. Изгаси двигателя и мигновено извади телефона. Набра номера на майка си. В първия момент тя не повярва на това чудо, което се случва. Бе вече надежда, че със сина си отново ще имат нормална комуникация. Боби и се извини, проведоха хубав разговор като майка с сини и на двамата молекна. Това бе поредното чудо, което се случи благодарение на дядо Добри. Неговата харизма, необикновено въздействие и способност да променя и насочва хората в правилната за тях посока нямаха аналог. Той не бе пророк или ясновидец като Ванга, за да предначертае съдбата на човек и да го насочи при кой лекар да отиде, за да се излекува. Не беше като Петър Дънов или Дядо воечо. Имаше дарба да предвижда и предугажда събития, да има безпогрешна оценка за хората, да им казва точните наставления, но по начин по който да чуят само онези, които имат уши и да ги видят само тези, които имат очи. Чудото тук не бе свързано с необяснимо изцеление от ковърна болест, както се случва много често на редица Миряни, заради силната им и искрена вяра, съсредоточена към чудодейна икона и лековито аязмо в някои от манастирите ни светини. Чудото на дядо добри се криеше в проглеждането. Да хване за ръка човек, да го опъти в живота и да го зареди с жизненоважна и необятна енергия за трудния път към целта. Сега, след като дядо Добри вече го нямаше, Боби прозви една голяма истина. Че живите затварят очите на мъртвите, а мъртвите отварят очите на живите. Тази древна мъдрост бе описана от покойния писател Георги Марков в неговите задушни репортажи. Същата гениелна мисъл е изписана и на Бронзовия паметник на убития дисидент в столичния квартал – Лозенец. Мнози не поемаха по правилния път след само една или няколко срещи с дядо Добри. Осъзнаваха, че не трябва да очакваме другите да ни говорят учтиво, защото това очакване е наша егоистична черта. Трябваше да позволим на другите да ни говорят така, както те искат. Освен това не трябваше да се превръщаме в просеци на любов. Нашата цел трябва да бъде да обичаме и да се молим за тях от цялата си душа. Но какво да правим, когато някой ни нарани клевети или обиди? Това е трудно да се научи. Ако някой ни наранява по какъвто и да било начин, независимо дали е склевета или с обиди, ние трябва да мислим за него като за наш брат, който е уловен от врага. Трябва да имаме състрадание към него и да молим Бог да се смили както над нас, така и над него. Когато осъждаме другите, не обичаме Христа. Нашият егоизъм е виновен за това. Нашата задача, когато сме наранени и когато виждаме порука в другия човек, е да залеем него или нея с Божията благодат и да имаме най-голямото състрадание, така че той или тя да бъдат изцерени. Нещо непривично и много трудно за изпълнение в наши дни, но и много успокояващо и извисяващо. Добре е да стоим на стража и да проследяваме себе си. Когато в дома ти проникне влага, как ще я прогониш, трябва да излезеш навън, да проследиш внимателно откъде се създава и прониква. През стената, през керемидите, през основите и се върви нагоре, и съответно да вземеш подходящи мерки. Откъде губиш постоянно благодата като друг теч. От твоя его и замийнат. От вътрешен гняв, от някоя неправда, която са ти сторили и не можеш да го понесеш. От плътските стрести, и така съответно ще можеш да подредиш нещата в себе си. Нито Бог, нито някой друг може да помогне, ако човек първо не помогне на себе си чрез покаянието и изповедта. Следователно първото, което ще поискаш от Бога, е да ти дари дух и пътища на покаяние. Когато в греховете има покаяние, тогава не съществуват грехове. Не можеш да познаеш Бога, ако не познаеш първо ада в себе си. Замислете се! Търсим нови галактики в Вселената, вместо да търсим нови огледала, да не би да видим бунището в нас. Колкото човекът е понеразкаян, толкова за посъвършен смята себе си. И колкото се доближава до Христос, за толкова по-проблемен и грешен смята себе си. Мнози не се покаяли, понеже не се покаяли, но никой не се е разкаял, че се е покаял. Виждаме, от една страна, да идват много млади в църква, но духовно са неустроени. Въобще напоследък виждаме много хора да ходят в църква, за да им реши Бог земните, външни проблеми, а не за да им помогне да преодолеят вътрешните си проблеми. Но трябва да знаем, че когато уредим вътрешните, тогава и външно всичко около нас ще се уреди. Или, както е казано кратко, точно ясно и простичко в Евангелието, проче е, всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям, защото това е законът и пророците. Историята на кръщелника на дядо Добри Борислав Николов от самия него. Отидох през 1998 на остров Миконос. Бях дете на 14 години. Направих го за по-добро бъдеще, защото тук беше мизерия. Там вече беше майка ми. Върна се, вземе и отидохме. И от тогава работя. Там всичко ми бе подсигурено. Имаме си семейен бизнес. Стопанисваме склад за строителни материали, строим къщи и ги продаваме. Сестра ми е счетоводител, има си нейна кантора, а три години поред брат ми е обявяван за най-добрия ученик на Миконос. Казва се Александрос, баща му е Грък. Той е втори съпруг на майка ми. Моят баща почина през 2016. В един момент спря това щастие, налегна ме тъга и носталгия по България. Задавах си много въпроси защо живеят толкова лошо хората, защо държавата не върви напред. Виждах разликата, след като пътувах в много страни по Европа и Азия. Стигнал съм до извода, че способните българи, които са напуснали България, трябва да се върнат и да направят нещо за въздигането й, това са на две, мълн, българи. Върнах се тук през 2017 майка ми, сестра ми и брат ми останаха там. Само аз се завърнах, труден живот имах на Миконос, но бях щастлив. Работех много от малък, не съм се лишавал от нищо, но всичко беше постигнато с път на челото. Хубави пари, таверни, море, палми. Прекарах цели 19 години на острова. Преломният момент в живота ми настъпи една вечер, докато се рових в интернет. Попаднах на снимка на дядо Добри. Пишеше, че е бело брат старец, който събира пари с пластмасова чашка пред столични храмове и видалява за църкви и манастири. Четох много коментари, че този човек не е просяк, а истински светец. И нещо вътрешно ме накара да отида и да го намеря. След по малко от един месец вече бях в България, намерих го пред храма и се запознахме. Говорихме си много. Беше 2007 и от тогава започнах често да ходя да го виждам. Поне три пъти в годината бяхме заедно и станахме много близки. Един летен ден през 2012 отивам в С.В. Александър Невски. Той беше там, видяхме се, поговорихме си. Тогава той ми каза, на мен ми е писано за теб да отговарям пред Бога. Аз го питах дали ще ми стане кръстник. А той ми каза да говоря с свещеника, да взема всичко необходимо и че ще го направи. И така ме кръсти в храм паметника епископ Тихон. От този момент започнах още по-често да идвам при него, да се съветвам и допитвам. На една от срещите ни дори ми каза, Идва и е по-често да се съветваме едни други. Аз го питах какво мога да го съветвам аз. А той отвърна, има с какво. Едни и други ще се съветваме. При една от срещите ми каза, България е на Бог кръстена. Само трябва да си върнем вярата в Бог. Бог знае всичко, не се плаши. Но къде е тази вяра? Аз не виждам. Един път го питах за Левски. Дядо добри ми каза, Левски е при Бог, Левски е на Бог. Срещите ми влияеха изключително положително. След всеки разговор с него се чувствах нов човек, като прероден. Още първия път, като го видях и си говорихме, нещо се промени в мен. Някаква светлина влезе вътре в душата ми. Започнах да ставам помилостив и пожалостив. Да мисля все по-често за Бог и да ходя по-често на църква. Знам, че случайни неща няма. От успешен бизнес на Миконос, курорт което ходят световни знаменитости, дядо Добри ме накара да се върна в България и да преосмисля живота. Моят дядо ми казваше, че един камък, колкото и да се търкаля, най-много си тежи на мястото. Може да имаш навсякъде всичко, но родината е една. Най-много ми е останал в главата един завет на дядо Добри към мен, навсякъде върви напред с Бога в сърцето и ще чувстваш в теб една сила ангелска. Всеки човек, който е говорил с дядо Добри, се е променил поне малко. Защото той имаше дарба да променя хората. И с други момчета съм си говорил и го потвърждават. Светлината, която вкарва в душите, въздейства по необикновен начин. Тя витае и около него. Един път му бях на гости в къщичката в Байлово и го снимах. Беше зима и той бе приседнал пред прозорчето, а аз бях срещу него. На снимката след това се виждаше една светлина само около него, която му придаваше ангелски, небесен вид. А не грееше слънце и не беше насочен апаратът срещу него, а отстрани. Навън беше сумрак, мрачно време, но и невидима сила, която му придаваше ореол. Когато си тръгвах и си вземахме довиждане, той изскучи пред мен по стълбите по-пъргаво и лязко, отколкото аз. Бог му даваше сила и на сто години. Без бастон, без очила, без нищо, Божия сила, носих му на няколко пъти икони, маслини и зехтин от монасите от Зогравския манастир на Атон. Първия път, като казах на един от монасите в обителта, че дядо Добри ми е кръстник, той започна да се кръсти и каза, слава Богу, това е голям благодат. Дядо Добри е ангел-хранител на България. На Велика събота, преди Великден, през 2015 събирах цветя от градината на Богородица на Атон. Окичихме иконите и като свърши литургията, който искаше, си взимаше китки и букети. Аз му взех и му занесох един букет, маслини и зехтин. Още преди да съм влязал, викаше отвътре, идва блага вест. Имаше дарба да усеща и да предсказва. Много се зарадва, каза ми, цветя от Богородица, от Божията майка. Жив и здрав да си, Бог да те благослови. Преди време едно момче се причестява, но не си прочел причастните молитви. След това отива в Св. Александър Невски, просто да запали една свещ за здраве. Тогава за първи път зърнал дядо Добри, досега не го бил виждал. А дядо Добри отишъл при него и му казал, да си четеш причастните молитви. Без да се знаят, без да се познават, виждайки се и двамата за първи път. Това момче казва, че няма как дядо добри да е разбрал, че се е причестил преди няколко часа в друг храм и не си е чел причастните молитви. Най-много обичаше да хапва домати, хляб и грозде. Обичаше също маслини, зехтин и червено вино. Носех му банани и портокали, но той не ги харесваше. Не трябваше да пие газирано, но много харесваше една напитка с вкусна малина. Последния път, като му занесох екосирене и кашкавал, много ги хареса. Да, ми е много напътствия в живота. Да се оженя най-вече. Все ме питаше, кога ще се венчиш. Нема ли да се венчиш? Не е хубаво да живееш с момиче, без да се венчиш така, както правят мнозина в България и отдавна вече е модерно съжителството без брак. Бях му казал, че искам да имам дете и да се помоли. Питаме коя църква е най-близо до мен. Казах му, Свети Георги, в 1 май. Той ми каза, едина, Свети Георги, ще дадеш пари, ще се помолиш и ще имаш дете». Един път отива ми го чувам още отвън, как се моли. Влизам вътре и го виждам колениче упред иконите. Усети ме, обърна се и скочи да ме посрещне. Тогава ми сподели, че не е добре. Каза ми, «Бог ми даде молитва, но дяволът ми я взе». Забравих я, знаеш ли колко хубава молитва. Като се помоля и после се чувствам като малко дете на три години. Но сега пак се моля да ми я върне. Намира 20 000 лъв, до храм, свети седмочисленици, в София и отива до близката банка. Казва на директора, че сигурно някой ги е изгубил и му ги дава. Никой не знаеше, също и никой не знаеше, че е дарил над 50 000, лъв, на манастира, света Петка, в русенското село Копривец. Щастлив съм, че съм живял във времето на дядо Добри и самият той ми е кръстник. Слава Богу! Благодарен съм на Бог! Имахме съвременен наш светец. Най-рано след пет години евентуално ще бъде канонизиран. Но трябва да станат поне три чудеса след погребението на дядо Добри. На мен ми се случи чудо на погребението. Тръгвайки си от опелото, сякаш той ми проговори и ми каза да звънна на майка ми. Тя ти е майка, не може да не си говорите, обади се, чувах гласа му вътре в мен. С нея от една година не си говорех, бяхме се скарали. Качвам се на колата, карам две минути и сякаш дядо Добри ме накара и се обадих. Това е чудото. Дядо Добри сближава и възвисява хората. В сърцата на народа той е светец. И рано или късно църквата ще го канонизира, ще не ще. Чудесата са се случвали и ще се случват. Всичко е въпрос на време. Процесите в църквата се случват бавно. Два дни след погребението отивам в Бачковския манастир и записвам имена за молитва. Казвам Добре Добрев, и без да го пишете, всички свещеници го споменават и се молят за душата му, ми отговарят. Отивам после в село като до Пловдих и казвам пък името на дядо Добри. Ние се молим и без да ни казваш, ми казват. Същото се случи в още поне две храма, които обиколих. Всички се молят за него след кончината му. Един път отивам при него. Беше с дъщеря си, говореха нещо и изведнъж дядо Добри и каза, слушай сега, ти си жена, ти трябва да гледаш жени. Аз съм мъж и мен трябва да ме гледа мъж. Виждал съм го, след като е постил и се е молил много. Тогава идва светият дух човека. И все едно не говори дядо Добри, а светият дух. Тогава ми каза, че България е на Бог кръстена. Бог говореше чрез него. Той не допускаше всеки до себе си. Четеше ги по душа. Донесох му копия от чудодейната икона на Богородица с младенеца от Лопушанския манастир. Беше там да се поклони пред нея и я държеше в ръце, затова исках да го изненадам приятно. Казвам му, носи ти подарък. Той се прекръсти и ми благодари. Някой му беше дал храна в една турбичка, той я извади и ми я даде. Имаше и една друга турбичка, в която си държеше парите. Каза ми, братни, в чантата, извади ключа и отключи. Вътре беше препълнен с пари левове, евро, долари. Голямо доверие ни имаше. След години могат да го вкарат в учебниците. Да обучават децата какъв човек е живял по време на техните родители. Той беше щастлив да дава, не да взима. Обратно на вселената, в която всички искаме да взимаме. Затова е изпратен от Бог като Левски, за да доказва с делата си. Както Левски е казал, че «дела трябват, а не думи». Както има много такива примери на духовници, каквито са отец Христодол от Лопушанския манастир и отец Козмай от Зографския манастир, и каквито бяха отец Георги от Жегорци и отец от от Хвойна. Пътят към Бог не е лесен. Връщайки се назад във времето, бяхме бедни. Мизерия си беше. Живеехме в Пазарджик, баща ми пиеше много, работеше от време на време. Не се грижеше за семейството. Гледаше да си пие не с компания. Като се прибереше, правеше скандали. По една седмица не си идваше. Не знаех къде ходи. Труден, гаден живот. Затова майка ми отиде в Гърция. Бях на 10 години, а сестра ми на 8. Баба и дядо, Бог да ги прости, се грижаха за нас в техния апартамент. След 4 години майка ни взе и отидохме в Гърция. Започнах на 14 години общ работни построежи. В най-големите жеги и бърка в бетон. Парите не бяха много, но ми стигаха да живея. Майка ми ме караше да уча, но аз не исках. И в България не исках. Бягах от часовете, ходих да играя на билярд и машинки. В Миконос, като хванах малко пари, пад същото алкохол, барове, дискотеки, охлен живот, море. Парите развалят, но научих от живота, че пощастлив съм бил, когато съм нямал пари. Българина търси на работата лекото и на хляба мекото, но не трябва да е така. Труден живот, но това те прави силен. Свикнал съм да действам сам. Каквото идва отстрани добре дошло. Но не го чакам. Много пъти съм имал моменти на отчаяние. Но никога не съм се предавал. И никога не съм усещал, че имам баща. Майка ми сега има много пари. Била е в началото чистечка, за да се издигна постепенно. С една пенсия баба и дядо как да ме гледат в България. Майка ми пращаше пари да имаме да живеем. Сестра ми отиде при наша роднина, изучи се и е счетоводителка в Микунос. Изучи и за мен, дето не го направих. Брат ми е най-умният ученик в Микунос. Има стипендия да учи безплатно медицина. А аз не го направих. Имах акъл, но не исках да уча. Правех си мои схеми, на училище не ходех. Голям бунтър бях, биех се много. Преди три години ме среща едно момче и ми припомня една история. Помниш ли как ми отвърза овцата, каква овца, бях завързал една овца пред гаража да я коля за гербьов Нещо те бях ядосал, ти отиде, отвърза я и цял ден я гоня и не мога да я хвана. Правех такива малки дивотии, много от които вече и не помня. Гадни години, 90-те години в Пазърджик. Обаче пък ме уважаваха в мутренските времена. Имаше рулетка в града и местните мутри три много метачеха. Викаха ми лъвчето и късмета. Забираха ме покрай тях и някак си минавах тънко. Веднъж бях псувал проститутките на един сводник, бях само на 10 години. Отивам при рулетката, он я влиза да ме коли. Пребиха го от бой и го хвърлиха в една река. О, човекът! Беше ми готино, да съм фекшена. Тогава, сега ходим с жена ми на ресторант и гледам да е потихичко и спокойно. Много несправедливости виждам, болно ми е да гледам бабите и дядовците как си броят стотинките. Хората се кланят на богатите, но Левски е казал, не се полагайте, че тези, които държат парите, държат и бъдещето ви, защото тези парите са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате като слънце пред очите си. Богатите стават по-богати, а бедните стават но бедни. Няма средна класа вече, хората са като роботи, всеки ходи умислен как да си плати тока, парното и водата. В другия свят на Миконос няма нищо общо. Никой не мисли за сметки и битовизми. Завистиви, безверници, злобни, продажни хора навред у нас. Но дядо Добри казва така, Бог всичко знае и ще преобърне всичко за един миг. Не може хората да взимат 400 лъв. За плета, а едно 0,0,0 души да разполагат с милиони на ден. Моят катарзи се впечатляващ. Имаме строителна фирма с 30 души работници в Миконос. Но път си седя в България. И всичко това заради дядо Добри, който казва, добрите дела търсят доброто. Имаме ли Бог, имаме всичко. Ще построя храм в чест на този светет, който бе мой кръстник. Няма да чакам благословие на църквата, може да минат години до тогава. Ще бъде отворен денонощно и всеки, който желае, ще може да влиза по всяко време да запали свещичка и да се моли за здраве и благоденствие. Снимки, епилог. Това бе животът на дядо Добри. Труден и възвисен, но и противоречив и странен за мнозина. Отшелнически, но в същото време близо до хората. Грешен, но наричан святец от народа. Възхваляван, но и обругаван. Тачен от непознати, но неразбран от близки. Мисията на тази книга не е да опише биографията на един аскет, въздигнал много църкви от руините и посветил половината си живот на Бог. Целта е, след като я прочетеш и притвориш кориците, драги читателю, да погледнеш през прозореца, да се усмихнеш и да се замислиш за всичките свои прегрешения до тук. За най-близките си хора, на които често не обръщаш достатъчно внимание и пренебрегваш за сметка на незначителни за теб люде и пориви, които след години бледо ще си спомняш. Да помислиш кога за последно влезе в църква и не прави добро дело. Това че Тиво няма претенциите за «по но има такива за твоето себепознаване. Защото точно от него започва промяната. Ако вчера сте били умни и сте искали да промените света, то днес трябва да сте помъдрили и да желаете да промените себе си. Запомнивте ли притчата за семейното щастие? Тя е показател за най висшата ценност и човешко качество, което дядо добри внушава през всичките години смирението. Когато ви е тъжно, когато ви е самотно или потиснато разлистате страниците и си я припомнете. Там се крие ключът към разбирателството и уюта. Нали не сте забравили за наставлението на столетника да се молим и когато сме здрави? Не бива да търсим спасение във вярата само когато болест връхляти нас или близките ни или се появят проблеми в личния живот или в службата. Тя, вярата, трябва да е винаги с нас и винаги в нас. Осъзнахте ли колко лесно едно семейство може да бъде застигнато от съдбата на гераците? Всичко, градено десетки години, може за кратко време да се разруши. Накрая синът да отсече стария бор в средата на двора, а старият Йордан Герака да се спомине без време. Вярвам, че колкото мазно и изкушаващо да говори дяволът, няма да му се поддавате. Дори да не дарявате пари за храмове, влизайте в тях и паляте свещички за здраве на живите и упокой на мъртвите. Захвърляте суетата и просто бъдете добри хора. Благодарен съм, че заедно с вас имахме неповторимата възможност да бъдем съвременници с един свят човек, извървял пътя от осанна до распни и обратно. Личност, която мнозина искат да бъде канонизиран за светец и да почитаме му в деня на неговата кончина 13 февруари. Въпреки всичките му прегрешения, ясно осъзнати и изкупени с искрено покаяние, горещи молитви и вдигане на църкви около Моля ви, не подминавайте с бърза крачка притчата за благодарността. Важна е и трябва да бие като камбана в съзнанието ни за напред. Да благодарим, оценяваме и връщаме добрите дела под една или друга форма е повече от нужно. За всяка пусната стокинка дядо Добри правеше дълбок поклон до земята. А ние гневим се, караме се, страдаме и се тръжкаме, злобеем и лицемерничим. За имоти, за пускапа за пари, за повече пари, за много пари. Вече захвърлихме на бунището трите тата, които каляват характера и изграждат човека. Сетихте ли се трудът, трудностите и тревогите. Работата не е унази виша ценност вече, новите поколения не знаят, що е рало, мутика и лопата. Селата загиват, а младите хващат самолета и срещу 50 лева и 2 часа полет търсят щастието си по белите държави. Там трудностите и тревогите не са като тук. Животът на Дядо Добри не подлежи на подробно описание. Навлиза не в душата му. Той не е спортист или актьор, който да разкаже колко тежко детство е имал и как се е превърнал в звезда след много диети и тренировки. Истинските случки и истории с най-близките му хора говорят повече от всякакви интервюта. Тези, на които самият самият Дядо Добри обрече живота си в последните години. Благодарен съм на Цонка най-доверения човек на Дядо Добри. Когато срещаш такива сърцати и достойни хора, през чието ръце са минали стотици хиляди левове, без да вземе и една стотинка от тях вярата и надеждата избояват още повече. Взимаш примера и го предаваш нататък. Защото Бог избра дядо Добри, а дядо Добри избра Сонка. Благодарен съм и на Боби, кръщелника на светеца от Байлово. За това, че по един чудоден начин започна нов живот след срещата си с благочестивия старец, изпълнен с повече любов и търпение. Толкова е хубаво, че хора като епископ Тихон, отец Христо Дул, сестра Серафима, Стефан Калайджиев, Анелия Генова, Мария Гърбова, Света Кирилова, Вяра Вучкова, Кирил Николов и още много честни хора са големи сърца бяха до него в благородната му мисия. А сега и ти, приятелю, виждаш лицата им и научаваш какво е било. Благодарности към неуморните труженици на Вярата, събиращи страхотните православни притчи, нравоучения и истински истории на светогорските светци в сайта Православен свят. Когато говориш библейски завети и притчи, помъдряваш и израстваш. Направи добро и тогава очаквай добро. Продадеш ли съвестта си, продаваш ли душата си? Това ми споделих дядо добри няколко дни след като посрещнахме 2014. И малко преди човеколюбивият старец да навърши един век. Стояхме с него пред къщичката в Байлово повече от половин час. Говорихме за вярата, потребностите, дявола и изкушенията. Тази първа среща бе толкова въздействаща, че посъди у мен зрънцето на Сеяча. То се захвана дълбоко, за да избои след това. Следваха нови срещи – от Зогравския манастир в Атон събрахме най-хубавите благопожелания от монасите към Ядо Добри. Там с му Борислав и приятелите ми Иво, Добромир и Петър помагахме като послушници в света обител на Великден. Света гора е може би най-святото православно място, където най-силно може да усетиш вярата. Неслучайно и калугерите от българския зографски манастир, Свети Георги, толкова тачат и почитат като истински светец, дядо Добри още приживе. Взехме маслини, зехтин и цветя и навръщане дарихме светеца от байлово с даровете. Изобщо този старев беше цяла Вселена. Носеше до края греховете в себе си, но показа нагледно как истинското покаяние и служене на Бог и на народа могат да те извисят. Затова не е толкова важно какви прегрешения сме натрупали през годините. Важно е дали ще се покаем и дали ще се смирим. Направи го и ти, драги читателю. Бързай да правиш добро. Константин Бачваров, дядо Добри е олицетворение на доброто у човека. Константин Бачваров е специалист по дигитален маркетинг. Създател на най-голямата фейсбук страница, посветена на Дядо Добри, както и на сайта саиндобри.com, откъде идва твоят интерес към Дядо Добри. Докато живех във Великобритания, в един момент през 2012 си спомних, че в България често човек с бяла брада седи пред св. Александър Невски, с особено излъчване. Бях чувал за неговите дела от други места, но през последните си две ния до София така и не го бях виждал пред катедралата. Зачудих се тогава дали този човек е още жив. Впоследствие разбрах, че той наистина е жив, че все още пътува през седницата от Байлово до столицата и все още събира дарения, за да ги дарява на храмове и манастири. Потърсих дали в социалните мрежи е писано нещо за него и установих, че някога някой е направил в фейсбук страница с неговото име, но после е злоупотребил потребил си името му и е започнал да публикува подигравателно съдържание. Съответно феновете на тази страница са се организирали и са я докладвали, след което Facebook са я свалили. Мисля, че е била с 20 и няколко хиляди последователи, преди да бъде закрита, но след нея не открих други опити за разказване на неговата история в Facebook и в интернет изобщо. Затова реших, че мога аз да направя такава инициатива с една единствена цел да се разпространява делото и словото му, както самият той прави сред хората. Дори и в онзи момент дядо Добри си беше на преклонна възраст вече и си дадох сметка, че един ден ще си отиде от този свят, без никой да разбере какво е направил, как реши да започнеш страницата, която да проследява делата му. Прецених, че може би е добре да му се обърне внимание, докато е още жив. Направих страницата, а малко по-късно и уебсайта. С ясното съзнание, че тази страница и всичко, което се публикува там... Трябва да е абсолютно праволинейно и да е ориентирано стриктно към неговите дела и това, което иска да предаде на света са тях. През последните си години дядо Добри говореше сравнително малко, а и почти не му се разбираше. Започнах да събирам материали за неговия живот и делата му, успях да ги структурирам и да ги облека в един лебсет, който е напълно достъпен за целия свят. Постепенно започнахме да превеждаме нещата, които са качени на български и на поразпространени езици, като английски, немски, руски, гръцки, френски и италиански. Така хората започнаха да му обръщат повече внимание. Оказа се, че наистина много хора не бяха чували за дядо добри и това, което прави той. За мен е наистина важна кълза, така гледам на всичко това, защото го направих доброволно с абсолютно чисти мисли и идеална цел. След като толкова години вече събираш информация за дядо Добри и неговите думи, какъв е неговият образ в твоето съзнание. За мен той е буквално олицетворение на доброто у човека. Ако нещата, които знаем за доброто, ги познаваме от морална гледна точка само от Библията чрез личности, които не сме виждали с очите си, то дядо Добри е човек от съвремието, който буквално е като излязъл точно от Библията, срещал ли си се наживо с него. Да, срещали сме се. За съжаление, не можех да говоря много с него, защото през 2013, когато успяхме да се видим, той вече беше доста зле със слуха, а думите му едва се разбираха. Имаше промяна в живота му беше се затворил в себе си и все по-малко се показваше. Покрая един негов рожден ден съвместно с Вера Христова и изографката Анна Василева Френкева от ГРА, триадна бе изработена Владимировска чудотворна икона която подарих лично на дядо Добриваса. Байлово, разкажи ни повече за това как се разрасна проектът със сайта и фейсбук страницата, посветени на светеца от Байлово. Имаше хора, които ми помагаха още в началото. Любомир Любомиров и Христо Стоянов бяха едни от тях, както и много други приятели, които помогнаха за оформлението на сайта и фейсбук страницата. Много приятели се включиха с снимков материал и с идентифицирането на авторите на снимките, когато бе възможно. Много държах, когато качвам снимка от интернет, винаги да цитирам автора, когато мога така и е редно. Всички разходи по каузата бяха поети от нас. Никога не сме събирали дарения за или около каузата. В началото започна доста скромно, но с времето започна да набира популярност. Страницата започна да расте, а активните фенове да се увеличават. Свързах се с познат, който ми помогна да направим страницата на дядо Добри в Уикипедия. Докато една сутрин не се събудих и някой ме беше отбелязал във Facebook под една статия на Huffington Post 2, където авторката беше преразказала историята на дядо Добри. След това текстът стана «Вирусен», в мрежата започна да се разпространява с на сила, а страницата във Фейсбук започна да расте много бързо всеки ден. Почнаха да пишат съобщения хора от всички точки на света, буквално от Америка до Австралия и Япония. Много други религиозни сайтове от повечето вероисповедания също преразказаха неговата история на различни езици. Малко по-късно историята се появи в рускоязичния свят. В руския Яндекс може да се намери страшно много информация за дядо Добри. Бяха адаптирали неговото житие на руски и това спомогна за увеличаването на неговата известност сред руската християнска общност. После в цяла Азия започнаха да се създават меми, изцяло добронамерени, с кратка история за светеца от Байлово, който помага на храмове и манастири. В някои от тях имаше и леко преувеличената информация, че помага и на сиропиталища и сираци, но не мисля, че това е вярно аз поне не съм попадъл на такава информация. Нещо много интересно християнският и мусулманският свят някак успя да хиперболизира делата на дядо Добри, като всеки добавяше помалко към тях. Но по целия свят той бе придобил много голяма известност още докато беше жив. За няколко месеца десетки сайтове бяха препечатали неговата история с много снимки, започна да се появява дори в 9GRG, трети лебсетът започна да получава трафик от цялото земно кълбо, а на фейсбук страницата започнаха да пишат хора от цял свят, за да питат как да се запознаят свято добри. Включително неведнъж са питали как да го намерят в Байлово, тъй като през следващите дни ще са в София и смята да отидат до там. Случвало се е дори да са вече тук и да пишат, къде да отида, за да го намеря няма го пред св. Александър Невски. Немалко от тях го намираха пред храма, а други идваха по няколко пъти, за да се видят за него. Всички искаха не просто да го видят и да го пипнат, но и да го попитат нещо, да видят, че е истински, имали си интересни запознанства покрай каузата, които после да са прераснали почти в приятелства. С много от авторите на снимките и до ден днешен поддържам връзка Търсил съм ги, за да попитам дали мога да ползвам снимките им, но и до сега си комуникираме през Фейсбук. Имаше например журналисти от една украинска телевизия, които направиха интервю с мен и искаха да снимат графите на Насимов кв. Хаджи Димита, София, бяха тук по покана на украинската общност в България, които после пък предложиха да поемат разноските на дядо Добри за пъти и престой до Божи гроб. За съжаление, това така и не се случи, защото авиокомпаниите отказваха да качат толкова възрастен човек заради риск за неговото здраве. Осъзнаваш ли, че имаш голяма заслуга за това дядо добри да се превърне в истинска икона как те кара да се чувстваш това? Осъзнавам, че това, което си заложих със стартирането на тази кауза, е постигнато. Исках информацията за живота му да достигне до максимален брой хора да разберат, че в една страна, някъде в Европа, все още има човек, който е безкористен, искрен, вярва в доброто и буквално изглежда сякаш не е от нашия свят. Дядо Добри беше точно такъв като изваден от машина на времето, все едно са го пренесли от преди 2000 ден. Колкото и да звучи мистично, ако човек разгледа къщата му в двора на църквата в Байлово, наистина ще се пренесе в едно друго време. И се радвам, че всичко това се случи, докато дядо Добри беше жив. Хората разбраха, че има добър човек като него и се надявам да не е единствен. Защото, колкото и църквата да се прославя с лошо име, има и такива хора с поразлично отношение не само към религията, но и към живота. Страх ли те е, че има други хора като дядо добри, които обаче ще останат забравени? О, да, наистина се опасявам, че има хора, които остават незабелязани от днешния свят. А всъщност трябва за тях да се говори повече, защото биха могли да са пример и да дават надежда. В напрегнатото и сиво ежедневие, в което живеем днес, имаме нужда от добри примери. Няма значение дали ще дойдат от възрастни, от деца или млади хора. Просто не трябва да изглежда като фукане, а като разпространение на идеята. Имаш много голям опит и познание в областта на интернет и социалните мрежи. Затова няма как да не те попитам много полезно ли е да се създават легендарни образи в момента. И да, и не. Технологиите наистина предоставят подобна възможност и цялата скорост, с която се разпространява една информация, понякога изпреварва критичната мисъл. Но пък има и хора, които имат доза критично мислене и правят своята проверка дали нещата, които се пишат в интернет, са действителност, имало ли е моменти които заради ангажираността си с каузата си бил силно разочарован. Да, много, веднъж един човек отварна в своя стремеж да натрупа повече импресии в сайта си беше обявил дядо добри започинал, без това да е вярно. Имало е хора, които са го обирали, влизали с възлом в къщата му, за да търсят средствата, които е събирал за църкви и манастири. В интернет има и хора, които обичат да се подиграват с добротата на хората, преекспонират нещата и в самия контекст на църквата пренасочва цялата си критика и яд към него. Църквата сама си е виновна за това, разбира се, но се е случвало да има подигравки по негов адрес заради това, че събира пари за институция, чието представители крадат, возят се в лимузини и носят ролекси, вместо да ги дарят за нуждаещи се. Дядо Добри е обявяван и за лут, ненормален и дори измъмник. че като погледнеш един глух човек на стои две години, който едва ходи, трудно говори и почти не вижда, трудно може да ти прилича чак на измъмник. И самият той по моите разбирания не го правеше заради църквата или някой поп, а за да се запазят храмовете, тъй като много от тях се рушат или имат нужда от реставрации. Той гледаше на храмовете като на мястото на доброто ако има някой който да е гледал на религията и на църквата в най-чист ви, то това беше Дядо Добри и правеше всичко възможно те да бъдат съхранени. Смяташ ли, че Дядо Добри трябва да бъде канонизиран като светец? Да, и ако трябва да е направил някакво чудо, то това е, че е останал толкова чист във времето, в което живеем всички в момента на напрежение, омраза, разделение. Трудно е да се капсулираш по подобен начин и да бъдеш толкова праволинен в това, което вярваш. За мен неговото чудове, че остана добър до края, въпреки заобикалящия ни свят, има ли негов завет, който следваш? Думите на дядо Добри, които ще помня до края на живота си и върху които често размишлявам, са: Краят на света е там, където свършва добротата. Интервюто взе Александър Кръстев, създател на сайта Аз чета. За автора, Борислав Радославов е роден на 20 март 1987 и израства в живописното врачанско село Зверино. Като репортер в разследващото предаване, на чисто, излучвано по нова телевизия, печели отличие, сърце и слово срещу наркотиците, Памет на убитата разследваща журналистка от Ирландия Вероника Герин през 2008 като редактор на първия български съдебен сериал «Са истински истории от българското правосъдие», доказване на противното, също излъчван по нова телевизия, печели специална награда в категория «Реформа в съдебната система» на мединия фестивал «Българската Европа» през 2010-я автор е на книгата Изповеди от Килията». Най-страшните български убийци, през 2017 след кървавите истории е време за поглед към духовното, към вярата, към дядо Добри. Скок в моралните епохи, който разкрива дълго пазени тайни. Една неочаквана комбинация с много неразказани и драматични съдби. Истински истории с истинските имена. Борислав Радославов, дядо Добри, светецът от Байлово, българска, първо издание, отговорен редактор, Христо Блажев редактор – Милена Братованова, коректор – Стойчо Иванов, предпечат – Петър Дамянов, формат 84, печат Николи 20, Ачпи, Ити, Месиела Норма Ад. 1510 София, Буу, Владимир Вазов 9 Л, 029030023 У, Чиела, Би, печат – Алиянс Принт,